او یو تاقیبی ذکری لکا اوس تیر ش سمت تخستم العجل او بل حمزہ بینکار پا دی سمت استبعادی داخلی گی خوا از سمت اذا ما وقعا آمنتو از سمت اذا ما وقعا چه دا عذاب کله لواقیشن بیا با ایمان را, را دا ډیره بغید خبر دا او دا تفصیل جاراللہ لکل دی کشاف کے او رضی لکل دی شرح دا کافیہ کے او کل ما عادن نَبَزَهُ فريق منهم بيامزه ده استفام مقتدی ده صدارت ده کلام ده نه عبارت ده وَكُلَّمَا غَادُوا عَادًا كَلَجِدُوا وَعْدَكَ لِدَا غَادًا نه ده نبز منكر ده نبزه فريق مِّلْهُمْ نبز معنا هو ترح وراء الظهر شاعت غرزول ام متضمن ده مانا ده نقز لا نقز العهد د دے کرے یو ڈلے دوئی بل اکثروں بلکہ اکثر, بلک اکثر دو دوئی لا یؤمنون ایمان نراری ولما جاہم رسول من غند اللہ دالما جاہم ترلو کانو یالمون پورے یہ زیتا لگ متوجہ ہے یہ خواہ لیکن چا اللہ ما آلوسی وی اللہ ما آلوسی وما انزل علی الملکین بی باب الحاروت وما روت دو فرشتے وی او داسرال از مکتاو پا خزمائی نشوی وما از اللہ زنای اکڑا کوئی کدر رندی دیا ویترو سرازا دیشی نعلم علوسی ډیره خبره کړي ده علامہ علوسی هغه ډیره خبره کړي ده هغه وایي چې چا یا ته قاد دې و سات فقط راکیبا متنعم یا وخبط خبط حشوا اے پشمکوره او خبانې سور دي پراندا خر سور دي دې پراندا خر سور دي او ټکرې بوویل کده شپکوري او خې پشانخه نو د اسرایلیو عقیده يهودانو خباست او ګندګي کړي ده او د عقلن نقلندا دا ټول غفته ښا عقلن نقلندا واقعا غفته ښا قا ل نه فرشته هغه دغه آغا شاوانې ته قاذا لری بیا خلاف ج سرې دا پیدا شو صحیح شوه بیا تعذیب به په دی انداز چې اوبو ته رسې نه او زمونږ تو ته انتظار کی نو پته نیست چې او د کم سری ويته انتظار کی د فض الله که د ځای که دمر که د ټول مت نهکه د ټولو مت ته انتظارې نو ته سوور نه شي کې دی وکووه چې ټول او مت متن مخ کو ټولو متغې پهکن نه دولم اوس کده بازی خلکو وټر ته انتظار کیغه بازی سوقتي هر ترجي له پاره مرجع سوقتي چې کوم سړي نو دا علامہ علوسی ډېر ښه خبره کړې دا ما ورته ډېر دعاګانې وکړي علامہ علوسی چې دا دا فتوا یې په لګول ډېر دعاګانې مرته کوي چې فین نو قدره کې به مت نه غم یا او خبطه خبطه عشوا نو سدا ولما جاءهم دار تر لوکانو یا لمون پوري دار رد دې قول دا بين بي عليه السلام تو وي استاد دان داد دا غیر الله د دا د دا دا مشکلات لپاره شرک وای چنه داد دا غیر الله د د مشکلات لپاره س شهید شرک وای یا رسول الله المدد اغثنی یا رسول الله دا کلمه سره شرکیه ده یا علی المدد دا کلمه سره یا دستگیر المدد دا کلمه شرکیه ده درې طبقات کی کنه یا علی المدد او یا رسول الله اغثنی او یا رسول الله انظر حالنا څنګه دا نظر یو ترانا ده هوای کنه ته دا دوستان سره کو نه پاتې شي پادشه محبين سره یا رسول الله انظر حالنا او يا رسول الله اسمع قالنا سب عجبا دي خبره کوي هجه كما قل سړي دا خبر اوراندې کناب وایي چې دغه په و باندې غلطه ده ابوي ها ها ار دې مشرده کنا داغه ها انا داغه یو کتاب دی داغه یو کتاب حداي کی بخشش داغه د شرکياتو پلند ده حداي کی بخشش د شرکياتو پلند ده نو پاغه یو ځای یو, یو, یو, یو, یو شیر دو پکے پاگئے کی یو زائے یو چیزی تصرف بھی ہے مشکل کو شا کرساز بھی ہے چیزی تصرف بھی ہے شکل کو شا کرساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر جی تصرف بھی ہے مشکل کو شا کرساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر شیخ سب د اللہ غریق و حمت کی وی پینکو اس شیر کو شایر سمیت دوار پہ نہیں جہنم پینکو پے کو یہ قران تو بابانگی دال وہ ہم سے کہلوارا ہے کہ ام يدبر الامر فسيقولون الله ام يدبر الامر اور وہ کہتا ہے کہ سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر ان یو بل شیرے دی اجی بخبر ادا پکېږي هغه کې نه اجی بخبر ادا چې الله کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے اللہ حضرت توحید نہ علاوہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے فانا للہ وانا الیہ راجعون یہود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا وستاپدی شریعت کی دوہ بغیر اللہ د دفعہ مشکلات و رپارہ یا د حاجات و دا, دا شرک دے حالانکہ منصر خود زمانے د سلیمان شریعت دے زمانه د سلیمان شريعت ته اغه کې نه داد غیر الله شريعت کې ثابت راغہ نه داد غیر الله او استیانت د غیر الله نه د سليمان په شريعت کې ثابت ته نه الله تعالی پیرادو کو چې دا شريعت د سلیمان نه دی داد سليمان عليه السلام د زمانه د شياطين او مخترعات دي د سليمان عليه السلام د زمانه د شياطين او مخترعات دي له حاضرې ايت تعلق د اغه اصل دعوه د بقره سره دی چې يا ايها الناس اعبدوا ربكم کو بګې الله تعالی لمما جاام رسرسول من خود الله کله چې راغ دو تا رسول جانب دا اللهنا مس كل لما مع کوم چې تصد کوون کو لما دغ مظامنو د کتاب دپاره چې دو سر نه ب وح نو غو فریق یوډري منله ځنا د چانه چور کې شوورته کتاب سی غوردوو کتاب الله د کتاب دا الله تعالی و رازورې مرستل شاگانو دنیا کان نه ګویا کله کډی لا یعلمون چې نه پویدل وکانو یعلمون ان هاذا الطرح حرام ممنوع چې دا طرحه دا حرام ممنوده ان هاذا الطرح حرام ممنوع چې دا طرحه دا حرام ممنوده وطبغوا ماتت له الشياطين وغلام الملك سليمان و ت بغو د تابابدار کړی وه ما دغا تتللو شاطیننو چې لست بهشیطانو وه غلهما او صحر د شاطین دا غما او صحر وخه جادوګ ته خلق خلک شیطان وه کوواله سلیته خلکشیطان و ورته و ت بغو طابدار کړیوه دوی ما دغا صحر تتللو چې لستبا شاطیننو غولماو د صحیر او لاون ک په زمانه د سلیمانه ل اسلام کې. وما کفره سلیمانو ا داکوفر نوکرې سلیمان ولاکن شاطین علیکن داغلهما او صحر کفرو د کاافران شو ی غلیمونونه الناس الصحر چې تعلیم بولکوو خلکو تهسهرا د صحر وما انله غلمل کې داما انله دا غطف دی په ما تطلو شاطین باې چې ت بغو ما, دا دا ما او ت ما انله داتابداری د ما تطل شاطین او تبیدار. انل کوه بغومه انزلهل ملینې د تا بدار کړی ما د اغ سریر انزله غلیمه چې تعلیم داغې ورکې شول ملینې وته بدار کړی ما د اغ سریر انزله چې تعلیم ورکې شو دو ب بړانو ته ب بابله په بابل خار کې بمبلبارې تللاک د ملکیخه ما ان ذلا غل الملكين پاغ تو بام بډانو بان لي بے باب بلا پ باب الخال کي هاروت و ماروت د يو بامبړ نو موهاروت اد بل بامبړ نو انو بامبړ وکافرانو مولاته ويغه بامبړ چاته وي وکافرانو مولاته وي نو دار ساهرانو موليانوغه اساس ور د ساهرانو اوسم خلق په هر دین کې دا په هر دین دا تعبیر دي په هر دین دا ته چايد خپل دین لوی بزرگ عالم ته فرشتو ويغه بلانه مولایزه پرشتہ ده بلانه مولایزه پرشتہ ده مېدا مولایزه برځه پیسو باپ کې نه کتلې او ني پرشتہ نه دره سړي زوی د پیسو باپ کې دیو کته کړه پیسو باپ کې او خان تا څنګه چيله شې لې کی د دې پرشتي ایمان بدلته نه کتلې ښه نازي تا نه پرشتہ جوړه کړی ده ته وایي کې جنتی مخلوق ده اوس جنت تراله ده جنتی مخلوق کړی ده خان واندو کته اګه دې نواب وړاندیو کته نه د دادا د لوی لوی دادا داس داس علماء چې خلکوي فرشتي دي خلکوي فر انا دې چندور لپاره دې نوابانو خانانو ته داسې نازکی چیلچې دي ماتاسو جی بس مدرسې او تاسو باندې د کوډره مدرسې روانې کی سریه هیڅ ضرورت نشته چې زرد دین د دین هغه یازه کچکول جوړ کوم اده دغه خان په کوسو یې ضرورت نشته ضرورت قسم د دین مونږه توهینو کړه د دی دې دین مونږ ته اوه وروقام لوی ذریعہ ده مدرسې د توهین بس وړلې چرتې چې جمعه ته نو بورډ لگے ده لې پلان کې هله کې جامعې سوق دی او سبا کې هیڅ شی په کې نه شته ان او زکات لویږي راځي د کلی ماشومان ورته راځي مخه زکات وزیر چې راځي مې به سوکې د کلی ماشومان ورته راځي چې زما د زکات به مخکمي وال سره تعلق وي نور سره تعلق د پرنيز زکاتونه اخلم غوا زکات منم نه نه منم نه نو ډېر پرم ما سره تعلق دي ډېر پر ساتلې مه ماته بدلخه مه بس ماته غو لیست راکې خا ا اف ترانس دې ماته تعلق دي نه غ ماته وخی ا به راته مسارف هم کوي خا مسارف راته یو لوی مولا مال راغه دغه سابق حکومت کې یو لوی مولا وین زکات دې وزیر ته وایي جی مالې بلډینګ دې لپاره 16 لাক روپي منځوري کړی دي سورې جی لاک انا هغه وزیر داسو چېغه به 40% کمیشن هغه ته شو پیسو 40% نو مثلا چې 10 لک روپې मंजूर کړي 4 باغ واخلي او 6 لک به مؤتمن لور کوله او د 10 خد به مؤتمنه په 10 لک غوښته. د 10 خد به غوښته په 10 لک ما نه ویږي 50 واړي 50 فیصد رانه واړي. 10 رانه واړي چې 8 به توړي 8 به ماته پرې دی د 10 به فسو کې نو ما هیڅ ستاده کې څه مشکل کوشای کول شم. ویږي کته ورته وي را سره کی سپه 35 40 کړه زاش. نوما ورته م مولانا اشرف علي صاحب تانویر احمد الله یو کتاب لیکلی غونای بے لذت په مختزر کتاب لیکلی څه غونای بے لذت نو ما ما د حضرت تانویر احمد الله دا کتاب نه دا دکړی دي چې ګناه نو بیا کمز کم دا چې ګناه کوڅه لذت خو یې کړه که شو نو ما دا ته ما باندې دا بے لذت ګناه ولیکه ما پاسخ وایې می خو واسه تاسو ما ځچا کولم ما ځکه غواڅه ته مې اوس چې سامې دنو غشته چې سام نوغه مولانا سره ته ګیلو کړو دې مونږه جی جمعیت کې موږ غدا څه ذلیل مو مناسب ورته خود شکر باسه شکر باسه اخلي ونيله نه اواليني اخيروغنيله ونيده شکر باسه اواليني نو مرته فري بي خو باسه باسه سوس مپه دي بيله زره ګناګه زم سره شي کې داس یو بد حال په دمل کې شو یو بد حال نو زه بلا خوف تردیدم چې کله زما حکومت راغې نو په مدرسې برا محدود کوم ښه کله زما حکومت راغې زکه په دمل کې 60 70% تجارت النتبور ده ساک ستر فیصد مدرسی اوکا مدرسه شتا بس کو بیلدنگ ده و ریجسٹریشن ده. ها جمعاتی؟ خواه. اچا گوڑن نمونه مخلقا؟ ها خواه. آغا سه گپو؟ خواه. انا دعا سه مساله ده نا. او خوشی اصده ده تربو ها وما انځ لالمل کیا چې تعلیم ورکې شو ګبان بړنوته ب باابله په بابلښار کې هاروته اوماروتو ومایقللیمانې تعلیم بنوورکو د دواو م نهښ نه چاته حتى یکوله حتى ی قوله د دواو بورته وې الله بعد ی قوله مګر پز د دی چې د دواړو بورته و انما نښنو فتنتون مونګ انما خبر دا دا نحنو مونږ دوچ فتنۃ فتنت محبوبۃ مونږه فتنه محبوبه یوخه انما نحنو فتنت محبوبه دا ترجمه مونږ چرته راوغه تفسیر د قران په قران باندې منفصلا انما اموالکم واولادکم فتنه ای فتنت محبوبه تن. معلوم فتنه محبوبه دا او اولادهم فتنه محبوبه حضر، حضرت عمر رضی الله تعالی د دربار ته وسړی راغی حضرت عمر سیمنارتو یو وسړی را رضی الله تعالی ان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وي او بي احب الفتنه واكره الحق زماجی فتنه ډیره خوخه او حق می بدیش ډیر زیات حضرت عمر خو جلادی سړیو او فورا نه ذهن به قرانی ایت تلالو چې والفتنه اکبر من القتل شرک د قتل نه لوی ګناه لو. ده فتنه له په سمانه مستعمل شرک هر قتل نه نو چې اوسړوي زما شرک خوخته نو لري په خپل مسلمان نه کوم شرک شو وایې مشرک شو نو مسلمان چې مشرک شنو بیا ورته مرتد الا مرتد سزا سن واجب القتل له ابي اني اقرا الحق زما يقيني ثابت امر دا ډير بدشي نو خدای يقيني ثابت امر دي پیغمبر قران دعقاي طول يقيني ثابت امر دي پیدا م ډير بدشي صحیح حرات عمر زين دي تعال شي حق الله دي پیغمبر دي قران دي حقايت دي دين دي نه او ديني بدشي نو دې څو ګرځې دو مرتد الا مرتد سزا سن نبصفران جلاد توي وهاتي بالسيف تورارا حضرت <تصفيق> علی راست حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماذا تفعل سقی اذا سلیم لوم کنه اورتے ولی ویدے مرتد شوی چو حب الفتنة واكره الحق نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتے ان لكلامه محمل صحیحہ ددر كلام یوبل خطا ویلوم کی دیشی جدی ب کافر اور مرتدم نشی اور قتل دونه بون بچی حضرت عمر ورتے ماذا هيا اغس شیدے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورتے ویدے و از ما فتنه اخورتي فتنه زما خو خاله اخورتي جو قسم دستا خو خاله زما خو خاله اخورتي توبه وبسه ويستا ولان نه خو عبد الله ابن عمر نه خو او ابو شحمل نه خو اخورتي ولي نه خو اولاد نه وي الله انما اموالكم اولادكم فتنه او دي وي اني نحب الفتنه زما فتنه خو نه دا فتنه خو لارچ خو خاله نه د عمر ورتي دا بل چی چی زما يقيني ثابت او مور بدیش واقرا الحق حق ما نه يقيني امور انا حضرت اله زي الله تعالی ورتي اغه یقین استعبدشی حته مرته زما غیقینیمر <سطور> بدشی ویاو وی غصده وی یقینی امر <سطور> دی او یقینی راتمن کې را د مرگ و عبد ربک حتا یاتیک الیقین او دغه یقینوم زما بدشی امستا بدشی ښه دغه یقین حضرت عمر رضی الله تعالی و حضرت علی ته وی لا ابقانی الله فی ارض لست فیها یا علی لا ابقانی الله فی ارض لست خدای دې ما پاغز ما چې پاتې نکې چې کم ځای رسالت موجود نه او علما وی لولا علیون لهلک عمرو یا خبر داده عمر نه لکه دا علماء دی جملې لمستنبط کړی چې لولا عليون کعلي نه وې نو عمر دې فیصله کې هلاک شو خو نو انما نحن فتنه انما نحن فتنه فتنه محبوبه حتى یقولا مگر پس د دې چې د دواډو بوې انما خبر داده نحن منغا فتنه محبوبه فتنه محبوبه فلا تکفر فلا تنکر تعلمه فلا تنکر کفر په معنا د انکار دی کار انکار مکور تعلم د دې څه نه وګوره یو خبر نن سره ورېخه رسول چې قران کې نېکل کړي لکم کسان چې قران کې نېکل کړي به سطور ستور کې نو ګوره مکمل چې زو سوام نه أغلي کې کني زبانه چې کافر کړم ځکه اوس یو ځای باندې خبره نېکلي نه بل ځای باندې لګي نه یو ځای باندې کېلي نه نه بل ځای باندې یو بل نه تصحيق وېخه یو بل نه تصحيق وې ځکه زب ځنه خبر نه او پمړي ورو مون کافر کړم حتى يقول انما نحن فتنه مهبوبه فلا, فلا تن کر تعلمهو فیتعلمون من اما پس دکو با دیخل کدر دوارو بامبرانونا ما آغا سحر یو فرقونا چه تفریق بیلاوست داغه پواسط بانه بین المرعه پمیز د شخص کے و زوجی اد جوڑی داغه کے نو مرعه پمانا د رجل نه ده په پمانا د شخص تا او د شخص اطلاق پر رجل و مرعه دوارو بانه کیگی اد زوجی اتناقون پر دوارو کیگی نا نو کل خضر خاون نتنگ گئی نو صاحر له لا شو مالا سوق کج د دې د اوسنه او کله خاون د خپل نتنگی خاون د خپل نتنگی نه هغه چاله لرسي چا با مر له لرسي مالا تاساویز ما یو کج د دې کټ نه مخوي اخلاص کی نو مر په مانادر شخص ازواج دو اولاد و ماهم بزواره نبیه من احد او نودي zarar ورکوونکی په دې سیر باندې اچاتل لا به اذن الله مگر په قضاء الله تعالی دو ماهم بزواره بڑا ور تولیکی چه فادر به خبر وکړه چې موثیر په جمله شيونکې ذات دا الله تعالی ده خو موجودګی د شونې عند السبب نو موثیر په دې زهره کې هم ذات د الله ده خو موجودګی د عند سحر د سحر موثیر نه دی سبب یو ښا لکملول کې به هر جاندہ د الله تعالی ده خدای استعمال ال سبب د پر قتل ال ښا استعمال ال ال د غا شي او سحر دادس شي یو اهم مسله ده نو سحر لغتا کله ما دق ولت فماخذو چې کوم شی ماخذ لطیف او دقیق وي خلک ورته سحر دي یو سړی چې د لاس صفای زیاته واسي جادو کردے ځکه ماخذ لطیف او دقیق وي د دې وجه نه امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې کله ما یعجب النظر فهو السحر لغتا کوم شی چې نظر ته عجیب ښکاری نه ته خلک سوې سحر وای ورته او اصطلاحا امر خارق للعاده اصدر عن نفس شريره بمزاوله اسباب ممنوعات في الشرع لا اغا امر خارق للعادبه حين النفس الشريره صادريجي ذلك مباشرت د اغا سببونه شوی چې اغا سبب په شريعت کې ممنوع وي او حضره شاعذ العزيز رحمه الله اغا فارسی کړې د ترجمه کوي د سهر چې حاصل کردن قدرت بر فعال عجيبه خارقه عادت بمزاوله اسباب خفيه بتوصل بجناب الهي اتنه کرامت وباش کنه بے توسل بجناب الہی د جمهور په نیس باندې الله تعالی په دې کې اثرات مزر اخودی په قدرته کامله دیو امام نووی شرح د مسلم کې وای چې د سحر څه حقیقتسته ابو بکر جساس زرذلګه امام ابو اسحاق امام شافعی حافظ ابن حزم ابو جعفر استرابادی بازه معتزله امام ابو حنیفه دا ټول وای چې د سا حقیقت نشته دا تنویح او فریب دی او امام رازي رحمت الله علیه وای چې السحر اسم لكل امر مموه باطل اسم لكل امر مموه باطل چې نه ول حقیقتسته لا حقیقت له او لا صباطلا ابو مظفر ابن هبيرا دا غيو کتاب دی الاشراف فی مذهب الاشراف اشراف فی مذهب الاشراف مصنف دی ابو مظفر ابن هبيرا او حافظ ابن کثیر تنقل کړي دی اغه د یو باب د خپل کتاب کې مناقض کړل دی اغه کې ویلي چې سهر د پاره حقیقت څه او ابو مظفر په دې خبره باندې داوا د اجماع کړل ده چې باندې د امت اجماع ده چې سهر د پاره حقیقت څه خو او وخالف ابو حنیفه فی هذا الاجماع امام سبذوره به مقصد خبرې لاسه پاسانه چرته مني او دې بلا سړې ده اغه مخالفت کړل دی وای چې نه څه حقیقت نشته ترته زمونږ پنځ حق دی او د دې حقیقت ده ابو اسحاق اسفراینی شفیده دی هغه وای دا سحر په واهمه د انسان دغه لبره اوستلی چې هغه استقلال به خیال زنده پروکی چې واهمه کله اولږي او خیال زنده پر مستعمل کی نومږید تخیل وای سوی ورته تخیل وای ورته او چې عام متصرفات کله اولږي متصرفه اولږي او خیال زنده پر د وړاندې لفظ بدل کړي چې متصرفه په داسې انداز ګرځول چې خیال ځان لپاره مستعمل کی نو تخیل وي ورته او چې متصرفو لګي واهمد ځان لپاره مستعمل کی نو اور ته قوت متفکره وای نابو ایساکس پراینی و کې سحر ناصر په تخیل دی او حافظ ابن حجر دا علماء و اختلاف پکې نقل کړی دی تخیل محض دی که حقیقت ولشتہ ابن اجر وای د امت پکې اختلاف دی یو عنوان لیکي مسالته قلب الماهیه ماهیات کې انقلاب راضی کنه راضی منطقيان سووي رو او چکه سر چاچی منته انقلاب ویللې ما هيات کې ان راضی انقلاب په ماهیت ممکن دی انده المناطق کې انده علي الشرق ها تشکیک خوزان له جدا خبر قلب په ماهیت کې راضی کנה راضی ماهیت د سیمه انقلاب کې کנה من انقلاب کېږي و سهر ته چې چا تخیل ویللې دی ناغي و چې دې سره ماهیت د شي انقلاب نه راغله له کله په دې په دې په مېلو کې راغلی یا راغلی وای سړی نه خارج نه تخیل محض وی سقل به ماهیت پکې نه راغله او کم علماء چې وایي چې نه تخیل ماز نه حقیقت ولشت نه غي بیاوم وایي چې حقیقت ولشت خو انقلاب ماهیت پکې نه راځي بیاوم او تایید وایي زاند پره قران ایت يخيل من صحرهم كان حياه تسرى يخيل اليه من سحرهم څنګه دې ایت چاته ان چې دا ما راندي ومن دی وایي خو رسره وراندې دی بلګه راځي دا رافلته پر ډېر دا ډیر رسان کار دی چې په ماکه کې را پوسکی حالانکه د حافظ امتحان نه غره چې پدې دا حافظ ریورس نه صحیح ژوند حافظ کې ګور ریورس ګر نه دلته مونږ یو حافظ مې راکومته بس هغه ترایې کم یو کوي یو سره از خود ځان قربانه ته وړاندې کوي ډیر شه دی ټول جمعاتونو کې به یې کنه زمونږ په دې ټول کې یو رمضان کې خیراتیا فزانی بس لګیې تل قرآن وایې نه نزخ للسم شلش به کوه او بس مونږ هم شلش به کوي مونږ سلامش باندې تراویح اتمکو او په دوريشت مړل باندې بعد بیا تفسیر ختم کوو بس پیغامو شو صحیح شو انا دلته یو حافظو بلوچستان نه غو مونږ ترابې کوله یو بل حافظ ورپسې په خوره ولاړو موږ نه مالګن خدي ګند نه ورپسې نو د دې چې په خطا ش خطا وشه نه غو ورپسې ورلګیا شو ور سره بل لګیا شو خدبه په فتح نه غفته دې بوڑان ورسلو کېدو او داغه فتح نه غفته نو بیا بدلته تمبو کې بمورته خو حافظ خو لري خورکا خو چې دې فتح در کوي فتح هغه مګ د پولی رازانه په سیمبل ګرو او مایل زه ارته هو څه شم لښو کوم نظر څه چې تر دفه ته ام ناخلي ما ته وای نه دي خبر نه ده وې دا خبره مسلمان ده چې زه خطا شویم دا خبره مسلمان ده چې زه خطا شویم خو وې دا خبرم چې مسلمان ده چې د دې مال فتره نو دیمه ډیر پنګا بنگا اخته کای نو زه خطا شویم خو ټول خطام نیم چې دغه نه راو نه پويګم وې زلګیاش پګښتمه کيم دیمه راکیش ته په پته خو زه چې دا دم بیرنا را وخی و زه زه سکه ناغدم ناغته مې مو خدای دې تنګ بروک دا ټول سره په تاور کې و زه کوجی ګار روانم زه خو شي دیونه قتو او خلک به روسو تنجلي وي زه هم چې روان دي شنو کړش پګیشته په دایش پګما کړ روان شاته چروان شه خو چروان زی دی په مخه نه بس مونږ داسې فیسبوک هره چې په یو مخرووانیخه کله مونږ ته داسې افس په لاس راشي ابلورواله زمون مرګره و قران ته ټول الحمدلله تر وناس وروي نور په صف فاتحه ولا نص وداسې مسلسل روان وکړه ډېر پوخیادو ډېر پوخیادو او زړه داسې افسوم نیم قایل چې هغه تراوی کوي نور مونږه مونږه ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته نه نور خو یې باندې پوډم چې سوي خو ما مای د سورې یاسین به پکې صحیح کوم د ماوي چې سورې به قران خلاص ما به سورې یاسین صحیح نه کړه زګه چې په څه پوډل شو سوي نه هغه څه دیو چې قومنګ اوګد یعنی هغه اوګد ختم کوو شرف به کې کوو مسلسل بس خو له ګیې داو فاطمه ها بس مدافسه افسه پتاه باندې مونږه صحیح بګن داو در باندې نه دا مځب دا مختار د امام راغب سپهانیوم دی راغب وي چې انقلاب په ماهیت ک نی راغلی. انقلاب په کیفیت کې راغلی او تغور په مزاج کې راغلی بس. کم فیصور المرض لکه سری اتب ی شي د د ماهیت بدل شوی د اوس حوا ناتیکنی پاتې مریض انسان محموم انسان بیمار انسان د حیوان نیک نهدي د جروغ نه حیوان نات کو اوسې بییمار صرف په حیوان پده شو ک ناتق دی نه په مایت کې ق دی راغلیکیفیت او مزاج ک فرک راغلی دی. اوغ وای چې فغوش او. مثلا المرض دا راغب د تحقيق ډیر خلقه او حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله هغه وای د سحر د پاره اثر شتا یقلب الانسان من الصحه الى المرض سره د صحت نه بيمارايته بوزي او شاه سي رحمه الله له فرمایو هاذا هو اصل مذهب امامنا د مونږ د امام اصل مذب دا دي هر چی معجزه را هغه سره قلب د ماهیت راځي دا فرق د او د معجزي مېسکي چی معجزي سره یعنی دا موسی علیہ السلام امسان مار جوړ شو نو دا غی ماهیتم د ماروخه دا, مارو دا غی او چې بیا به ورتلاس کو امصاب ته جوړ شو نو دا یزان له دیمه معجزه وا دی وجهنه مونږه آل ته وایو چې دا یواز امسا ولا معجزه دا یو نو امسا مار تک انوټ کیدل دا یو معجزه او د مار نه بیا امسا جوړیدل داځه حتی که موسی علیہ السلام ورته بیا نه لاس کوله هغه مر به مارو خپل تبي مرګ باندې به دخه هغه مارو هر خوب مار اغه بیام ساده کښو چې موسی علی السلام ورتله سورواج او یو فریق د علماء او داسې ده اغه وې سهر د پاره تاثیر د هم کفیت کی هم په ماهیت کی او دای دلیل نیولای په روایت د حضرت کعب الاحبار کعب الاحبار يهودي مسلمان شوغ لوې صحابي وې حضرت کعب الاحبار احبار ورتلیم د يهودیت استلاوه خبر وې يهود او عالمته لك ابو فوی دیسان مولات اغه چې لو لا کلماتن اقولهن لجعلتنی اليهود حمارا لولا کلمات اقولهن لجعلتنی اليهود غیبذ په سهر باندې د انسان نه به کنورت کړم خارطا او فلاسفه وی چین انقلاب په ماهیت د قبيله د محالات وسخه ده او منتقيانو خپل خبري اصلاح کوي انقلاف په دا, دا امور محاله او وسخه ده ماهیت قلب مرز یو بل عنوان اقسام وسهر ش عبدالرضی سیب دیار ذکر کړی دي او هغه وی د دیار له سوال او خلاصه حاصله جی غیر الله متصرف ده او غیر الله عالم ده علم محيط ته په مغيبات وباندي دا ورلا کې دي د شركت حافظ ابن تيميه دا غيو کتاب دي القاعده الجليله لکه تاسو ابن تيميه صاحب رحمت الله عليه نه نا خنفرت نه کوي ښه خصوصا افغانان دي دی باپ کې درتي دي حافظ ابن تيميه رحمه الله ډير لوه عالم ده ته فرضات دي تفروذات درچي موږ په راتګ کې زموږ دا په ضابو په راتګ کوه موږ خپلوساته زه تفروذات نشته شیخ زید پندای باندې دا په مونږ را دکړی شيخ څه تفarod دی ښه دا شیخ څه تفarod دی نا غال قاهره الجلیله کې لیکل دي چې حاصل د سحر ندا د غایبانه د غیر الله امام راغب ابن خلدون دا ټول ولما انواد سیر ذکر کړي او هغه وی چې دنیا کې د ټولنه قوی سحر دا د کلدانیینو کلدانیین قوم به او د اهل بابلو وما ما انزل علی الملکين ب بابل هاروت او د بابل نه د دنیا کې بل ذہنو او دایز دا دکړو دا د دا شهر د هاروت او ماروت نه او ابراهیم علی السلام بابل ته چلی غل شو د تردید د دغه کفر لپاره دا لګل شو حکم د شهر امام ابو الحسن ما تریدی وای چې کدا کلمه د شهر متضمن وي شرک لا چې ستانت پکې کیږي د شیاطینونو او د ارواخ خوبيسونو یا تعظیم کیږي که تعظیم صفات الله بیا دا کفر ده او کدا نو بیا حرام او کبیره مسلم ابن شحاب زهری لوی محدثه عمر ابن عبد العزيز هغه وای دا ساحر که مسلمانو نو د حکم د د قتل تک دې مور ته تشه ودی او که غیر مسلمو نو بیا حکم د قتل نه خو کافر او کفر کینو کافر ايمان سر الله علی فرمای چې دا مسلمان ساحر دنه بطلب د توبه ومنو شي کوله بس قتلوله بشي فتاوین دی که یو مسله لیکل د عالمگیری والا <تصفح> جعلوم درې قسم دي په اساسي تقسیم باندې یو علم نافع په اعتبار د آخرت دا واجب الحصول له یو علم نافع په اعتبار د دنیا مالم یزر بالاخره دا جایز الحصول له او یو علم واجب الاستناب وهو علم السحر یو بل عنوان الفرق بين السحر والمعجزات هناك امور الارحاس سواد سره الارحاس هل کرامه المعجزه الاستدراج تعريف بکرامت خرق العاده يصدر على يد مؤمن تقي صالح اذا کرامت ویله شي ارهاس خرق العاده يصدر على يد نبي قبل بعثته کی پیغمبر لا پیغمبر شوه نی او خرق عادت کار کیږي تبي او ایس ارهاس خرق العاده يصدر علا ید مدعی النبوه الى حین فتح باب النبوه سکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نباد کچا دعوت نبوه تولا خرقی عدد تھی سادر شنو موجزه غلق دباب النبوه تشوه او استدراج خرق العاده يصدر علا ید کافر او فاسق فاجر اس فرق بالسخر او دو موجزه سدی هو فعل الله بدون توسط الاسباب يظهر علا ید مدعی النبوه واما السحر فانه يظهر على يد الفساق والكفار وإن المعجزه والكرامه ليسا بفن يتعلمان فن فن النبي تجي معجزه بس ان جت هذه لغايه او كرامه بنا ان جت هذه تجي نديو كتاب دي جي ده بيزكيواما السحر فانه فن يتعلم ده غير ويتو बराबर كنوب او وَمَا أُمِرُوا بِزِوَارِ النَّبِيِّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِبِسْمِ اللَّهِ أنو دوی zararorko ko pade sehrbane chaat maghar pa qaza da allah aw be ta'sireh we ta'allamuna ma yazurruhum asdaqo دوی ashe che taklif zararorko دوی tawala yanfa'uhum aw nafin warkudo دوی tawala qad alamu akham khadu po lamanch al bata'su kistara'a ikhtara ikhtara چه انتخاب د دې شهرو او فد دنیا مال نشته در پاره فل اخرت پاره کې من خلاق من نصیب او حظ ولا سما ما شرو بي انفسهم ا ډير ناكار ديا غ شرو بي انفسهم باغو شرو او شروه به ثمن بخسين درايو محدوده باو بي انفسهم چې له خرڅ کړه لو كانوا عالمون کا دوی پوي دې ولو انهم امنوا كشريد ایمان ناوړې واتکاو ازان بچګړې و د شرک نه لمصوبه تم من عند الله خير نصواب د جانب د الله تعالی نه دی به تر دی لو کاش چه د هیلم له له الحمدلله رب العالمین راجیم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل الصلواتك بعد المعلوماتك وبارك وصلي وسلم وصلي عليه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راغنا ذا يا ايها الذين امنوا ده دي تعلق ده لما جاءهم رسول من عند الله سر بهان ديكم استدلان چې دا خو ثابت ته بشريت د سلیمان کې او تاور لرت کو نو اوس بدای په تاسو کې دا سه کليمه را اچ کړي چې هغه کليمه بموهمد شرکوي نو ور پسې رستور روان دي ما یو دو کفرو د دې تعلق د لا تقولو را غنا سره دي چې يهود او عيسيان دا مسلمانانو د پاره خير نه غواړي په هر یو رسم کې به س شيطانت مرادي بیا مانن صح من آیاتین دا ثابتای چې کلمه در احنانه مون تاسو منکلی خددی بدل کې در درته خود چې انظر نه نو ثابته شو دا خبره چې خالق مالک الله تعالی دی او ام تريدون ان تسالو رسولکم د دی تعالکم در احینه سره دی چې قوم موسا اغه یم رسول مشرکې خپل کړی نو کافر ان شیو تاسو شرکې رسونه مخبلوي او ود کثیر من اهل کتاب چې کافران تاسو کې کوم رسم جاری کوي تاسو ایمان صرف کول غواړي واقعو صلات امور ضروری اې درته وخدل د تحفظه نه نوس نه پاره نووس امور شرعیه درخی یادويم دا ده چې وړاندې اووی چې نه دا غیر الله ته غایبانه مکووي زکات د په مشکلاتو د پاره نه دا دا کوم عبارت دی او عبادت د غیر اللہ دا شرک دی او حکم د الله د اقیم الصلاۃ علی اللہ چې عبادت به یواز د الله کوي تحقیق د لفظ درا یو دا چې دا تک د راغونت نه نون پکې د اصل کلمه نه دی په معنا احمق سرا خو بیا په صورت د ندا کې بده او یا راغنو کوئی اصطلاحا مفرد معرفہ مبنی په زمې باندې منادا مفرد معرفہ یهود بخپل اصلی پځ میبانه بیا لا تقولوا راغنا بنو لفظ راغنا راغنو نو دا کوم مهمه وا چې دا ماخوز د راغینه مؤمنانو ګڼله نو اصل د راغینا شکني دا راغی امر د مراغات تا او کلمه د نای مفعول ل راغنا زمونږه لحاظ وکړه او دریم دا چې دا لغت امر له اسلام ته وی راغنا زمونږه لحاظ او مقصد ده يهودو دې د معنا نه و بلکې دا سبو شتمه مرادو نسبت د حمق مرادو نبی عليه السلام ته تحقير او تذليل مرادو نو دې سره الله تعالی د يهود مزاج خود چې د هغه طبيعت دانه چې په خلقو د هغه دین جوړوي د اسرائیلی افسانی بانه چې مونږ رات کول دې وځي چې يهود همیشه واکه تړلي پیغمبر پورې د ځانې جوړه کړی ازم مونږ مفسرینو د خدای سادهغان بس راغستې او لیا اولیا نیکان خلک ته نیک سره پخپل دروغ نه وي دی ویګی نه بل څه کوم نه وي نیک سره پخپل دروغ نه وي نه دی وی چې دا پیرون دروغ نه وي یا اي الذین آمنو اومنانو أم لا تقولوا راغنا موایتا تاسو راغنا راغنا موایت وقولوا تاسو انظرنا اجر منتا واسمعوا واسمعوا واسمعوا ما נאمرکم به چې کوم شی باندې ارتمونګه کو دا دا وللکافرینا کافرانا جزاب دردناک تے ما یود الذین ما یحبو <تصفح> محبوب نہ غنیا کساں چ کفر کڑے دال کتابنا وللمشرکین ان المشرکان انا ينزل علیکم جنازل کرشتا سبانه سخير جانب طرف تا سنا الله تعالی خاصکی پر رحمت قلبان اغه سوچ خوخیشی الله تعالی خاول د می ربانا یلوید ما ننسخ من او ننسيها ما موصوله دا. ما ننسخ من ايهن ااجه منسوخ او مونغه دس حکم نه او ننسها او ننسها بلا حمزه او او ننسها په حمزه سره نو بلا حمزه متضمن د معنا د ترک لا مستلزم د معنا د ترک لا نو معنا التزامي بي او نتركها او په حمزه سره په معنا د تاخير دي او نو اخرها ن اتے رات تل کو په بهتر دې يا مصل دې علم طالم آياتن پويه کې چې الله تعالی په هر ژبه قادر دی علم طالم آياتن پويه کې الله تعالی د پاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکې دانش ترې تاسو د پاره بغیر د الله تعالی نه سوق دوش ولا نصير المل ام تريدون ان تسالو رسولكم ام تريدون ان تسالو رس ان الله له ملك السماوات والارض د د تعلق د راغی سره دی چې راغناکه د مراغات نه ووای نو بیا کېږي مانا د محافظ نگهبان ګبان بیا مانا کېږي محافظ نگهبان او محافظ نگهبانم ګبان هم یوا الله تعلا دی له هوملکو سماوااتې رز نو بیا کلېمه مهمه موایي د کو هم تېدونړان په سلوره سوه رسولکم آیاتا تاس راده کوي چې سوالو کوي د پې غم کما کم مایله موسا. لکه سوال شو موساالله اسلام نه من قبلو مخکدهدي ففرو ومن تبددل کفره چا چې تبددل د کفروکو بځای د ایمان فله سواسسبیل اختاء طرق حق خطای لاره د حقده کكثيررو من عال کتابې احبه محبوب ګنې د دی ډیر دا کتابونه لو یارودونه کوم لو مد دی لو یارو من بعدې ایمان لا یارو دوونه کوم ارتدا د کوم من بعدې ایمان کوم کو ستاسو ارتدادې محبوب ګ نه او بعد لیمان به څنګه کاافان کېږي به ااجرا او رسومې شکی اطفیکم حدم من ندان فوسیم دجه د حد نه چې دله دوی زونو کې پس داغې طب نه لوملحقکو چې ظاییرر شوې دوی تههک فافو تاڅخفه کوي وسپښو او راې جمیل کوئ جلا حتا چې راتللو کې الله تعالله په عمل خپلبانې بلکې تعاللیفی هم امر به کوي بلکې تعاللیفی هم چې سره ک تالو کوي تاک سره الله تعالله پارسیزبانې قادر دی وه قی مولاته او دروي موور وما تو قدیم وان فوس کوم څخه مل چې کوي ځانو خپل دپارهته قدمو مع د تعملو خوتابیر په تقدیم تقدیم کېږ غعمله. يقدم صاحبه إلى الله ذك عمل دعام النولان دي الله تعالى طرفت رواني لأن العمل يقدم صاحبه إلى الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ممي بدافنز دا الله تعالى الله تعالى, تعالى. پاچتا سيا ملك ويلدون كده وقالوا لن يدخل الجنة دا وقالوا لن يدخل الجنة آية دا شكوا دا, شكوا دا. داوا ده یهود و نصارا و چې جنت زمونږه استحقاق لري نه الله تعالی وی چې تفظلا دا استحقاق د من وجهول وجهه لله ده پکې به روايت تفظلا دا استحقاق د من اسلم وجهه لله ده وقالو ايده الی ان يدخل الجنه پای جز من جنت تا مگر انسو کان هودن چې یهوديان او نصارا یا يا عیسايا مده ته مونږه مساله لیکل او اصول وکي ذکالو برسبیل تقسیم دیخا ذکالو برسبیل تقسیم دی او دا زکا چې يهود د نصارا او د ایمان قائل نه دي او نصارا د يهود د ایمان قائل نه دي نو چې څوک د چا دا ایمان قائل نه دخول د جنت داغه د پاره نه وایي څوک د چاره قائل نه نو دخول د دا جنت داغه د پاره نه او دلیل د دې خبره د غروسو آیت دی چې وقالت الیهود لیست النصاره علاشئن وقالت النصاره لیست اليهود علاشئن يهودیان وید نصاره دین نشتا او نصاره وید یهود دین نشتا نقلول داقول بر سبیل تقسیم دے مانا دا بر سبیل تقسیم دادا چو وقالت اليهودو لن یدخل الجنه الا من کانهودن ویقول النصاره لن یدخل الجنه الا من کانه نصاره حاصل بیدای خواه دا غی خبره اتفاق نو چېله منکانه هوود صاره. او د ووجه. دغه ننفسې ن د تقسیم فاده کوه چې لن یخله جننتته الله منکانه هودن ونهه نه لن خله جنته الله منکانه هودن او نه او کلې ده او دځان له تقسیم ف د کوه چې داواندنې قل د یدو او دا روستې قل دا د ناره او. تیل کامانې و هم دا ارزو ګانې دو د جمع د امنی تون ما تخدڅو. ارن البهيميه قوله توات توایا هاتو برهانکم هاتو هاتو ایتو ا اتلوکای ا اتلوکای برهانکم و دلیل خپل مونږ ویلی برهان ده نفس کلمه سخي خی نوبیا ده برهن نه ده دلیل موضح مبین تا دلیل موضح مبین تا ویل شی او قانون پک زیادت وی نوبیا ده او برهت پا مانا دا قطعه ده نو بیا برحان دلیل قاطع لیل خصومت توله شی دا سی دلیل راوڑه چی جگلہ ختم کی قل ها تو برحان کمرات لدو کئی پا برحان خپل بانده او برحان پنیز دا خوکم آو برحان پنیز دا خوکم آو اس بات دا دا دا دا دا پا مقدمات و مسلم او بانده چه مخاطب تا دا سی دلیل راوڑه او دلیل دا دا سی مقدمات و نمرتب که چه مسلمای پنيزه مخاطب باندې نو حکما بیت ابورخان وایخه مثلا منکر حدیث منکر د حجیت حدیث کتاغه توای چې بای حدیث حجت ته پشره کې هلکولی حجت ته اتور توای چې نبی علیه السلام فرمایلی دی, دی چې انما اوتیت القران ومثله معه ماته قران را کړی شوی دی ا مثل د زما حدیث را کړی شوی دی نو د حدیث ته مثل د قران وي نو دا قران حجت ته دا حدیث هم حجت نه ناغوې انما اوتیت القران ومثله معه دا ځان حدیث دی دا څه دی دا حدیث خو په حیثیت د حجت ماته مسلم نه دی نو تیب اثبات د دا دا داوود دا لپاره ماته به تورې دلیل څنګه پېښي صحیح شو نه دی تاسو برهان نشي ورته مخاطب ته برهان پېښه او هغه ته دی چې حدیث دا حجت د شر دی الکولی حجت د شر دی چې دا حجت د شر وی او انزلنا اليك الذکره لتبین للناس مانو ذله اليهم ادا تبین پیغمبر کوي په حدیث پلبانه ادا له تبیینا دا وظیفه د پیغمبرو ګرځیدا او ست قرانی ایت چې هغه مسلمان مقدمه ده له مخاطب په نسبانه هغه به په توری دلیل پېښ کندي ته برهان وې شي خلا بلا من اسلم وجهه لله بلا يدخل الجنه بلا يدخل الجنه او داخله به جنتا عمل اغسوک اسلم وجهه لله القاد لله اصلا موجه لله مانا انقاد لله جه ملقاس ده الله تعالى ته او ده ما مانا اذا اصلا موجه لله اخلص عبادته لله جه خالص قبال الله تعالى لپارا وهو محسن الاحال داله چه ده موحدو اعلا درجة ده احسان عقيدة وهو محسن الاحال داله چه ده موحدو فله اجر ثابت ذر پر اجر د پنځ دربد د ولا خوف علیهم نبیر دوی بانی ولا هم یحزنون نبدوی فکر من دیږي وقالت اليهود نو ولا خوف علیهم د خوف او خزن یو فرق مونګه کړو ا خو دوی مونږ ته پکې ولي کوي ولا خوف علیهم ولا هم یازنون ولا خوف علیهم دا جمله اسمیه ده چې دا خوف د بانی نه ماذکیو نه به حالن وی نہ به استقبالا وی او هر چی دا خوزن خزند نو دا به دبان استقبالا ني ولا هم یحزنون قیمت کې بنی او هر چي حالم دي يا په زمانہ مازي کې دي نو دا خوزن د ثابت دي په مخلوقاتو د الله تعالی باندې چې کاش چې د ټول مخلوقات مومنان شي او عذاب نه الله تعالی خلاص کي مازي کې ورته هم دا فکرو حال کې ورته هم دا فکر دي او صالحه اخرت اخو د ایمان بر ورو محل دي نوอัลตะبدا فکر نی ورسره دیو جنہ تعبیر پہ حزنون مستقبل بانے کو زکہ مزارع حقیقت پہ استعمال کیو مجاز پہ حال کی حقیقت پہ استعمال کے دار محققین و مذہب دے امجاز پہ حال کی ار جمهور و مذہب دے چہ حقیقت پہ حال کی او مجاز پہ استقبال کی صحیح شو سنگہ خوش کولا دا وسنے نقطہ سیو لگے دا ہا دا وسنے سیو لگے دا نو دیو جنہ ہر متصیر فرمایلو بس تین نظام الدین طلاڑو مولانا محمد اے طالب او ماغه ملاقات د پاره تلم نوولین لیا سیبر احمد الله د دیوبن طالبان چې بتلن د خدمت په خپل لاس باندې کوخه د خدمت به خپل یې مېرې مادره علمی سے تشریف لاي دا زما د مادره علمی نه راغری دي کوم ځکه سړیس د کړو کی دا غزه سپېورتوم محترم ښکاری دا غزه سپېورتوم محترم ښکاری د علوم حقانيه اوس هر څه او د سیاسي فکر په اعتبار هر څه چي مونته درو دیوار یو یو 40000 دقابله احترام کواری ځکه زمون مادر العلمي دي مونږ دکړه پکې کړی دا سچېونه د هغه د وجیو دغه سيو نه دا د هغه د وجیو پای سګ بوسې جنون خلقو گفتا ایچی بود گفتوغه ای سګه در کوې لیلارفته بود نو د طالبانو ټولو احترام کوو و دار العلوم نشکمرغلی دا ډېر احترام کوو دا زمون د مادر العلمي مرغلی دي مولانا علی اشرف نور الله له دار العلوم دې بند طالبانو ډېر احترام کوو و دا زما د مادري علمی دره قریدي ما د استاد د کلی نه راولي ما د استاد دا آ, آ, آ, ا داز اميشه طالبانته آم. وان بتا استاد د چي فلسفه کې هر څه چي وي د دې خرولي ني او چې دستا او استاد نه نوстаў سره دورا عقيدت پکاره چې داسې سړی لا دنیا کې نه پیدا ښه او چې سو پره دا عقيدت نی پیدا نه فائدہ او استفادہ کیږي نه ځان مستلې کوخه فائدہ او استفاده دا موقوف دې په دی چې ستا په طبيعت کې دنه انفعالي کیفیت پر راشي او انفحال پیدا کیږي اقیدت سره اجسو پرې اقیدت ني ترغه یې فاده استفادانې کیږي حکیم او ډاکټر سره د استار اقیدت پیدا هغه د تاله د دنیا د ټوله عال د وای در کوي ستا بیماری به نه ټی کیږي او کوم سری سره د اقیدت پیدا شو چې رده نه پوهه ډاکټر او حکیم دنیا کې بل نيستا نل تستا طبيت کې انفحال را برنګښته شي او چې انفحال برنګښته شي نهغه د بیا ګلاس کې ساده بدل کی وال دامز داس د دا وای جوړ چې دې ته بيماري او ستاین را بيدار دي بس طبيعت فورن قبول کيود به بيمارې ازاله شيخه د ټولو نفساني کیفیت دي د ټولو دو جن زمونږ را اسلاف د بيدخل اساتيزو اکرام او احترام کوه ا تر کو امام صاحب رحمت الله عليه امام, امام و انیفه رحمه الله اغناس د درس ته ان یو سړی پلارته دې چوڑې وې سپيو ورته سپيو ور مهمان سنت الله عليه احتراما ور تفاصل اسینه باندې ور خو دې دا چوڑېو امام صاحب رحمت الله عليه دې زمادي يوي مسلې دنا مایو مسلس دا کړی دا ریسه مسلایز دا کړی دا وی مالیکل دا مسالہ چې له دې سپهین البلوغ کله نو اده ته مې چې له سپیده بلوغ علامه سره څنګه وذ سپیده بلوغ سره علامه ځې پويګ زما خو سر ستاله ټي چړې پويګې مې دې چړې راته وې چې دې کله خو چې ته کې په دیوال ممتاز راپې دې بیا بالغ شوی ښا چې څو پر دې نه نلکه د خري ولادي د خپې نو چې دې همو ممتاز کي هچ چې ته ښا اي الله داسه نرسو اما خمو کوټه کارې دا ا شافي صاحب سبق و انا داس یو ځک پاسې ده کی ناشته بیا و ځله طبق سبق نه فارغ شه Taliban وي تبوز کو جیتاسو نن ست تکلیف وینا ما دوستاز نو سه دای بابا کور ده مور ورده کور ده نو استاذ نو سمې دل تر غلو انا زو دوستاز په احترام هغه د کوټه باندې منډي والي هغه ته داسې و چته دمخه نجسو پورې موقعیت نه پیدا په هر باط کی چر چانه چې کفر هم زو کوینو الا بيز کوی چې عقيدت مو پیدا شي او کا عقيدت موني پیدا نه سه بس داسلې کړه درمسال کې ختمه کېږي کا درمسال کې اوس په دې مدارسو کې الله دې رحم وکړي کله چې د زکات مردا لري پیسې راغلي دي مال تر طالب او استاد مېس کې د عقيدت آرښتا ختم شوې ده ختمه را کنو ده ختمه زکه طالب په زين کې دی خو مدرس تنخالیو د سبق باندې وژنه څوک ملا کېږي نه څوک ملا کېږي نه بس امامان پیدا کېږي خو ملا او امام کې ډېر لوی فرق دی چې د امام د ملا مېس کې نسبت دی د امام د ملا مېس کم نسبت ما عموم خصوص مطلق ته که عموم خصوص مانوجه ماغه ته تقابل تزاد دی معولی میچ مولا مولای دی په امام سجای هچ امام امام یاند مولا سره تعلق دی یا مې دایم مېسکې تقابل تزاد دی حالکه رسل ف زمانه داته چې امام او مولا دایو بل سره مترادف ښه دایو بل سره مترادف نه ترسم سره ده او خطیب سره ها وی مولا علیہ ابراہیم تعالی علیہ السلام شپوا ناغه و ټولش په داسې جړل له کماصوم چې جاری مې ما تقاضات وکړه چې حضرت اپ کو څه تکلیف ورہیې وي ماته چې بیٹه اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے مې نه کل دهلی کے بازارونو میں دیکھا الله کی مخلوق دوڑے دوڑے جهنم کی طرف ځه راہیې تقله مخلوق پمنډا منډا دوزخ طرف روان دي وې کیا قیامت کې دین الله الیاس سے پوچا نهي الیاس نه مخته تفوس کې قیامت پر چې د مخلوق اصلي ایمان سره وای مومزره کې دار الی چې د مخلوق دوزخ طرف روان منګ او خدای دې د دوزخ نور پاو خو اچھا کله نو الله تعالی او خدل چې ولا خوفن علیهم ولا هم یحزنون چی حالن او په ماځکی دای ته دا اخزن ویچ د مخلوق له دوزخ تروان دي حالت د قیامت ته هغه د ایمان تصور دې سترکه خوزن ختم دې وقالت الیهود ليس تنصار غلا شیئن یهودیا نو این ند نصارا غلا شیئن علی دین متعدن به پا یو دن قابل اعتماد بانی نصارا ہوئے لیست الیہود و علاشین و او محال دارے چه دا یهود نصارا دوالا یتلون الکتابا الولی کتاب کزالکا دارنگی قال اللزینا قال اپمانا دو یقولو دے کزالکا دارنگی قال اللزینا یقولو اللزینا وی اغا مشرکان لا یعلمون چن پوئی گینو دا لا یعلمون وصف دا اہل مکاو لا یعلمون او وصف دا اہل مکاو دے لأنهم کانو لا يعتقدون ولا شيء من الدين القائم ليس الكتاب مدام نو نو دیتلای علمون وای مسلقه لهم پشان د ویناره د یهودو نصاراو فایقولون ان المسلمین ليسوا على شيء تمشرکین مکام د د پشان خبره کین نو سوې چې مسلمانان ليسوا على شيء ندی په یو دین قابل باندې الله تعالی يحكم بينهم يفصل فیصل بو کی مځرو کی پروردګ قامت پاوه کی چې و دوی چا کی اختلاف ګورو و مم من ممن من منا مم من مساجد الله من استفام متضمن معنا د نفلا من استفام ومن من لا احد ازلم نستدیو ک ظالم ممن د اچانا من منا مساجد الله من منا مساجد الله من غنا مساجد الله چې منکی خلق د مساجد د الله تعالی نا اي ذکر فی اسمه داي تصوير دي چې يا سي په دې کې نوم د الله تعالی او سغافي خرابها اكو ششد کړي په خرابيا په خراب د مساجدو کې او سغافي خرابيا اكو ششد کړي په خراب د مساجدو کې نو خرابو المساجد عبارتن ان خلوي ها من العباده چې د عبادت مخالشي دغه مساجدو خراب دي او عبارتن ان خلوي ها ان روح العباده عبادت ب پکې وی خو روح د عبادت ب پکېنی رسمي تور ورته خلک زیرازي او خلو د روح د عبادت نه عبادت تر دې نه به الله تظهره به الله یظهر اثر ال عبادت فی معاشرتهم و معاشهم چر دای د جمعه تو علي عبادت اثر وا دای دا په معاش او معاشرت کې ظاهر نه ښه دای دا معاش او معاشرت دا په ټول بی دینه باندې رواني همون زونه بکی او درې ما معنی آره کوم چې حدیث کې راغلی ده کې مساجدهم عامره تون وهي خراب عن ذکر الله قیامت یو علامه نبی عليه السلام و کوذو المساجدهم عامره تون جمعه تو به جسمانی اعتبار سره خيسته خيسته آباد وي وهي خراب عن ذکر الله اولئک ما کان لهم داخلک انشدوی د پاران يدخلوا چې داخل سي دې مساجد الا خائفینا مگر په حالت کې دوی ییری کې نو ما کان لهم الا خائفي دامانعين په آیت کې اهل مکه داولې کوي ورته دا اهل مکه منعو رسول الله و صحابته ان العمرة عام الودبيه په حدیبيه په کاله د عمرین نبی عليه السلام او داغه صحابه منکل نوځدې به پاره حکم داو کافرو لپاره دا الله يدخل المسجد الحرام بعد غمهم هاذا د حجۃ الودان بعد دوی باندې مسجد حرام او زمين حرم ته نه وتل نه راواشو مسجد الحرام او زمينه حرم ته اوس هم کمزانه چې حرم شروع کی گی. حرم شري چې کمزانه شروع کیږي نا غزايه پدي روډ باندې پورت لګېدلې پروہیبټډ اريا فارنان مسلم علاکه ممنوعه د غیر مسلمو د پاره پروہیبټډ اريا ريستريډ اريا فارنان مسلم الاراوی الممنوعه لغیر المسلمین چې دې دې نه رواند غیر مسلم د پاره نه روان دي نوس مکان لهم ان يدخلوها بظاهر دا معلوميږي دای دی غیر مخوفنه نه نوځي او که تخويفي هوشي هداي په يري نو بيان نه وتل جائز شو حران کې جائز دي کيو کافر په يري ټول دي دا داسريګ دي نو بیا مونږ حرام ته پریدو نه به پریدو نو ظاهر ایتنه خداغه معلومه شو نو دی وجه تاسو ورته ولیکئ وحاصل معنا العباره ان خوففوا الكافرين حتى لا يدخلوا المسجد الحرام اي دورو يره وي چ دایمه دې حرام تر څه تصور یې دین کران شي لهم په دنیا اخزندویه پارا دنیا کې لو سوای دا دوی په اخرت کې عذاب لویده ولله علم مشرق او مغرب د دې تعلق د لا تقولو راغنا سره ده چې ماسه ولات نگران محافظ موایي زکات مالک د ټولو جوانب او الله تعالی ده او دا قالو اتخذ الله ولدا تردید د نصاراو ده چې ګوراږي و ایصالے صلوات السلام تم مدبر متصرف وی او دوم تعویل په کې دارې چې رد لله المشرکون تعلق دوومن ازلم ممن من مساجد الله سره دي چې عبادت د غیر الله م کوي جوانب ټول مملوک د الله تعالی دي بیوقار الذين لا يعلمون بیان ده دي چې دا کافران محسوسه معجزه واری کافران محسوسه معجزه واری حالان کې قران معقوله معجزه ردی واند پرته نه په پوصولو کې مونږ ذکر کړلو او د موجزو دا طلب د د گمراهانو زړه طریقه ده کذالک قال الذين من قبلهم او ان انا ارسلنا كبالحق و ونذيرا دا مرتب دې پدې چې د پیغمبر کار خو اراعت د معجزات نه ده معجزه نبوه صلی الله نه ده نه د پیغمبر دا ډیوټي دې چې معجزه خې بلکې د پیغمبر ډیوټي خو بشارت او انذار ده او هغه صفات پتا کې به درجه اتم موجود دي وګور انسانیا کله کمزور دي یو یو گمراه سړی به گمراه سړی او چرته چا بورته یو یو یو یو مجرره رقیه به ورته ورکړي یو مجر یو مجربه رقیه به ورته ورکړي تجربه شوی رقیه چې دا دم کې نوغا خدريږي دغاچې دا, خود... دا دم کې نو سر درد ودريږي خلکو نو وګوره اغلوی مولاخ کړي خلکو ته اغه اگر... او بل سړی اغه ورته سورې بقره خلاصه فلسمټه کې سوره بقره خلاصہ چې اول پکه ذکر د فرق او سلاسه وو بیا داوود د توحید مبارهاند په دلایل عقلیو باندې بیا اسباد د صداقت القران مستلزم دی رسالت لا بیا دا واغان دي معبود معبوداغه چې خالق لیکل شي او علیم به کل شی وي او دیده پارینه په د معبودیت د ملائکونو په د معبودیت د شیطان وکړه وصابورت ده شي او بیا ذکر د انواحو ستو د بني اسرائيلو دي په اوله کې اته نعمتونه دونه نعمتونه ذکر دي او په دویم بیا خبایص د اباو د بني اسرائيلو دي اخبارته د ولدي چا د لوی اعلان کوي لوی مولا ورتاغی چې چوفه کا او غا غذرې ده چې په ماي ایا چوبک بس غا غذرې ده غا غذرې او د هر قيادت کار د خلکو د دین ښکاری ښه هر قيادت کار د خلکو ناغي ورتومې معجزې درانی پیغمبر دی منه ګني مونږ پاین زاره بشارت پانه سکو الله تعالی ورته د پیغمبر لازمی وصف کو د بشارت او انذار دی معجزه خود الخنوي وللالمشرکو خاص الله تعالی لپاره د مشرک او مغرب انو جنوب او شمال چلے پاره دي ا انده سکر خپرا کاږي ايل جوانب كلها ټول جوانب دا الله ده پاره دي فاينما تولوا فسم وجه الله كم تربتج تاس مخوي فسم وجه اللّا. انو دغه جانب ته الله تعالی دي انو مرتب کړي په فدغه اينما كنتم مدارک په دا مرتب کړل امام نصفي فدغه اينما كنتم ان الله الله تعالی واسع الله تعالى واسه ده في اعتبار ده قدرت وقال إحاطةً الله أوائده او يجني ولده الله تعالى ولدن نائبا متصرفاً رواه البخاري عن ابن عباس دولت ترجمة پا متصرف ابن عباس سيب ترجمة سبحانا فاكده الله تعالى لا بلهو بلکده الله تعالى ده پالده ما آغ مخلوقات يسمانون كده اسمك كده ملكاً وخلقاً وعبيداً مملوک دی ټول مخلوق دی ټول غبی دی ټول ملکن وخلقن و غبی دان نبر ورته بیاولې کوي چې مملوک شریک د مالک سره او مخلوق شریک د خالق سرنی او غبد شریک د سید سرنی ني فکين فكيف يكون عيسى شريكا تعالی فی العلوهیا یا عیسا مملوک دی مخلوک دی غبد دی دی بشریک ما الله څنګه کل <قلو> له <اللہ> قانتون او تول خاص دي الله تعالی ده پارا قانتون متطيعونه قنوت معنا اطافت كل قنوت في القران فهي الطاغه قاله احمد بن حنبل رحمه الله امام احمد ابن حنبل ترجمه کوي چې قنوت شرطه په قران کې راغله دي د پ معنا طاحت السماوات والارض بديع بديع السماوات والارض بديع او کله اطلاق راضي د مبد او کله الله باندې اطلاق راضي د خالق نه یو فرق اداره چې خالق مطلق پیدا کاونکي دی او بدیع خالق غلا غیر مثالن سبقا چلوان د نه خدای ته سنښه نو پتا ولان د نه الله ته سنښه نو پرتا بې نقشې دا ټول مخلوقات جوړ کړل دته بدیه وي او دوین خالق پیدا کاونکي دی ممادتن مم خلق شیئن من ماده تن دسمادینه لقد خطنه گوزه جوړو او بدیع و مبدع خلقو شی من غیر ماده پیدا کل شی بدون ماده دی او دا اصل مساله ده چې منکرین خداه اغه دلیل پینیسی چې دا عدم نه وجود ممکن متصور نه دی لہذا لا بدی نه دی ټول کائنات رو پاره دی او ماده نه او په هغه ماده کې بیا په شلګونو اقوال دی غناسیری هر بعدی هوا ده فقط خور ده فقط اور فقط غدد ده فقط واحد ده فقط بلا دی رقوال دی پکی بدیع پیدا کون کی داسمان نو دی خالقهما من غیر مثال سبقا وَإِذَا قَزْوَا أَمْرًا أَكَلَةِ اللَّهَ تَعَلَى قَزَا أَمْرًا قَزَا ایجاد أَمْرٍ فَإِنَّمَا خَبَرَ دَادَ يَكُولُ لَهُ اوَيْ اَغْتَا كُنْ مَوْجُودًا شا موجود فیقونو نشی موجود کن موجودن فیقونو نشی موجود وقال اللذین لا یعلمونا ويا کسان چی علم نلری اہل مکہ دی لولا یکلمن اللہ لولا حرف تحزیز دی پمانا دا حل لا حل لا یکلمن اللہ ولی خبری نکی منصر اللہ تعالی خدای خبری کئی نا قرآن دا خدای خبری دي قید ورسلو لی کئی مشافہتن او تا آیا او حلا تا تینا معجزت محسوسه نطالب بها او حلا نطلبو بها. تا تینا معجزت مخصوصه بها یا نطالب بها موږ ته محسوسه معجزه ولي الله تعالی د دې پیغمبر پلاس نه راکې کذالك قال الذين دارنگه وې نه کړي وا من قبلیم چه مخيره دوی مسل قولهم پشان د وينار دوی محسوسات دهغ و موجزې طلب کړیته شااد تشابات قلوبهم همته شااد کولو به هم یو شان احتصا ساتې د زنو ددویته شااد کولو به هم یو د زور په د بین نل آياتې بیان کړی د ياتونه د قرآ ل کوېیو ک د پاه داقومم چېغ یق سای وهیا تفیل ایمانې به د آيات کافیل ایمان دي ان ارسلنا كامغلي كري تعالا په حق باندې بشيرون ونذيرا ولا تصلو تان بسوان شکو له غن اصحاب الجحيم دمل ګرو دوزخ ولن ترضا قال اليهود دا شکایت شکوه منګ وی لوسل سره تو شکایت اصول کی ولن ترضا قال اليهود یکز به خوشاله شیطان يهوديان ح تبعامته هم الله بعض ان ت تعمللهته مګر پز د دو دو دو دی چې ت تباو کې د تین د دوه نو حتى تبععمل ته هم د ته یو ااهه مسلوی کوئ ایساان په انسانی دنیا کےې لیاوي پر چار کوي د ایسایت خلک سایان کوي د برطانی ځان ل دا دي د امریکې ځان لدار دي د فرانس ځان لدار دي دی بالالا ډیر دولت غ د یسیت تبلیغ د خپل بج کې مقرريه چدا به مشنری است ورکل ا د مشنری لګی ز لاهور کې ناستو میو هوټل کې میچایس کله یو خستن نوجوان بیگوسلو الی کتابونه د یسایت تقسیمات ا یو بل بلکل ساده قلی د پیټینو شدی ساده مزدور هغه ورپسې په هوټل کې لګیاو چې چا له با کتاب ورکن د بټو ورسته نو ما دا دا دا د کته نو د قلی کاکا ته مې واز وکړ ملګری پښتونګ مې چایو اسا وی خې چایسکم خورګا باسم مورته دا وې داده خنځیرز یې روزان راضي په دې وزنده پسې بري هوټلو کې سار کړم د دې وسار دا ډيوټي د دې کفر دا کتابونه خورې انو مایتسکه وې وزیرا غوندو بیا دی چې چا لوي دې ورکی وزیرا غوندو بیا وسووم نو مایت به پوېږي ونه زه پنه پوېګم خو په دې پوېګم چې دا او کافر دي وې زه په کتاب ده خو په دې پوېګم چې دا کافر دي نو دې کوم کتابو کینې بده د کفر کتاب ما سره ملګرو انو ما داسې خلک خوای جنت ته بوځي خو داسې خلک له کده قولي دي د غریب کای مزدوری خدای سر ځان له د ډیوټي مقرراتی دی د کافر د کفر برا غوندوم ښه نماوي چلوش د مشتري ولس سره ګپلګو نبيامه اگر او غوستو نام کې نو او د فرانس نغمتوچ زکتولیک کتولیک ایسایت سره تعلق ساتم او دا زما ډیوټي ده د پاکستان د زما د ډیوټي ده زپدی ډایوسیس کې کار کوم ان مار دې تعالی تنخوا نعمت وافر تنخوا کومیز داکار می شروع کړه والنتیرلی رزاکارانہ تور ماره دینداکار شروع کړه دا زره رزاکارانہ تور کوم رسو راتن خامو قرر کړي نو سیسایان اغی لگیای خلکی سیسایان کوي خود يهودو متعلق چرته يهودو دا داسه مشنری نشتا چری خلک يهودیان کوي دا مسله دا سروري کوي دا ډیره احمد يهودیان د يهودیت مشنری نه چلی اغی مذهبی مشنری نه چلی اغی مشنری چلی خان. او دا چې د يهودو دین دا قومي دین دی بنی اسرائیل علاوه اغهي بلسو کې يهودي منینا اولاد اسرائیل علاوه اغهي بلسو کې يهودي ته تسلیمي اغه خپل دین خپل قوم تر محدود کړی دي چې اولاد ياكوب يهودي پاتې کې دي شي دین علاوه بلسو کې يهودي جوړې دي نشي لهداز خدای نه غوښتا چې يو يوسف زير هر شي زمو يوسف زير پښتن لار شي ورته يهودي کې هم نه يهودي کېګه ما صهيونيشا يهودي کېګه ما د فريمېسن تحریک ممبر شا نو فريمسل او صهيونیت فريمسل او زایونیسم دا دا دو سیاسی تحریکونه دي زایونیسم او فريمسل صهيونیت او زایونیسم دا دا دو سیاسی تحریکونه دي دنیا کې چې خلک زعم سره ملاوي په دو دوه پلیټفورمونو ملاوي ښه په يهودیتنا صهيونیت دا لفظ صهيون نه ښه امه شدا یيده هانه شي دا غلط وي دا صهيون نه او دی. دا فلسطین کې د غر نامد صهيون اور یہودانو دا عقیدہ دار دا چې داوود علیه الصلاۃ والسلام خوب وکټ چې د سحيون قربان دي خپلو خپل متبعینو عبادت خانه جوړک او بلا قبت هغه عبادت خانه جوړکړښوا چې دا یو دیوال د يهودو د وینا مطابق اوسم د بیت المقدس دیوال دی دا د دایي قبله داسل دا کز مونږ بیت الله او دغه عبادت خانه هغه وای هیکل سلیماني هیکل سلیماني سلیمان علیه السلام ته اوغه دیوال چې برقرار پاتې دي اغه دیوار ته حایت البکاوی دیواری ګریا يهوديان چې اغه دیوال ته ورشي سټیه داسې خپل باندې سر سروله راخلا صحیح جاړی ویرکې خدای نه مافي غواړي دیواری ګریا نو سه يهوديان غیر اسرائیلی کله په حیثیت د يهودي نه مني نو ما ول خدا چې د يهوديانو دین د قومي دین ده د يهوديانو دین د قومي دین ده د خپل قوم نه او بل فرد پکې نه برداشت کوي او ما وې ما پښتانه د بیا دینی قوم نه ښه پښتانه د ديني قوم دی زګه پښتنو کافر نه ښه پښتنو کی کافر نه دی دا داسي عجیب قوم دی چې دې کله اسلام قبول کده یې څوک کافر پادشه وې نه پا دی عربو اسلام قبول کوو خپل اړ ډېر پکې پا کافر پادو کنه پاتې بلا اړ ډېر پکې کافر پاتیو مغربیانو اسلام قبول کوو بلا ډېر پکې پا کافر پاتې نه پاتې او پښتنو اسلام قبول کوو نو پښتنو کی کافر نه نو ماوی يهوديان دا قومي دين دي يهوديت او پختون دا دینی قوم دي نو پختون او دين د یو بل سره لازم ملزم ګرځي دي دي ځه پختون او دين د یو بل سره لازم اوس په پختونو مواشره کې سوچي د دین د اهمو طریقو خلاف ورزي کوي نو خلق ورته پسپک نظر باندې ګوري ځه پسپک نظر اوس د پختونو وطن کې چې څوک روجه خونی خلک په مار کوي که کوي ځکه دا دي پختو یو بل سره لازم ملزم ګرځي دي بلکه پښتون سره پښتون سره د چلو جنیسی یا مسګی نه دا د پښتو ته قازا غنی وي سره په دلخ کاریخه وای پښتون به روجي بنئ نه سي داس نه چې مسلمان به روجي بنئ نه سي سوای وای پښتون به روجي بنئ نه سي نه پته ولاګیدا چې دا, دا پښتو او دین د یو بر سره لازم ملزم ګرځولې دي ځکه چې دا واحد قوم دی چې دای په مجموعی مجموعي دین قبول کړو نه يهوديان ای په خپل دین کې سوای د اسراییل نه بل څوک نه برداشت کوي کور سره څوک شاملېږي نو دو دوه پلیټ فارمونه نور ورکړي دي چې یا سهیونیشا یا د فری میسن ممبرشا یا سهیونیشا یا د فری میسن ممبرشا یو عقیده ده او دویما عقیده یوهودیت د ځان سره له کېداره اثر تقاضې دي چې په تا دنیا استحقاق د حکومت د د اولاد اسراییل دا. او داږي صداي دا بازګشت د مسلمانانو کتاب کې هم ده و انی فزول تکوم علال عالمین حاکمان بر باب فضیلت وی اور باب فضلت او لا د اسرائیل دی او دغوی صدا بعضګشت پان کې بلځای او شوي ده وجهله کوم ملوکه واعاط کوم مععلمو تا خدم من الغلمین وجهله کوم ملوکه الله تالای اسرائیل توی ما تاسو بعد شاهان کري ناغی حکومت استحقاق به چا دی د اسرائو دی. د اسرائو نالاو دنیا کې د بل چا د حکومت استاکشته همدغه وجدده. جغوی اوس یو طریقې کار خپل کړې دي چې خاص کړې طریقې سره په دنیا اسرائیلی حکومت نشي کامیابې دي نو مغاښی او د حکمت عملی په اساس ځان په دنیا مسللت گئی لہذا بین الاقوامي مالیاتی اداره بین الاقوامي مالیاتي اداره اصطلاحا هغه زوي داس د کوي کنه تاسو وګوره سياسيان نه ها ملټي نېشن انسټیټوشن بین الاقوامي مالیاتي اداره یا کثیر القومی مالیاتی ادارې لکه ورلد بانک عالمی بانک آئی بی آر ڈی او آی ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فاند د مالیاتی دارۍ دي غریب ملکونو ته قرضې ورکوي دوی د دې ټولو ادارو کنټرول يهوديان لاس کې ده دنیا کې دغه ټولو ادارې دي کثیر القومی د دې کنټرول لچاله لاس کې د دې يهوديان لاس کې ده آی د حکومت دا الله تعالی يهود له ورکړې او جعلکم ملوکا وااتاکم ما لم یوتا احدا من العالمین <سؤال> او غیبات شاهی د د م عیشت نه چاپه نه په بین الاقوامی مایشت باندې ځان مسللت کړه ناوی ځان په بین الاقوامی مایشت باندې مسللت کړی بین الاقوامی مایشت باندې د کثیرل دا د اروپ اساس ځان مسللت کړي دی ډیپلومیسی او حکمت عملی ځان د هغه په اساس مسللت کړي دی اوس امریکا د ایسایان امریکا ایسایان دی خو مسللت په غوی باندې یهودی لابي ده مسللت او غوی باندې امریکا کوي یهودیت حافظ د پاره کوي برتانیا سمره را کاچ کوي یهودیت تحفظ د پاره کوي فرانس چې سمرته ګدو کوي زکاوی په سازش کې دمر حرامي ځامن دی یهودیان یو جیوی پای ماینورټی کې مسلټ ويسا وی پاکلیت کې حکمت یې مالي سره مسلټ ويسا نو پامریکه مسلټ په برتانیا مسلټ په فرانس مسلټ د ارا خلاف کوم جنگ کې وکړه ارا خلاف کوم جنگ کې د امریکای د فوجونو مشر جرمل نارمن شوارزکوف هغه وې اغه وی چې وی هافاک اونلي فار دی سیفټی اپګریډ اسرایل مونږ دا ټول جنگ چې کړی دی د اسرایلو تحفظ لپاره مو کړی دی ښا اراخ خلاف چې مونږه انګېدلیو جننلار من شوارسکوف برملاوې انټرویو کېووي چې مونږ د چارو تحفظ لپاره جنگې دلیو د اسرایلو نو د هغه مسلمانانو د غیسترګې کولا ویدل پکار دی چې هغه اوس د صدام متعلق دا و چې د بیا په اسرایلو لامل نه کوله د بیا په اسرایلو لامل نه کوله یا له کوملګریه نارمن شووارسکوپی په خپله منی والفضل د ما شاهدت به ادوو چې اصل هدف د اسرائیل وخه چې د اصل هدف د خوله متحرفا ل کتال نو متح د الافات یفرونه سړی ځانله صحيله جوړی س چال جوړی ناغ چې موږه دا جن کړی دی دا مرچه ته حافظ د پاره کړی دی د اسرائیل له حافظ د پااره ل ی ودی چې چرته دنیا کې وي ما بلله زم میو چې ک پاکستان کې نوفادار بره پاکستان وفادار بره چاوي د اسرائیل. او کدے فرانس کی نو دی بر فرانس د حکومت و نی دی بہ د اسا کرا بند حکومت وفادارې خا او کدے امریکا کی نو دی بر چاو وفاداری دی اسا کرا بند حکومت وفادار به خا نو ماتاست یو دیم ستاسو زیز دی غو ام مزاج دی غریخه دیم ستاسو زیز دی ان د غو د غو مزاج دی چا کوم ملکی او سی گی نا بل خپل مزبی حکومت وفاداری خا اباست وفادار نی هاته او پاکستان کې نو وفادار بدغه بوډا د حکومت دیخوا. او بالکل ساده حکومت وفاداری نه د دا مزاج سیم تو سیم ده دا دامه ځاړ ورو طبيت دا بالکل داسې ده الف نه یې پشانی پوری اوسه مسؤلاره چې بنیا ده غلطانه ده لار یو ده چې لار یو ده نو مزالون د دوه لار یو ده چې هغه د خپل وفاداری یو ده د خپل وفاداری ولن ترزان کل یهود ولن نصاره حتا تتبع ملتهم مگر پس د دې چې اتباع کې د ملت د دوی دو توړتو وایا انه ضلله هو الهداتاک سرا انه ضلله دین د الله تعالی خدامانه تاک سرا دین د الله تعالی هو دا دغه دین دی انه ضلله هو الهدا دین د الله تعالی دغه دین دی دین الاو بل دین نشتا افاده ان الدين هو فقط ويطلق على غيره مجازن انا ته بر و ته ولي چې فادر د خبرو ک چې د دین اطلاق حقیقتن په واده پسې کی اسلام باندې اسلام نه علاوه نور باندې اطلاق مجازند او تایید ان الدين عند الله الاسلام دین د خدای په یزبانه صرف ولائن تبات او اوم کتاه تابدارو کله د خائشات وروي پس داغه چراغ لاتا من العلم د علمنا مالکان اشتداد پاره من الله فی مقابله الله فَمُقَابْلَ دَا اللَّهَ تَعْلَا كِسُوْقْ دُوسْ وَلَا نَسِيرِ النَّ مَدَدْگَارِ الَّذِينَا كَسَانْ آتِي نَا اُمُ الْكِتَابَ چُوَرْكَرِ بُنْدُوِتَ كِتَابِ يَطْلُونَهُ الولدی کتاب لا حق تلاوته پا حق تلاوت دے سرا وحق تلاوت الكتاب یقتضی العمل بمقتضا ہو حق تلاوت ده کتاب قدارت دسند العمل بمقتضا اولائک دا که سان یومنو بی ایمان را دې باندې و من یکفر به چا کفر کف ده خالص نا کا سان ومل قاصرون داتاوان یاندی یا بنی اسرائیل نو دا اصول کې دې ځای چې دا تر دې ځای پوری سورې او پکې مضمون د توحید سره له متالقاتو چې کوم مو صالح استدلال برکاف کا ولا ری دا شوې کيده خلاص داغه موجودګی چې مو عبادت بیا توحید مبرهن په دلایله بیا اثبات د رسالت او بیا رد استدلال ندوی چې دا خبره مونږ د سحر سليمان نزد کړي دا چې معبود بالحق صفات د خلق او علم پکاره دي بیا بیان ده دي چه که شرک در که دوی رائج نکی نو رسومی شرکی و رائج کئی خوتا سو زان بیا بیان ده ده چه دتا مقابل که یهود و نصارا یهودی کنی پخپل یو بلتم د سڑی زامنو نو لیست النصارا علاشه ان او لیست الیهود و علاشه بیا ذکر د مشرکانو چه دی بان زمین حرم نارو او گرزوا بیا بیان ده ده چه سو صد ده یهود نصار او و نه. نو دای ګوره په یا یاره یقین یا نشاتی نو دا د دې په مضمون د توحید سره د متعلقاتو اوس دې زنه مضمون د رساله شروع کیږي د کډری امور ذکر کیږي اس بعد د بیت الله دویم اس بعد د دی خبره چې دا محمد رسول الله د ابراهیم مطلوب او دعا کې او دریم چې سابکان بیا او هم خپل متبعین و تا د نفد شرک درس ور کړو يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انغمت عليكم واني فزولتكم على الغالمين واتقوا يوما ويريقه داورزنا لا تجزي لا تدفعو چنبش دفقو ليو نفس عن نفس دبل نفسنا شيئا غذابا ولو قليلا غذابا ولو قليلا ولا يقبل منانبش قبلو دي نفسنا غدن في دياء نه نفرهسو شيدي نفستا سفارش ولاون سرون نهبددو سرد کوی شي و زب ت لای ابراhimمه ربوه پاغ و کې چې پتیلاو امتحانوکو په ابراhimیمې سلامبانې ربدو بکماتین په سکلیماتو بانې فاتممههنله اک ملههن نه ااد کامل کدي لره په اعتبار د ادا الله وی اللہ تعالی زگرزونک گرزونک امتالا لننا سی دا پارد خلکو اماما مقتدا قالا و دو من زریتی او د اولاد زمانا قالا وی اللہ تعالی لایا نالو نشاملے گواد زمان الظالمین ظالمانو تا نو یو مسلا ابراہیما دا مفعول لر ابتلا او ربو ہو دا فاہل لر ابتلا نو اسل چې داوہ ابتلا ربو ابراهيم دا مفوري فایل باندې مقدم کو زکه مقصود بل ابتلا ذات د ابراهيمو نه ذات د رب مقصود بل ابتلا ذات د ابراهيمو ها نه ذات د رب او وجهه ذاته چې فائدہ د امتحان طالب علم تراجی وی ممتاز نه راجیخه فائدہ د امتحان دا چاته راجی وی طالب علم تا استاد له بل اس پرچا درکو نو فائدہ وې پکې استاد زه فائدہ وې پکې او خیانت به پکې نه کوي خیانت باندې کې ویزه کول دلته ما داسته وې دلته یو څواب کار نشي درته څواب دا امر ثانوي دي دلته څواب ولا کار نشي ګنې قرآن موږ څواب به پاره و څواب پاره خلک تلاوتونه کوي کنه دا څواب دا, دا, دا امر ثانوي دي دلته مونږ علمي اعتبار سره دی واخه قانون د نړۍ باندې راځي او په دوه مره او په درې مره مګر ته و چې ملګریه د کم یو ورته زهنیه اپروچ ني نبايت چې هغه شامنصور ته موږ سابق خپل سره دلته اپروچ کسان په کاری زهنی رسایي وي او دویم خبره او ملګریل ته مونږه تربیت ته تربيت کول غواړو چې تم مقتدا جوړ شئ د امت صحیح نو تا کې بخيانت نه نو پرچه به ته مونږو لیکو نو دا جواب به خپل جماعت کې دیږي ښه جواب به کوم ځای لیکي خپل جماعت کې دا کار ډیر گراني چې سړی خدای ته ورساره چې ته په شاو دغه طالب ښه صحیح وکم اوس کما سره خیانت کې نو دا دمر جریمه نه دا خو چې خدای سره خیانت کې دا جریمه تون بس مونږ وګورو چې کوم دا اغه ذهن رو رو برابرېږي چې په غيبوبت کې يؤمنون بالغيب یعنی یا یاخافون ربهم بالغيب چې د سوره بقره په دیډم بنی آیت 190 کومل کړي ده نو دا نه چې موږ نه پوهېږې د طالبنه قلم زده کړي پوير په خوف بس بار تقدیر دی لا اصلاح ته ډېر محتاج ده نو مرګ لري بیمار ده لا مریض دې دلته به علاج کول غواړي صحیح شو نمره ورو ورو خو چې دی ملګری لا لا علاج کول په کار دی مریض ده ا بيماري کرانیک ده مرځ مزمن ده دا مرز مزمن دی مدل <مسؤال> ته موږ بیره پرناڅه علاج موشخه دلته علاج د پرناڅه نو سپېپ تلاکي مقصود ممتهني مقصود سوكي طالب وي نو مقصود ابراهيمو به وجه دي نه ده فاعلنا مقدم ته خا ويزبت لا ابراهيم ربو کلمات مفسرين کلماتو کې مختلف تشريعات کړې دي ابن عباس سې وې او منها سنن الفطره سنن الفطره دغه کلماتو کې او سنن الفطره فرق الراس سر پنی مګمنزول والمزمزا والاستنشاق وقص الشوارب والسواق وقیل اللحیہ ونطف العبتین دترخون وقترہ استل وحلق العانا وخطنت الصغار تما شمال سنت اول وقص الاصفات نکان غستل والاستنجا او دغ کلمات وحی الاعمال المهمة في مجالات الحیات دجون میدانونو کی مهم اعمال سر ترسولو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بانے ذدی ابتلا اوکرا نو یو مهمه غمالې داو چې ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره مباحثه وکړه په معبودیت دغیر غیر الله باندې قران کې صداي بازګشت او د نشاید فلم ما جناله الليل را كوكب قال هاذا ربي مقابله وکړه پلار خپل سره په معبودیت دغیر غیر الله يا بتلي متا بود ما لا يسمع ولا يبصر کسر د اسنامو اوکو فجعلهم جزازا الا اللہ كبير لهم مصیبت ته ځان قلنا يا نار كوني بردا وسلاما هجرت الى الربوك اني مهاجر الى ربي سيهدين فلخذا وما شوم بچي دای صحرا کې د الله په صحاره باندې پریخودل اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرو بادشاه سره مباحثه وکړه الذي يحيي ويميت تعمیر د بيت الله وکړه ويزر فابراهيم القواعد بچي باندې چاړ راغلا يا بني اني ارى المنام وسپدی کې هر یو عمل دا درده ده مرتبه عمل دی چې باید چیرته عمل کوون کید ته پی ایچ ڈی ډیګري ملو شي خا صرف ته ملو شي چې تخصص ډیګري وته پدې یو عمل ملو شي اې ابراهيم عليه السلام په دې ټول مجالاته د حيات کې د اعلی درجه مهمه سرته او رسوله حضرت شاه سے فرمای رحمه الله چې لا بودی دره انسانيت د پاره د امامنا امام زمان او د امام په جمله مجالاته د حيات کې با و ماقام د ابتدا کې ولاړ وي ایبد هر میدان خالص ری وي او دغه صفات د انبياو د ائمو او د صلاحاو او امت وي خو فرمایو وقلما يوجد چرته په کال کلو نو بڅرته یو کسب پیدا کیږي د حضرت سے بوي چې اوس د مجالات الحیات د به تقسیم وي په مختلفو انسانانو د د میدان دعوت امام دی او د میدان تدریس امام دی او د میدان جهاد امام دی او دا دا میدان سیاست امام دی او دا دا دی میدان امام دی نا دا شاہ سے چې چه دا گا متنوی انسانان دای با دی دا دا یو بل دینی عمل تا استحسان په نظر گوری او دا دا مجلس دا با پا مقام د امام الانسانی یا ولادوی خوا دای دا بانی مشتمل مجلس دا با پا دی مقام و مرتبه کی چه د دا, دا, دا امام دا امت شی ویزی بطلاع ابراہیم رب بہو ابت بقلمات بغمالل في مختلف المجاالات په عملو بالې په مختلف م ده آ تمنا فقله هنا اداء کا ملک دا غعملونه ابراهhim سلام اداء و ورتالله تعاللا اني جاغلو کا ذګر زون کیمتلا لناې د انسانیت دپه عمل مقطده. ان جاعلك للناس غرزول کې امطاء انسانانو لپاره امام مقتدا فدغه عليه كل امم الانسانيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې د انسانې ټولې امتونو داووله لغ الله تعالی امام د انسانیت غرزو نو هر امت چې ځان حق ثابتې نو ابراهيم باندې داول لري خه دا مونږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو او او بجالوی دامن والدین ابراہیم والده او مسلمانان وی موسر او بکیڑو دو چا شراکت نیشتا او اللہ تعالیٰ ردو کما کانا ابراہیم و یہودیان ولا نصرانیان ولیکن کانا خنیفا مسلمان قال انی جاعلو کللناس اماما اماما یستفیدو نغنکا اماما یستفیدو نغنکا امام نخلق استفاده کئی قالو ابراہیم علیہ السلام و من ا د اولا زهستفدونونه هم املاستدونه هم امله زما اولاد به استفاده کوي که نه بکن قاله و الله تا لا لا ینالو نهشامل لږې هاېوا د زما ازظال مینا ظالمانو یعنی ان ظالمه من وله دیکه لا يستفی دون دا ظم د اولاستانانه د تا استفاده نه کوله. ویس جعلنا البيت غير ظلم بيت الله مصابتا المرج مصابتا المرج للناس لپاراد الانسانيه وامنا ومامنا اجاي امن وني سايتاو د مقام ابراهيم لمصلى جاي نماز مصلى جاي نماز حضرت عمر سي بو الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام لاسنه نیولم زما معلم واغا طواف نماته عمره هذا هو الركن اليماني دا ركن یمانی دی دا ملتزم دی دا سود ده چې مقام ابراهیم ترالو زه هاذا مقام جدنا ابراهیم دا زمونږ د بابا دا ابراهیم د ولادر زیده مقام ابراهیم یو ګټه ده ابراهیم علیه السلام بیت الله کلا بادو دی ګټه باندې ولالو دینه بيد قوازه کار اغستو چې څنګه دیوال برتو نو دا ګټه بور سره بره روان وکړه انده کې د ابراهیم علیه السلام سلام د خای خپې قدم داسې خخ پروت تے لکا دی لکه سړی خټه کې خپ دي او څنګه په کې قدم خشي د ابراه مصللالات السلام قدم مبارک کې داسې خ شوی د ګټه ک جګلت نه اوسیا پره کلي ده نو د ته مقام ابراهیم وي ځای د ولاړه د ابراhimیمنا د ته او مرې بوی ما ورته وي چې فللات تخی وه مسلله چې د بابا د ولاړې د دیزایه جوړو یعنی د سره قورب کې دا دوه کا تهواجب توف نه ده کوو ځکه دا مقام جد نو زمون قیام ور سره مناسب ده افلان اتخذه مصلى نازته عمر او نبي عليه السلام لا قدم نو بدل کړي جبريل امين راغي وتخذو من مقام ابراهيم مصلى ودب ولس زينو کې هغه یو زايده چې رايده عمر د نزول نو وړاندې الله سره مناسب راغلي ده رايده عمر د نزول نو وړاندې د الله حکم سره موافق راغلي ده واعهدنا الى ابراهيم واعهدنا منا امرنا امر کریو منگا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل تان توحیرہ بیتیا لطوائفینا توحیرہ مانا ابنیا ابنیا بنا کئی دوارہ زکر دغل تلا بیت اللہ ہونا تطحیر مانا د بنا تی مراد دا آباد کئی دوارہ کور زمال تائفینا توافک انکتا والغاکفینا مقیمین اتا وار رکع سجود امصلين ومسغزار ہوتا واسقال ابراهيم پاو کي چه ابراهيم عليه السلام او رب زم اجعل او گر زوا هاذا اجعل او گر زوا هاذا ها اجعل او گر زوا هاذا د صحرا بلدا يا خار عاملا امن والكون کي نوبل زهرغلي قران كريم کي رب اجعل هاذا البلد امنا واجنبني ا کوم زاید ها سوره ابراهيم او باسي بیا د 100 پارکه راغد موږ کې راځو تو لين 15 وير ويس قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا پاغه وکټو ابراهيم عليه السلام اور ابزما اوغرزه از البلد هذا البلد المعمره دا تعمیر شوی بلد امنا امن ورکونکو البلد او دا اوڅ کوم سباک ته بلدن امنن بلدن منکر البلد معرفه نو دا ورته ولیکي چې دا د دعای قبل بنائل بلد وا او هغه دعای بعد بنائل بلد ده او سورې ابراهيم والا دعای بعد بنائل بلد ده هل بیا خرابات يو او دا بقره والا دعای قبل بنائل بلد ده سارا او دغه ده په خدای دلتخار اباد کې دلتخار امن اباد کې او التخار خار وي امن او ګرځي ارب جالحازا بلدن آمنا او اللہ اگرزی دا صحراء بلدن آمنا عمل خار امن ورکا ان کے ورزقا لہو ارزق ورکی آل دا دی خارتا من السمرات من آمنا منهم دا بیان دا احلی یا بدل دیگینا من آمنا منهم آغا چاہ دا چیمان راولی دا دی احلی بلدنا پا اللہ بالے پروز دا خربانے قالا اوی الله تعالی نا قالله و الله تعلا نه من آم نه بالله ته به یواې خیر نهورکوم و الله تعال نه د مکی توګو من آم نه باللهته به یواې خیر نهورکو مله کې من خیر وورکوم قاله و الله تعلاوه من کفره ا کفر کړی د من عالی حاض بل دا فتتیقلليلا نو نفبول کو د تهقللا لګ ایف دنیا سک د دنیا نف قله ده متاون قلیل سم أستره إلى عذاب النار سم أستره سم أستره أزهب به بيابا بوتلوكم دبان عذاب دور ناكار مرجد داور وإذ يرفو إبراهيم القواعدة پاغواكي يرفو إبراهيم وچه پورتكو إبراهيم القواعدة العصص والجدر بنية دونا و من البت دبت الله شريفنا بعد ان انها دما نو عليه السلام دا هدم او طوفان نوح شو نو دا ته اهم مسئله ولیکې تاریخ او تعمیر بیت الله تاریخ تعمیر بیت الله مخکې پیدا کول او داس مکنه کانا مثله زبد علالم دا, دا د زک شکل کې یو غونډ شه او به ورسره سره پارا پاسه وګرځیدل مثله زبد علالم ماډل او ماډل ماډل په ځای نه کړ ماډل حال تا فیصل مزید تلاسین تا مادل فیصل مزید خرچی گی خوا ایسی مادل دا شکل کی بیت الله شریف مادل دا زک شکل کی او بود پاسا نزدیلن بنائی بنا بناہو الملائکہ بمخازات بیت المامور اسمانون که دا فرشتو کب لگا بیت المامور ورت ہوئی دا غی بلکل مخازات کے دیلن بے فرشتو عباد کو نمبر دوین بناہو آدم علیہ السلام دوین نمبر آدم علیہ الس علංශ فبناه شيث عليه السلام شيث عليه السلام دغه خبر اله کده ایو تشیټوی نبی شیث عليه السلام علاکان سینوی شیث ونه دمه په طوفان نوح نو السلام ول طوفان کې دی بیا علංශ فبناه ابراهيم ابراهيم عليه السلام دی بیا علංශ انزم نمبر کې بناه العمالقه انزم نمبر کې بناه جورهم قبيله من اليمن من اصهار اسماعيل دار اسماعيل السلام سرګنايو هغه یا بات چې بیا諗 شو امالکه قوم دي چې قران کریم کې په قومي جباري نيا ديږي نفيها قوما جباري لاش پګاو بنا شو بیرو ما بنا بناو قريش بال اموال الحلاله شرط کې خود چې حلال مالونه برړای حرام مال بنه لګو پچی وکان المال قلیلا فبقی الحطی مخارج البيت هر حطی میسا دا بیت الله صلوا خو بهر پات شو زکا چې پیسې لګی وی ټول په آباد دينا نمبر شو وفیه وقعت واقعۃ وضع حجر الاسود چې نبی اسلام بیا پیسې لکړه دای ک واقعۃ حجر په شوهه قبایلونو په زګړه کولو څوک به کی دیجی پیغمبر رسول الله مسعر کې کې خدا وی ټوله لاس کې ورتا او بیا پیغمبر اسلام فل درسته مبارک باندې کې خدا درس نمبر 2 اتم کوم ووم ها او تم نمبر پیغمبر علی صلوات و سلام تمناولر چې کزه آینده کال ته ژوندې پاتشوم نو بیت الله بړنګوم بیا به آبادوم بیت الله بړنګوم بیا به آبادوم صدا او درشل به زمکه سره متصل گاولم او لیکو اوس خو دروازه سړی زقامته مروچته سیډیو تلګی دا به درشل زمکه سره لگوم او چته او دو دروازه یو پکې جوړو یو دخول لپاره بل خروج لپاره او دا حاتیم مبارک دا با بیت الله کې د نن قوم زکر الله علیه سره دیو جنا حدیث کې راغلی دی چې من قام فی الحاتیم فقط قام فی بیت الله سو چې حتیم کې ودری نو د بیت الله کې ولا زکر الله علیه سره دا درې تمنګانی وي او حضور علیہ الصلات والسلام آئنده کاله ته ژوندې پاتې نشو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کله مکی والی اغه ترا تمنا د پیغمبر اسلام را اورسه ده پر روایت چې نبی علیہ السلام دا تقا ظاوا نو ابنی زبیر ته وی چې باید چې دا ساندت ځا اصل کم نبی علیہ السلام تمنا زپورکم نو بیت الله اعلان کو سدای ولزم کې دو دوکړه دروازه دوکړه حتوی م ور دن نکو حجاج ابنی یوسف چې کلمه کې موظمه باندې چړایو کړه عبد الله ابنی زبیر شهید کو نو بیت الله روان کړ او دلیل یونیڅه دایب ابن زبیر بداحت کړل دي لم یکن کذلک زمان الرسول صلی الله علیه وسلم سلم دا په شکل نو د پیغمبر علیه السلام زمانه کې نو واپس آباد کړ په هغه شکل چې کم شکل د پیغمبر علیه السلام زمانه کې و درشل ولا برکړه دا اتم تعمیر ابن زبیر واله او نه هم تعمیر حجاج ابن یوسف واله درشل ولا برکړه دروازې ولا بیا یوکړه حتیمه بیا را بهر کړ دا اوس کم تعمیر چې ولار دي دا حجاج ابن یوسف واله داوود بیت الله شریف چې کوم ولارد ده دا حجاج ابن یوسف ظالم ولا ولارد ده حجاج ابن یوسف الظالم چې مشهور دي تاریخ کې داغه ولاده البته ست ترمیم د دیر دیوانونو پسند د سوتیرسک دغه ځای بادشاه شمراد رابع شمراد الرابع او کولدي نو تعمیر نه هم ولارد ده او حجاج ابن یوسف والا ولارد ده د ابراهيم عليه السلام والا سم تعمیرو دا دریم تعمیرو انساني او سلورم تعمیرو مطلقن ک فرشتو ولا تعمیري صاحب کې نو څلورم تعمیر دی کفرشتو ولته ختم کی نو دریم تعمیر دی واعظ یعراف ابراهیم القواعده من البيت پورته کو ابراهیم علی السلام الاسس والجدر ده بیت الله نا و اسماعیل ربنا تقبل منا بیا دعا وکړه چو را بزمونگا تقبل ملنا قبول کمونگنا انکان تصمیع العلیم تاک اکسرت خاص تاوریدن کے عالمی ربنا او را بزمونگا وجعلنا اگر زیمونگا مسلمین لکا منقادین لکا ان قیاد که انکی تاتا و من ذریتنا وجعل من ذریتنا او اگر زیدن اولاد زمونگنا امتن یو جماعت مسلمتن منقادتن ملقاد لکتال پارا و ارنا مناسکنا و غلمنا شرائقنا او تعلیم راکمونتا دا حکام زمونگا و طب علینا و طب علینا و طب علینا و طب علی اولادنا اتو بقب لکی دا اولاد زمونگا ان لکان تتواب الرحیم وطب وطب و طب علینا و طب دا خمو یومو اول کرده وجه دا خسمت انبیاء ده وجه چه پیغمبر نا گناه نا او دویم ده ده وجه چنه بي صلى الله عليه وسلم فرمائي چې ابراهيم عليه السلام خپل اولاد باندې دومره مهربانو چې اولاد به زرګونه کاله بعد پیدا کیږي ځکه دا قیمت پورې دا ټول موږ د ابراهيم اولاد یو زرګونه کاله بعد به پیدا کیږي ابراهيم عليه السلام ايده پاره توبه هغه وغواړي چې بیت الله آباد کړه چې دوی توبه وګوري قبل الله تعالی قبلهم ور او توب علينا انك ان تتواب الرحيم ربنا اورب زمونغا ولیکې دوی کې رسول پیغمبر عظیم الشان تلوین په پا کې لپاره تعظیم دي رسول پیغمبر عظیم الشان مل حمد دو دوی نه منهم منهم نو دا منهم زمیره دا ګټه کول چې دا پیغمبر عظیم الشان یکونه من ولدي اسماعیل به بيد اولاد د دا اسماعیل څخه یوا داخته د دا عرب و یکونه من العرب به بيد عربونه او دا خلق انسانانو یکون من جنس البشر دیو جن الله مالوسیولیکل چې بشریت د پیغمبرو دا ثابت ته په نصوس قطعیه وبانه چې پیغمبر بشرو نو منکر د بشریت بلا تاویله د مسلمان پات نه ده منکر د بشریت خدا قید پکې وایخه اسنه ټول ټول محبین کافران نه کوي منکر د بشریت بلا تاویله دا د مسلمان پات نه ده منکر ده, ده, ده, ده نست ایتلو علیم آیات اکاد ولی بدوی بالی آیاستا ویخلی مومو الكتابا تعلیم ورکویدوی د کتاب والحکمتا در حکمتو الحکمتا امام مالک سے بوئی الحکمہ یہی السنہ وقیلہ الحکمہ یہی الامور المعقولہ معقولی خبری بورتا کئی خلافی عقل بنی ماوراو العقل بئی خلاف عقل با نه عسما وراول ته غیر معقول نه وای خلاف و عقل ته غیر معقول وای دا پیغمبر چکه ما خبره کای دا خلاف عقل وی کو وراول عقل وی او, او حکمت المبرهنه بالدلیل مبرهن بالدلیل خبره ورته کای او حکمت اظهار خواص شی دا خواص و شی اظهار او حکمت تقریب الشرايع الى العقل سر بهه د ند بې یو ځ کې هم تک د دوی ب کوي یو د دوی ب کو لکان تن غض د من یار غو استفان بیا متظم دهده نفله ولا یارغو او رغبت چه سلی عللا راشی نو په مانا د میل او چه سلی هم را نو په مانا اعراض ااز من یاغو ولا ی اعراض نکهی حل ملت ابراهيم ادم ملت ابراهيم نه الا مل مغراسوك سيل نفسه الا من مغراسوك صفه نفسه صفه نفسه چبي وقوف كلي زان خپل الا مل مغراسوك صفه نفسه چبي وقوف كلي زان خپل نو فادر دي وکړه چې ملت ابراهيم دا عين عقل او ضد ملت ابراهيم دا صفاحت و ضد عقل ذلتن ګور او دیمه معنا الا ملمگر اسوک صفيه نفسا جهل نفسه جهل نفسه چې تجہیل د خپل ځانه کوي جاهل مرکب وی تجہیل د نفس سو کوي د اسوکي ااکس کې ندانت و ندانت کې ندانت درځاهل مرکب ابد الدهر بې ماند ندانت و بې دانت کې ندانت اونیز هرې خېش به منزل برساند نو نفس نه جاهل مرکب او دریمانا الا من صفي نفسه مگر عسوك ازل زال سره ازل نفسه بالشرك چې ځان ذلیل کړي او ځان څنګه ذلیل کړي شرک کړي ځکه اختیار او شرک هوا ازلال النفس ځان ذلیل ولې او تایید تایید ورته ولې که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک دا ډیر ذلیل خلک دي چې د خدای د پیغمبر مخالفي دا ډیر ذلیل خلک دي اولئک في الازل او بلا مساله ما له مشوه كل من صفى نفسه فان من عرف نفسه فقد عرف ربه كما في الحديث ولقد استفينا واخترناه امونغا انتخاب کړو د دنیا کې د پآخرت کې له من صالحین خام خدن کانو سخد ال فائزین له من صالحین الفائزین اذ قال له ربك لجويد تربدت اسلام را وړه وکانه فهذا فاه تحصیل الحاصل د خو مسلمانو اسقاله له په کچ د طر ددو اصلیم دوم اغله اسلامی کا ټګ پاشه پ اسلام. قال نوید اسلمت للرب العالمين انقياد میکرے دے رب المخلوقات تا و وصوابا او وصیت کلو پدے با نه ابراهيم ر سلام بني ہے ازامن خبر تا و يعقوب يعقوب علیہ السلام بني ہے او نو ابراهيم بني ہے و يعقوب بني واحد قال كل واحد هر واحد دا چیا بنیاو زامن زمان الله تعالی استفالکم اختارلکم منتخب کړی ته د پاره ادینا ادینا او هو اسلام ادینا ځکه مونږ وې چې ما ورا د اسلام نه ول اطلاق د دین مجازن کیږي الله تعالی غرقې ته ز پاره ادینا اسلام فلا تموتون پس پسمملې گی تاسو الا وانتم مسلمون مگر چې مسلمانان یې نه دغه ايدي مولاي شه ماتا قتل چري دين مانا په اسلام نو دا ياكوب د ابراهيم د دين تو مسلم ويلش مونږه ودانه س قراني په خپل دغه څه وای نه دغه چاله ان الله استفالكم الدين الله تعالی غره کړي تازه پاره اسلام فلا تموتن ممړي ګي تاسو الا وانتم مسلمون مگر په د حالت کې تاسو مسلمانان يي فلا تموتن فلا تموتن مدخول لانا هيا دا موتو او موت مقدور د احد نه وي ندانه غیر معقوله ده ممړې گئی تاسو مونږ وبټول نمبرې کو کتا پر خو دو مونږ خدای ته بیا داسې وو چې مونږ وبټول نمبرې کو چې تواي ممړې گئی نه نه ممړې وو خو که شامن سور شیخ نه ممړې وو کتا دما وکړه نو نه ممړې وو کتا پر خو نو تم پر دې کمړې مو ممړې مو نو تم ممړې او مونږ تواي چلا تمو تن ممړې گئی تاسو نو دا نه د داخله د په موت ماننه نو دا كله او نو ذکر چې موت مقدور مله ان چې موت مقدور مره نو دا نه ورته متوجې څنګه شو دا نه ورته متوجې څنګه شو نو دا بداسه 10 10 10 ډیر تفصیلی خبره و ثابته ښا چې نفی چې کلم متوجې شي مقیدت سره د قاعده نه نو دا نفي د قید را ولی او مطلق په خپل حال باندې پاتی او دا قاعده د مطلق د پاره کل حالوی نو دلته دی مې کې تطبیق کړه جفلات متنا حال عدم الاسلام ممړېږي په حال د عدم اسلام کې فصفاره متو حال الاسلام ملشي حالت د اسلام کې متو ام كنتم شهدا از حزر یاکوب الموت کلمه د ام د په نس باندې د د نفي دا نو معنا عدالت ما كنتم شهدا تاسو نو ویل موجود کله چې یعقوب علی السلام باندې مرګ راغې تاسو نو وی حاضر نو ام تباز مفسرین په لې ځ باندې ده او چا ویل دي چې استفامن کاری دی چی استفام دے. آیا وی تاسو حاضر لا نو وی حاضر او مونږ وایو چې دا ام دا ده اقرار به پاره وي په شان دا آځه چې فرقون وي ام انا خیرون من هذا الذي وهو مهين ولا يكاد يبين ام انا خیرن تاسو اومن ایماتره چه ز بهتر يم ام انا خیرن تاسو اومن ایماتره چه ز بهتر يم من هاغه لذی هو مهین د دې موسی نه دا ډیر ضعیف دی ولا یکاد یوبین خپل مدعا سم نه ثابتوله تاسو ورته و تاسو ارامي وقه تاسو اومن ایماتره چه ز بهتر يم د دې موسی نه چې ډیر کمزوره دي اسنګ ولا یکادو یوبین چې خپل مدعا سم نه ثابتونه ځکه زورتان چې د رب ماهیت سره نو دې په صفاتو چېرکه چې رب سماوات او الارض ما هيت د خپل رب نشي کوله صحیح شو نو دې له ما هو جواب په ذاتيات او راکول دي دا فرغون لوی منطقیو ده قرض تا دا د قرض ویلو منطقیو ځکه د تعبیر پلا یاد یو بین باندې وکړه چې ولایقادیو بین د منطق نه دی ویلې دا چې ورته چې د موسی علی سلام کمزورې ځکه چې د منطق نو فرغون ته دا مساله معلومات چې منطق نیولې دا مولا کمزورې مولایي ځکه اوس موسی علی سلام ویلو کنه دا اوساله لږ خبر دا خبره ده دا خبره ټیکو چا منطق نیولې ها انا دیوجنه امام رازي هغه جمله ویلا چې من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه اصلا چا چې منطق نیولې دا په غلم باندې دله طریقې استدلال نور دي نو فرقونه مو د کمزور ملا ذکر شد منطق نه ریولې ولي نه دی ویل ویژه ته تاسو کوم د ماهیت در رب العالمین چې او ما رب العالمین. او د جواب راګي په ارزيات باندې چې رب السماوات والرز. لکه جواب دا انسانو ما په حیوانو ظاه کوون باې لکه جواب دا انسانو ما داس خو منط کل نه که نه م کلک او خوله تا منطک ویلې کم زور دی نوار دی دا ده چې امکنم شوده امکنم شوده اجددادو کومکانو حاضریه او ی ودیانو نه ساار او د زمانې د در رسولی پاک ستا سوننیکان خوته موجودو اجدو کومکانو حاضری نه ستا سوننیکان هلته مووجود غ د خبرې نه خبر دي. ام کنتم شوادا و نکان تاسو حاضرن دا, دا ترجمه شو خدا دومره تقریر ور سره کوي نو ال بیا سړی پوې چې دا دا ترجمه ته تم لا وستا که دا دومره تقریر ور سره ونه کوي دا چې هم کنتم شوادا و نکان تاسو و نمولیان وم کافر کی چې دا ترجمه چرته نو کړ دا دومره تقریر ور سره کوي ال کلمې د ام په اړه به استدال ال ته پیښې هم انا من هذا الذي و مهين ولا يقاديو بي ام کنتم شوادا اونیکان استو حاضرن اس هزار یعقوب الموت کل چراغ یعقوب علیہ السلام تم مرگ اس قال علی بنی پاغه وک چدوی زمن خپلتا ما تعبدون من با دد چ عبادت بکوی رست زمانه دوی عبادت بکوه الها کا د معبود تا و الها ابای کا د معبود دا دوستا ابراهیم دا بیان د اباوله چې ابراهیم د اسماعیل د اسحاق به الاہم واحده ایلاحا واحدا چه معبود دے اکیو ونحن له مسلمون اخواس خاص خواس دی اللہ تعالیٰ تملقا دونا تلکا امتن نو دغا امت کامل دے تنوین پکی دا پارا تعظیم دے خواہ نگا اسماعیل اسحاق او یاقوب دا امت کامل دے تلکا امتن نو دغا امت کامل قد خلت تاک ایک سرا مذت تیر شوے لها ما کسبت ده امت ده پارا آغد چه دوی عمل کرده و لکم ما کسبتون اتاز د پارا آغد چه تاسوی عمل کرده ولا تسألونا سوال بن بنشکول تاسونا غمد اعکانو چه دوی عملونه چې عمل کولو فإن الولد لا يسألو اغن عمل والده وقالو واید کونو هودن شیطاسو یہودیان او نصرانه یا نصرانه نو کلو ته بیاولیکای برسبیل تقسیم کا برسبیل تقسیم چې يهودیان اولاد د اسرائیل ته وای چې تاسو د اسرائیل اولاد یی نو نصرانیت کې بیا سکه وای تاسو اولاد د چای د اسرائیل اولاد یی د یعقوب علی بیا نصرانیت کې سکه او نصرانه وای چې ناسخ راغې او يهود نو تاسو منسوخ کې بیا سکه وای خبره ده داسخه يهودو وای چې تاسو اولا د اسرائیل نو بیا په نصرانیت کېسه کوئاره و چې تاسو ناسخ راغې نه بیا منسوخدن کېسه کوي او یدو وقالو کو نو هودن شي هوودیان یا نه ساار تاتهدو هدایت به موقللتهول ته ووایه بلمللهته ابراهhimما بل نته به غمللهته ابراهیما بل. نَتْبَعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَمُงا اِتِّبَاع کُد مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا حَنِيفًا ہا موحِدًا فِطْرِيًا حَنِيفًا موحِدًا او دا ډیره خطر ترجمه یودای ستلډی کړي دا چې سړې د خلکو پنځبانې متنازعې دا سړې د خلکو پنځبانې متنازعې خو ترجمه دې لفظ ډیره خستلی کړی دا شیخ محمد ابن عبد الوهاب لیکلی دا موحِدًا فِطْرِيًا قل بلدتا بهم اللتا ابراہیم آمونگا تابداریکو دم اللت دے ابراہیم حنیفا موحدا فطریا وما کان منر مشرکین انو د دموسیقان نا قولو وائی تاسو آمننا بالله ایمان مراوڑے پا اللہ وما انزلے لینا شوي نازل شوی دے مونتا آغچ نازل شوی تا اسماعیل ساک یاقوب و لزبات اولاد تا وما اوتی موسا چېقعش موساي ساته اغ چېرک شو ابي او موسى موسى تجانب درب ددونا لانو فرق تفريق نه کومونګ بناخدم منو په يز د او کس کې ددي رسلونه حتى نوه ب بعض ونكفره ب بعض او تده تفريق پهدي معنا مرادي حتى نو ب بعض ونقفره ب بعض چې بعض په غمبرران مننو او شو و تفريق من حصل منزله سابتتون ل کولي تععاه تلك رسلو ففضل بعض او معله بعض. تفریق نه کوو م کې اولی کوو نه بیا لصللات سلام افزل الرسو فل فلانې پیغمبرران اولو عظمو دمه ل سلات سلام زو حزم پیغمبر نو د وجنینېقرآنا چې لم نجد لو غازما نه تفريق بې کو تفریق به کو نو دا من حصل کوفری وما چې نه مثالصللات سلام برحقق نو معزلله صال سلام برحق. اور صلی اللہ علیہ وسلم بر حق نوماذ اللہ ابو موسی علیہ السلام دا تفریق نکاو او یا لا نفرق بين احد المنزله بحيث ينقص الاخر دا سے منزله تفریق نکاو چې د بل پیغمبر تنقیس شان فائدې کړي لقولی علیہ السلام لا تفضلوني علی یونس ابن متى پیغمبر علیہ السلام وای مال فضیلت مو ای په یونس علیہ السلام باندې لا تفضلوني اولا یونس ابن متى یونس ابن متى باندې زما نو نوولی بناکو نبی علیہ السلام دی یونس علیہ السلام نا بدرجہا افضل لی نو لا تو فضلونی غلا یونس ابنی متا بحیس یونقیس یونس آ اغا تفضیل میں مکوی چی د دی یونس دشان من قصد رازی لاغا مضمت رازی ونحن لو مسلمون فا ان آمنو فا ان آمنو ک ایمان راود دے خلکو بمثل ما آمنتم بے دا چې ایمان راود دے تاسو به پا غیبان لے انو دیتا اس مسلم لی کئ شفا ان آمنو که ایمان راڑو دے خلکو بے مثل ما پا مثل ایمان چی ایمان راڑے تازو پاغیبانے من الانبیاء واترفتم بے سائرہم اتاسو اعترافو که دے ٹولو انبیاءو باندے نفقہ دے احتدو بیادی مومنان دي وین آمنو بی موسیٰ وکفرو بی عیسیٰ او آمنو بی عیسیٰ وکفرو بی محمد فلم یحتدو یہودیان پا موسیٰ علیہ السلام کو ایمان ساتی خو پادر طه رسو محمد صلی الله علیه وسلم باندې ساتینو کافراندي عیسایا نه پائیسال السلام ساتي پا خو پ موسی او محمد انساتی علیهما السلام نو کافراندي او دا خطاب خطاب دے صحابه او ته نو فادر به خبر وکړه چې ایمان دا صحابه معیار دے, دے ایمان دا مسلمانانو کہ ایمان را, را د خلکو په مثل دا هغه چې ایمان را راوړه د تاسو او صحابه او فقده ته دا او تایید دا آیت چې امنو کما امن الناس آمنو کما آمنان ناس واین توالو نو س دین څنګه له صورت شینده واین توالو اهرزو اکدی اعراض کو فین لما خبر الهم دی فی شقاق فی غناد وفصاد وعداوه درې ترجمه وکولک دی الله تعالی دی فی غناد وفصاد وعداوه برت او فذا يكفي قوله لا ما ظلك كافي بشتان بار الدنيا الله تعالى وهو السميع العليم ان لم تكني كلفه عالم الله ومن عصى من لا يشهار غني الله زل رنگ نسبغ دين الله او جدي معصوم لدي غفور قوي الان صار نصرانيا حقا نسبغ الصهي سيشه دين الله سبغۃ اللہ ومن اصروا انشتر خستہ من الله دین د الله تعالی من الله من دین الله د دین د الله تعالی نا سبغتا د حیثیت درنګ نا و نحن غابدون امونږ خاص د الله تعالی لپاره عبادت کول کیو خود تو ور توه اتو حاج جوننا آیاتو جگړیکو هم صرف الای په توحید دا الله تعالی کې فی الله فی په توحید الله تعالی کې و وعده الله تعالی ربنا متصرف زمونږ دے و ربکم امتصرف تاسو دے ولنا اعمالنا مونږ د پاره اعمالونه زمونږ دي تاسو د پاره اعمالونه تاسو دي و نحنو امونږه خادې الله تعالی لپاره مخلصونا مخلصون الربوبیه والالوهیه مخلصین در ربوبیت امخلصین به الوهیت ام تقولونا آیتان سوائے چھ براہیم اسماغیر ساکو یاقوب او اولاد دو کانو حودن و یہودیان او نسوارا یا غیسایان قل تورتوائے اعنتم آلمو آیتان سو خپوئے ام اللہ کا اللہ خپوئے دے تاسو خپوئے کا اللہ خپوئے ومن أَظْلَمُ أَن يَفْتَرِيَ السَّالِمُ دَاعِيًا كَتَمَشَّادًا إِنَّهُ بِتِكْلَ خَبَرًا غِنْدُو چ وپنځ د ومن باندې وَمَن أَظْلَمَ أَن يَفْتَرِيَ الظَّالِمُ مِمَّنْ دَاعِيًا كَتَمَاجِپْتِکڑا شَاه <تصفح> کرا ترډیو کلا آسان چور کښېو دې ورته کتاب بِکُلِّ آيَتٍ بِکُلِّ آيَتٍ بِکُلِّ آيَتٍ په هرې تقاذی چې مرزي د دوی وي بهکې آیت پهې تقاې چې مرې د ما طببع غ کې بله تکه بهتاببعدارې ل کوئ د ته ما طببع غې بل تکهه ددار ل کوئ دته ومان تا ته به تاببع کې تابع د د دوی ما بعضم بهتاببع غون کې بله بعض نه د دا یده او نه ساه تاببع د د یو مخالفت د کې بلکهې ستا خلاف ي. كني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فبغضهم يوبل ترى كافرنا لان دنه غوريقه راسي الله تعالى وي تستغنا ابي وزيدي فبغض معاويه كرا ايوزيديني حب علي كيس تعلق ني تبعي وبسرقه اي وعم استلاده يوم القرو اغادرت الي سرسد كولا لو چاور توي عزت يدير خوخته اغورتوينه ما باندې بولالا حب علي بايسنره بغض معاويه رانه بايس تقا ده معاويه فبغس كوي دي ولا تباته آواون ک تاته بدارروکه دښشاته د دوی پس دا چې راغلی تاته من نلغعلمې د ووح نه یا د خوکې ووح نه ان کازن تااک سره ته په دغه وې بله منظال من د ظالمانونه الله ځنا کسان آېناون کتابه چې د موږ دوی کتاب یاعرفونه هو د دا د تحویلې کبلله کم يعرفونه ابنا اهم لکه چې فژې ځ خپل. یعرفونه حقا كما يعرفون ابناءهم حقا بيد تحويل قبلہ دا سه حق په یني لکه څنګه چې خپل ذویت نه خطا کیږي او دې معنا ارکسان چې ورکلې د منګ دوی ته کتاب يعرفونه په جن دا رسول پاک دا سه حق لکه چې په زامن خپل عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د يهودیت عالم د لوی پیغمبر رسول الله چې مدینه منوره ترغه دیم خبر شو نو ملاقات دې را روان شو ګوره مې چې دا اغه پیغمبر دی چې تورات کې ذکر وو نو چې دې راغه نوبي صلى الله عليه وسلم یې نو دې په خپل وی چې فعرفته ماو پجن د چم ده ده فعرفته ماو پجن د چم ده او كنت اعرف له معرفتي ابنی زده زده پاره خپي جن دن کې هم په هيسته پیغمبر د خپل زويد پاره دوره پجن دن کې نیم په هيسته د زويد زر حدا پار خپی جن دن کې هم په هيست پیغمبر خپل زوی د پارا دوره په جن دن کې نو په هيسیت د زوی وذالک لانی لا ادری ما تفعل النساء لانی لا ادری ما تفعل النساء به ده پار خپی جن دن کې خزک چر د خبر الله کړي وا او د الله خبره کې څه شایبه ني د خطا د التباس څخه شک شوبه ني ازما زوی ازما زوی دي نو زکا چې دا اغا مور زما فراش فراشتي وڅکی که تنظیم زعمت نه نه نه عبد الله ابن السلام سے وی ولا ادری ما تفال النساء ماته صفته چې خلک څه کوي ولا ادری ماته د ټول خلق په غالب ګمان وېد از مونږه دی هه څنګه د په غالب ګمان وېد از مونږه زمن دی زکی ابن السلام سے وی ولا ادری ما تفال النساء یعنی د دینه خط تعبیر د معرفت د رسول پاک ابن السلام سے بل نش کوله عبد الله ابن السلام سے شداد معرفت د رسول پاک کم تعبیر په یو جمله کې کړل بس دنیا کې بل اندازې جمله نشته چې د نبی د معرفت د پاره دینه په پا خان دا ویل شي چې هغه و چې الله تعالی خو یې عارفونه کما یې عارفونه ابنا وهم هو كنت اعرف له معرفتي لابني لاني لا ادري ما تفعل النساء ده محمد رسول الله دا دا چا ویل دي الله نو شک مک پکې ازما ازوی ازما ازوی دي خدا چا دي دا زوام دا دا زوام او زه دې زما وکنه ولادري ما تفعل النساء دا س عجیب تعبیروکase عالم سره چې د تعبیرات ډیر عجبې اوس عبد الله ابن سلام خو له تورات کوې عالم څومره عجیب جامع تعبیروک واینه فریقا ملهم تاکیک سره یو ډله دوی نه لایک ته مون الحقا خامخ پټای حق وهم عالمون حالکه د پوېږي انکتمان چې پټول نه حق تاسو حق خبر پټای نه د جهالت می په مخه د مفات په مخه دا وهم یعلمون چې الله تعالی آرزای ہوئی کنن دے انسان تبیت ذکر کئی دا اس کم مولیان چا ناروا کئی الہکومت دا ناروا ام لاتر کئی دے حق پیجنی نا سبا مغا کری دی مفاد برو هوم یعلمون اللہ تعالی ہوئی دے پا دے پوئی دے جا جریم دا خوکئی الحق من ربکا الحق من ربکا فلا تکوننا من الممترین الحق حق ثابت دے جانب دربستان الحق نازل من ربکا حق نازل ذ جانب دربستانا وهو حكم التحويل دلته حق حقنا مراصله حكم تحويل قبله فلا تكون النا پسم کېगत منل منترينا من, من الشاكين فيه د شک اون کې نه دی تاويل قبله کې ولکل وجهه هو موليها یو قراته په تنوین د کلن سره ولکل وجهه اندا تنوین تنوین عوضي دي وَلِكُلِّ وَلِ قِبْلَ قَوْمٍ ٱَٔذْهَرَ قَوْمٌ لَّپَارَا وِجَهَتُن قِبْلَتُن وَلِكُلِّ قَوْمٍ ٱَٔذْهَرَ قَوْمٌ لَّپَارَا وِجَهَتُن قِبْلَتُن قِبْلَةً وَهُوَ ٱجِدَ قَوْم مَذْكُور مُوَلِّيهَا هُوَ ٱجِدَ قَوْم مَذْكُور هَ مُوَلِّيهَا گَر زِيدُن کِله دغه وَلِكُلِّ ٱلذَّهَرَ قَوْمٌ لَّپَارَا چې دا مذکور قبلہ معنا به سي تا قبلنا زکه هو ضمیر مذکر دی چې دا مذکور قبلہ او هو چې دا مذکور قبلہ مولاها دا بالقراۃ به کې متواتر دی هو مولاها چې دا قبلہ مولا ده دی دا او مولا معنا ما یوالا الیها ما یوالا الیها چې کوم طرف ته مخ او دریم قرات په تنوین نا په اضافه ولکل لیوجهتن او هر جهتا ولكل جهه او هر جهته هوا چدا قوم مشکور موليا غرزيدل کې د اغه تا فسبق الخيرات فتسابقوا الى الخيرات فتسابقوا الى الخيرات فانه لا اعتبار للجهاد انما الاعتبار لحكم الله دا ورته لا اعتبار للجهاد دین اعتبار د جهاد نه اعتبار د څه د حکم د الله تعالی دا ا نهما تکوو کممځ چې تاصوراتتللبو کې تاسوبانې الله تعلا ټو بانې ان الله تا کې سر الل تعلا پارشي بانې قادر دی ومنحيڅ خت تاله کوم ځای نه چې توي فولې وجههکان نوګرزو مخپلې جانب د مجدې حرام تاوه ان لل الحې ر کا دا حکم تعویل خا مخ سابتتي جانب در ابستانه نهدي اللله ان دا خدای بیا بیا تااقید زکئي چل ته یهودیانو نصارا اغم دو د خرو خو مسلسل لګیایو کنه نو کله یو یو امر سړی ټیک کړئ خو دې پروپاګاندا د هغه خلاف زیاته چنده زیر کې خدشات پیدا شي چیرې دا کار ته تما نه رواني کړئ نو الله تعالی بار بار دا خصو تدارک کوي ورته و انه لالحق الحق من دا ګره حق خبره دا دې پروپاګندې شي کار نشي پروپاګاندا اوس سړی باینس نفسیاتی اثر او کمزوره سړی چی ناګزر پروپاګندې تم فہمات کیږي پروپګندا نه لې ونه چی داغه پروپګندا سचारी داغه پروپګندا یو څوک وایي کمونیست وایي سړی بسته کینا زه ځان لپاره ایمان خپوېګم تکینا زمونه زیات پوي نه پدې باب کې اگر څوک وایي چې رافيزيټور ته کینا دا راز خورو ته مانه خنه پیجنې دا زله تانه ډېر خپې جنم او څوک کوئی کافر وایي تکینا کدار پدې کفر او اسلام زتا نه خپوېګمخه او چې دل ګردې مضبوطه ني نه بس د غریب کړه دین کار کوي کنه نوم ټولخ به اله زریږي پدې کده کې خود اعتمادي اړه هغه سره هیڅ ذکر نیچ پای کې خود اعتمادی نیفه هغه سره هیڅ ذکر نی نو نبی رسول الله صلی الله تعالی خود اعتمادی پیدا کړي چې دای به کوي پروپاګاندا له ګیا به وسایل ورسره ډیر دی مولایان ورسره دی وسایل ورسره ډیر دی دا ځي یو لګ په یو لسکاله دور کې مونږه د کفر فتوا ته ځغه سمه ولاړو د کفر فتوا ته راځي نه ولاړو به پیدا کافرانو ګور دی امام المسلمین دی امام المتقین فی العبدی سپوشه نو مونږه دغه امام المسلمین او پاکستان لوم ډیر خیر ور افغانستان کې دا خیر خیرم ثواب دا غروخته اوس رسیږي افغانستان کې کم کفر چې اوس روان دي د دې ثواب د جرمیل سي بروخته رسی افغانان کې په خغانی کې بدګړی په خغانی اګه بدګړی خدا کم کفر چې روان دي ثواب زیولک ترسی مفتی محمود دی الله تعالی غریب رحمت کی ټول افغانان د یو امیر په امارت را جمع کړی او ورته چې دنیا اسمان سم کی پریو دي آسمان ته لاړ شي وحدت په خپل ن پاره پاره کوي कا کامیابی مو د لیکره او کپي په بیاو امیر د امارت لاندې کامیاب شوی افغانستان کې به اسلام راځي او ک دووم شوی نو افغانستان کې به خون خراب کیږي صحیح شوی نو زیاو لک څه هغه په تقسیم کړ او رسمیان رسميانکل او په دی خاطر چې د دې د مذاکراتو د کونجی بزمونګ لاس کې ښه زکه دې ووالي نو څو مونځاند پاره استعمال وکړ څو مخالفت کوي نو اختیار زمونږ د لاس نشي وته مدانک خير چې افغانستان کې روان دي ثواب روح ته رسیږي الله تعالی دې افغانستان رحم وکړي امال تر افغانین لیډرانو ته مې داسې جوړ لا وړوله د خدای له قهر او يري گئی د خدای له قهر او دنیا کې یو مقام مزان لا پیدا کړل دي څنګه زماده پټکيو او پدا وردن بازار کې او دوو نوجوانان روان دي والا وی اهلا وسهلا مرحبا بك الشعب الافغاني اس نو مام تور یو کما نه سموک تور یو مې کما نه نا غوی چې والله شعب مجاهد شجعو المسلمین ایدو المسلمین وفقوهم الله يرحمهم الله يسعدهم الله يبارك فيهم د صداګانی ورته وکړي نو ما غانانو تعال ته وې ما اوس کا د کیفیت هغه ته معلوم شي نا غوی چې الله يهلكهم الله يعذبهم الله يعاقبهم نو ما د خدای نو یریږي د خدای له قهر او یریږي د خدای له قهر او یریږي استاد د د اسلام پنځله سوا کال باز شمل بیا فورته شي وس بستان د وږي غشملا بیا پکت اور ورغږي الله تعالی د افغانانو لیډران تعقل ور کی تاسو ټوله امینو وای او الله تعالی د اغیار او الایکار نه جوړیخه تاسو قسم درځم د کیفیت ګورب تاسو وامت چیرمه وکړ په دې خبره باندې وېر ما ورته وې ما ورته ما دنیا ته تاسو ازادي وکړ ځان لمسوکړه دنیا لا ازادي دا یو حقیقت ته څوک انکار نشي کولی دنیا لا ازادي چا ور غولام قومونه آزادانه چا چا د جوت خلاص کو ها سویټ یونین افغانستان دیواری پرلن چا مات که. افغانستان ماتکه مشرقي ورو چا آزاد افغانستان آزاد کړه یمن چا متحد کړه افغانستان خوزان له سو کړه نمور تی ولتیفوی ما هغه ته ویلتیفوی ما هتلې من کیسې یو حدیث نقل کړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ده بے عالم مثال دا د مونبټای دی یحرق نفسه و یزیئ لغیرې ځان سوزي انور لرنا ورګی نمایته زوم د اخیره زمانی مولیان ځان سوزوي ځان له بیره درکوي او دنیا له مو ازادي ورکه نو الله تعالی دی هغه کې وحدت او یوواله پیدا کې او تاسو ته پته عثمان امریکا په بل غاړه تبا کې موږ باغه وخت اوس دبین تاسو په خفشوي پړي ماغه بوې په بانګې دهل زخه ولا يخافون فی الله لو متلائم زوجه کما خبر زما زینوی ته دا سیدا نو چې بیا ټوله دنیا یو طرف ته نزه نه بس خبر هم دقلج لاځي کومه ولا يخافون فی الله لو متلائم مې ردی په اجتماع نه وي او په لوی عظیمه اجتماع کې نه وي ما استا څو داروس سره اختتام ته رسیدلې د منطقی انجام ته رسیدلې ده منطقی انجام ته رسیدلې ده او ما اور د تاسو دا د امریکي غونډ سره ده نو ما روس سره ځای له امتحای آسان کړ ده زکاوه خبيس مجاهره د دشمني کې سری سره اغه په دشمني کې غرور یې عادت نه کوي خو بس نیخ پنيګا چې خبيس ته نو خباشت تمخ مقراشي توپک روايې سړي تودريږي او ما امریکا دا خبيسه دوستره مولانا غلام غوس دروي دلغری پر رحمت کې ناغه بړې رجیبخه وېدا کاصيره چرګا ده دا کړت کوې یو ځای کې هغه گاونډي کراځي نا وکړت بدل تنه کور او هغه گاونډي کراځي نو مرته ما دې کړت افغانستان کې خوده باګا کافرانو کور کې شي نا هغه د کافرانو کور نو تاسو پته ده کمانډوز در پر سر او لګل بلش او پاکستانيانو دواړو امریکایي در پر سر کمانډوز راول د شپې پر یو بجې کوزګل چرآټ کې د شپې پر یو بجې کوزګل منګور باندې ور شو ورشه ناول حکومت را سره منل نو پرونیو منل پرونیو منل وې راغلې دي خدامون ته تربيت را کوي تا مون ته د امریکا راغلې دلته دی لپاره دا چې پاکستان کې به اسلامي تحریکات څنګه تباکو افغانستان کې به اسلامي لار سره څنګه رکاووخه مې دا طالبان خصوصیت سر افغانیان طالبان ورشه دې پليډرانت وايي پنځه کوو مخدمو بې کوباسه پنځه کوو مې رسولي ځامن شي په یو لار راشي دا دا یو مور رسول الله غریب چې لاړ وفاصو دن رسول الله منسول غوندي مجاهد عالم بیا بل پیدا کئ دی خدای نه که یو مول محمد نبی سي یا يا مثلا یو مول يونس خال سي يا یو یا حکمت یار سي اگر د دې د دې شکار شي نو بیا داس لیډر په کال کولو پیدا کی سید اوس یو لیډر سره سړي سر اختلاف کئ دی زمابې خود لیډر د قدر کیمت نه خو انکار دی کی کنه هميشه اپروچ حقیقت د اسف نواز جنجو مرشه او زماسه پلار کونو خوځماز را په خفاوخه زوی په خفاوخه ما یو جنرال چې ملک کې جوړیږي د ملک د خزانه په بیړه غر کیږي یو جنرال چې جنرالای مقام ترسي د دې ملک په شل کروڑو روپای لګي دی نو چې هغه دغه سي په سړن marked باندې مرسي نو شل کروڑو روپای خساره دا ټول قوم توښینو کې یو لیډر مرسي یو لیډر نه دا قوم د پالړوي خساره ده الله تعالی دې غوي چې پیدا کړي تاسو ټول ورته دعاګانې کوئ الله تعالی دې افغانانو کې وحدت پیدا کړي او الله تعالی دې دنیا اسلام کې وحدت پیدا کي او الله تعالی دې مغرب په خپل قهر باندې تباو وبربات کي ومن هيس خرجتا فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن هيس خرجتا يوم الگريت قوسګړې په دغه جنگ کې کی کسو کېو طرف ته مرشي نو حکم یې سره کبل طرف ته مرشي نو حکم یې سره دا ماته د درج ځوانو نه دي دې یو طرف ته مرشي او نه دې بل طرف ته مرشي ځوان د امرونه یو طرف ختم کړي حکم خو لا به مسانوي حکم ای ثانوي حیثیت زماستو نه ده چې د موري حکم بل ته زماستا چې د موري په ختمو څنګه چې د مړو ته دارو کو نو ته دغه طرف ته حکم به بهرستو غوروخه حکم به بهرته وروتو غورو فتو به وروتو چې د مړو څنګه لري د مړو څنګه به دا کو چې د مړو دی وشولې ولې د مړو کې ما مولیش په توي مولیش تمو وایمایدا ټول احزاب پتا متفق دي مایدا حزب اصله مشرئ ځکه ما مونته نه تایي لغستره تمایدا مشرئ قبول لګا نوغو ولاتي مسؤليته عظيمه دي افغانانو ډيره چيبه قوم دي ديمي مون نه بس کينه کي خامخه او چې زه د ازمداري واخه ازما د ازمداري لاندي مسلمانانو لګي مسلمانانو ملئ انوي نبي صلی الله عليه وسلم داس بیت الله ته وړيده وي ته ډيره محترمه استاړنګول ډير لوی جرم دي په یو مسلمان ملول د تانه سنگين جرم ده انوي د مسلمانانو د وینې دا مظلمه اضا مسؤلیت به زم ما پلمني انوي بز زاسي بدای مزه پاخير په پا اخر عمر کې رضا لوې په اخر نو ما خپل ته وګرځې قوم له ساهاره ورکا وی قسمه دې ظلمي دردیږي خو څنګه ورکم ساهاره په چلې نه پويګم پاکستانی دوی اداري مې یوې ادارې یو طرف ته تایید کړو بلې ادارې بل طرف ته تایید کړو امریکا غواړي چې د ټسل ژوندې پاتېخه امریکا دا غواړي چې ټسل ژوندې پاتې لري پرې پرېسلر هغه و چې لوی خطر د دنیا ته د افغانستان د اسلامي تحریک نه لوی خطر د دنیا ته د ایران د تحریک نه هغه پنيب اول تحرک مسلمانانوئی دا ایران دا او لوی خطر دا دنیا تا دا الجزائر دا تحرکنا او لوی خطر دا دنیا تا پا پاکستان کې دا اوبرتے ہوئے اسلامی تحرکاتو تا صحیح شو او لوی خطر دا دا بنگلدیش دا اسلامی تحرکاتو نا دا شپگ ملکو نا اگر اید بالکل پا نکتا خود لیدی خواه چکداسو امریکایي والا تسلط دا برقرار ساتل غواړي نو دا شپږ ملکونه په يو بلور چوي خل تلغي مخلوق په یو بلور چوي مولایان په مسلو کې په يو بلور چوي او عوام په قبایليت کې په يو بلور چوي او په قومي توي په يو بلور چوي چې دایي کې وحدت او یوواله نه شي نو دا قص یو لوی بين الاقوامي سازي او باید کې زمام ملګري چې دلته کم دي بایټ چې زمام ملګري زګدا قرآن افسانوي تر سننو کنه نا افساني بيانونه خلک وته د کیسه کې راغلي دي او روایت ته او بیا حکایت ته دلته نه روایت ته نه حکایت ته نه روایت ته دا قران دی کتاب دی ער د فکر ونظر دا تقازاده دی د فکر ونظر وَمِنْ خرجته فوللي وجهك شتر شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الحكوم رك وملله بغااف لل الحما تعملوندي الله تعالبي خبر داغنه چې تاسو عمل کوي ومنحيز خرجته د قم زيين چې توتي فوللك فوللي وجهك وزو مخبلليجانب د مجد حرام تا حيص ما كل توم سكر يوجانب ت مخالفانه دا سیم مسلمانانو تبا غیرال يهوديان او نصارا دا دوره مودې درتوي چې په دې غاړه مخ کې ورتوي شي په دې غاړه مخ کې اغه ډېر رميانو ډېر منظمو پروپاګاندا کوله مشن یې پروګرام ډېر منظمي نو الله تعالی به خدوړی چې ايتوین ورپسې وي فوول لي وجهه کا فوول لي وجهه کا فوول لي وجهه زګال تر پروپاګانداي ټوړ کوي کرا دا پروپاګانداي ور زیمدار او خلکو کار دا جماعت خلاف دغه جممات خللااب کلهظم شروع شوروشي که نهغم د پروګډ موظم تورو کې او چې چا سره میلاي صی کی چې مون د مات زمون د فیصله ک دا خیر دی. زمونږ د فیصله ک دا ی او خیر دی او زمون د مات فیصله کې دا و خیر دی ځکه اخ واړ ده چې دغه یو موقعه پلاسه زمونږه ملګري ساادگانې او چې ورته و. پد روان سره کونن بیا به نه زیري سره ناس ته به نه زیري سره نو مونږه نه خوشک مليان یو کنه نو مونږه بیا ځان لهي سهيو قدمون په شرمنو شرمولو هر وخت دې خوز سره ناس هر وخت دې خوز سره ناس بس دې خوز نه دې دې خوز نه ما یو ملګری ته وې اخو زبه تاسو سره یو د شی مون تاسو سره خو نه نو صبر لګي هر مورته مې له نه ډیر خلک نه صبرږي خو څوکاله وایې سوق نه وایې ما څوکاله وایې از مون کراچې کې و ملګری وې تاسو غلا پوښه بالکل امیده ښا کرا چې زمونږ عمل کوي او بالکل امیده نو په دغره کې یو بل جماعت تاسو به ازان لپی جنې هغه د دیندارای داوه کې زمونږ دیني جماعت أنا دغه مرکزی نائب مشر نو مرکزی نائب مشر دوه غنټه دوه غنټه په کلفتن کې ور سره ملاقات کوي اخبارات کراغه نو زمونږ عملګری ته د هغه جماعت یو سړی وي بیا بیا بنظیر سره وځو بن نا غورته وا کی نارواي کړيدي ازوم بلګره ورته وي وا کی نارواي کړيدي سړي ده ناري نه ده تقازي لري اسا کي پردو خدوس سره کيني سگه کي پردو خدوس نو جيب ور سره اخبار ولا کټنګ پروتو نو فوټو ورته و هو و دې چې تاسو کل لهګه دې ملاقات لا نو ودان هم نژد قصيتينو کړو غا څنګه هغه ورته مړ دې قلم بېړلې راغله نو باندې دغه ځای ما وی ما له دغه امي ما ډېر مضبوط ته خا ما ورته ما ما له نام کې ما ورته له پینځورو پای له سړي توپ جواب دی ورکلې ده وې واکي نارواۍ کړې ده سقچي ناري نبه او سقې پردای ځانانو سره ورته دې ته تاسو لګنه نه زو د خوښيتي ران ورکلو دس خواګ وما کوتونم کم ځای چې تاسو فوللو ګرځې وجو کوم مخونه خپل شطره جانب د د تعاللی الله یکوونه لناې د د پاارلی الله یبه قال الناس یکوونه په ماه د یبک چې باقیپاتې نه شي د خلکو د پااره تاسوبانې خجهتون وت راسفی دینی کوم ځکه تعویلې کې بل شوي نو دغه یو یانو برته اوات جمله داري تورات کي هرته تحويل قبله حکم ديстаўو الدين اغه دين زکه نه دي چې حکم د تحويل قبله پک نه درغله الا الذين ظلموا منهم لكن عاكسان ظلموا منهم چې اغه ظلم کړی د دنیا فان کرو الحكم الثابته اغه انکار د حکم ثابت کړل فل تخشهم پس ميري جاي د دنیا له طغنهم في دينكم بينما ميري جاي له طغنهم في دينكم چې دوی طوأن کوي استاسو دین وَخْشَوْنِي اویریګي زماه فم تسیلو امرري امتتصاار زما له عملو کويوللی او تممه نېمتې غلی کوم نو داولې او تممه دا غطفته په اغلی الله یکوونه باندې ل الله یونه ل الناسې خجهه تاوي لې بلې دپاره چېد اعتاس پاتې نو شي او بلدي دپاره ل او کې تاتهدون دي د پاه چې تاسو هدایت مي فننه اصل هداية انتتصاو امر الله واتباغ رسولې فننه اصل هدایا انتتصاو امر الله واتباو رسولې کمار س لاافم کا په معنا د او ما ممسدریا کمار س لاافم رسولملکوم نو مقدر ور ته اووبسي ان غمنا غلییکم بتحویل که انغام ناف الرسول انعامنا عليكم بالتحويل كإنعامنا عليكم بإرسال الرسول موږ تاسو باندې تحويل قبله سره انعام کړې ده لکه څنګه چې موږ په ارسال رسول انعام کړې نو د پیغمبر راتل دا تاسو نعمت ګڼي او الله تعالی اوس زین کوله خبر اوره ته مسلمانان الله چې د پیغمبر راتل تاسو دا نعمت ګڼي نو مسلمانانو وی جین جین له لوي نعمت قبول مشتان الله تعالی وي تحويل قبله نعمت وګڼي دا څه ولا کې ورواچول څنګه خوست نتاورت دولی که? چه انغامنا غلیکم بی تحویل کا انغامنا غلیکم بی ارسال الرسول كمار سلنا فيكم رسولم ملكم لكا چلقل <سؤال> مرد تاسو كي پیغمبر تاسو نالول تاسو باني آيات زمونگا تسكية كيست تاسو تعليم در كي تاس تر كتاب و حكمت ويوغلمكم اتعليم بدر كي داشي چه نوه تاسو تالمونه چه پويده غيباني فسكروني ياد كي ما اسكركم ياد بكم تاسو وشكروني شكر وكي ما لپارا ولا تكفروني كفران زمامة كويه فضو کرونی یاد کو ما بل غباده زو کوروکم به قبول لغ بعد ده. زبه یادکم تاسو په قبول د عبت او ف کروی یادک ایما بد دغه زو کوروکم به جاابتې ده ز به یاد کوم تاسو په قبول د دوه او فضو کروی یاد کو ما بد تابا په تووب لګونه کوروکم به حه ز به یاد کوم تاسو په دڅزاباننددي تاسوما په تووب یاد کوېګونه نه بعد. ذب تاسو يعدكم فرفي دو سزابانده واشكروا لي واشكروا كي زمان واشكروا يعني اعملوا وفق عطائي شكر ديتو وي اعملوا وفق عطائي ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا او ايمان والاو استغينوا امداد والا الله دا الله تا نا نه بس سرا پرووجې سره سرا په معز سره ان الله تاغ سره الله تاالله مغ سابې نه په مغیت د سابرانو کنی مغل کافرینو دی خوی حتن و قدرتن ان الله مغ صابري نه غونن نصرتن ام دا سابرانو سره دی او دا استغینو ب دا بیا د پروګډی د طور د پااره الا چې پروګډو سره به ستاسو خشاات پیدای. نو د خبر شت د ختمولو لپاره خه خبره ده چې د خپل کار له زور ورکه خه د خپل کار له زور ورکه استعينوا بالصبر والصلاه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مواي په حقدا چې یوقتل او چې قتل شي په لار ده الله تعالی کې اموات هم اموات خبر د مبتدا مقدره ده هم اموات چې ګني دوی مړ بل احیاؤن بلکی دوی جوانزی دیو باک اللہ تشغرون لیکن تاسو شغور نه رئی بل احیاؤن بل احیاؤن مسئلت حيات النبی و سماع الموتا دو زیادہ خبر ذکر کئی چھ من یقتنو فی سبیل اللہ اموات وای ایما او بل زیوی اموات گنائیما دلته وی اموات ورتا وای بل ذي وئ اموات غني ما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل التے نه پلا تحسبن نہ کرے دا دلته نه پلا تقولو کرے دا التے نه پلا تحسبن نہ نه پلا تقولو کرے دا اختلاف د علماو دے په مسلې د حیات برزخي کې معتذله کُلن منکر دیده حیات البرزخینه آه آل دی آه دی او اهل سنت والجماعت قائل ده حیات البرزخی دی فل جمله قائل ده فل جمله او سره وای زکه د اختلاف بیا دین رسو پیدا لري قائل ده حیات البرزخی دی فل جمله بیا سوق د ژوند دا برزخ داوی فقط د روح د پاره او سوق وی د روح او جسد د واړو د دلیل دا غچا چې هغه حیات وی د روح د پاره فقط نه د جسد د ناغي وای مرګ عبارت ده د انفکاک الروح عن الجسدنا او دا احیاء د دغه مليجو سي دا بقې کی په د قیامت باندې نه قبل هو کني هغه وای بیا قیامت کې ژوند کول څه تصور څه کله ژوند خو مخکې نه ثابت کړل دي جسد د پاره ناغي وای چې د برزخ د راحت او د عذاب دراک دا فقط د روح د پاره وې راحت د روح د ابرارو کې دل د لري په مقام علیین کې او عذاب روح دا اشرارو کی دل ندلی په مقام سجین کې او دویم دلیل قول د نبی علی السلام چې ارواخ او شهدا فی حواصل الطیور خضر بلکی بس ځای لا ختم شي مونږ دلته ناس فیصلو ته مونږ دلته فیصلو ته ناس ارواخ او شهدا فی حواصل الطیور خضر تسرح فی الجنه حيث شاءت د شیطان روحونه د شنو مرغان او ججورو کی دي جنت کې ګرځي چې کوم ځای خوخه اغوی وې فادر دې وکړه چې د روح د جسد سره تعلق نشته البته د سوال د نکیر او ملکرد لپاره سلغ حین اغه د روح کېږي جسد ته دوجد لفظ حدیث ويعاد الیه روحه فیقعدانه جسد د روح را واپس کېږي نو دا, دا, دا, علماء دا, روح دا, پارا دا دو له دا نه مړ راکی نه اوس دغه علما چې حیات فقط د روح د لپاره وې د بیا کور کې دو ځای دیغ اغوی چه هر چې جسد دا پیغمبر وي نو د حیات لري نه جسد د غیر او دا حیات د وجود نسنه شوف نبی الله حي يرزق اصل حدیث دا لري دا ورسره ولیکي پیغمبر علیه الصلاه والسلام وي چې من صلی الله علیه عند قبر سميته ومن صلی الله علیه نائيا ابلغته چې ما باندې قبر شریف خواکه درود پاک وي زي اورم سوچې ما باندې لاهور کې وي نما تا را را رسول شی وبلیغته فواسته د ملکو صحابه تاسو کو او اتصل الیک صلاتنا وقد بلیتا زمون دروز جتا ته رسی حالانکه ستاس بدن مبارک خو ریز شوی وقد بلیتا نه حضور علیہ السلام و ان الله حرم على الارض ان تاكلا اجساد الانبیاء خدای حرام کړی دز مکه باندې چې وخري د یوسف د انبیاء فنبی الله حی يردق پیغمبر د خدای ژوند دی رزق ورکو لري د سرې رزق خدای ته پته فنبي الله حي يرزق رزق ورکو لري نو زده یو طبقه قائل د جسد حيات النبي دی قائل د حيات النبي په تعبیر د جسدي او بل طبقا اغه اید پیغمبر هم صرف پی د حيات روحي قائل دي د حيات د جسد قائل ندي د پنجاب کې به ايوي ته حياتيان او بلته مواتيان وي دا ته حياتيان وي او بلته مواتيان وي اوچ مماتیان ورتوئ دغی مشر آ چې ځان ل پنینج میںفلک نستی شخص میں فک نستی نو بیا حتون نوبي مننیخه خو ټ باندی سٹیج باندی بیا داس دلاام سر ل ان نه کا متون و هم متون ان کا متون و ارے متون وئي او تلخیص کے طلب آبیجانتے یں او بای چوٹی چوٹی کتابو کے چوٹے طالب لمبی جاتے ک ان کا متون وقععمل مب وقع وحمل مشتقېلاشي ان۔ یقتزی قیام المبدع علیہ وحمل المشتق علاش ان یقتزی قیام المبدع علیہ جب میت کا اطلاق کیا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت واقع ہو چکا ہے اور موت نام ہے اس چیز کا کہ روح و حیات کا اور روح و جسد کا حپس میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا وے اب میں قرآن کی بات مانوں یا کسی خبر واحد کو تسلیم کر وے جسٹیج نکلے کسی ہو بے اور سردن نہ خبر کہ وے مسئلہ فی نفسی ہی ٹھیک ہے مسئلہ و تسلیم کړو او پنجاب کې مشرک ته ابي نبي کو خدا بناوي داغرب صالح خپل لای دی بل د حسین کې دی صحیح شو صحیح شو هر چې دا نور دي چې حيات وي د روح او جسد د واده پاره نو دلیل وي د پاره حدیث د یعاد الہی روحه ایت د بل احیاون چې لدی اطلاق به کیږي کی په دبان چې د روح به جسد سره تعلق پیدا شي وي البته او د تعلق دا تعلق دی لکه کم چې دنیا کې او لیکي ورته تعلق دي او دنیا کې تعلق دا چې جوهر مجرد دا په قالب مادی کې د نه پروتو او لیکي ورته تعلق داو چې جوهر مجرد په قالب مادي کې دن نه هر چې برزخ کې دي نو جوهر مجرد په قالب مادي کې دن نه پروت د جوهر مجرد تعلق دي د قالب مادي سره داغه مقام او محل خپل نه د جوهر مجرد تعلق دي د قالب مادي خپل سره کوم ځای نه داغه مقام او محل خپل نه اوس په واسطه نو دا درته حاضر ساينس خدای ټوله خبره معقوله ثابت کړې په خوا عقل نه منلې اوسه عقل ومني په خوا عقل نه منل دستر ټرانزسټر ستر ټرانزسټر دزی استرالیا سره واستې په سم باندې تعلقی په سم باندې چې دا عقل نه کرکټ رننګ کومنټري ټول ټال خود سر رپوټر ټرانزسټري هغه ترې نیولې او لګي هغه چې عمران خان دا فلان کی دا دا ایل شو دا 플انش شو دا 플انش د سپورس ته تعلقی ها دسا تعلو دلے اوز دا څه په تالو کې نه ده له اوس د روح د قالب مادي سره تړاو کې نه هغه انسان چې مخلوق د باری دي هغه بغیر د سماد بغیر د سمړې واسطینه د دې ترانسېستر او د اسیلیا د پلیګراوند هغه یو بل سر به پیدا کوي هغه خدای قادر دی په دې چې رځوهر مجرد د دې قالب مادي سره تعلق پیدا کړي صحیح شو هغه و روح په دې قالب مادی کې نه پروت روح, روح خپل محل کې دی البته تعلق لري د قالب مادي سره د قالب مادي داول کي ورته چې د قالب مادي د کي د ادراک پیدا شوې د وجوده تعلق نه وبذالك الادراك يا وبهذه القوه يدرك الالم والراحه اله د ادراک د کوي او ادراک د راحتوم کوي ادراک د کوي او ادراک د راحتوم کوي او دا عبارت تر در حياتنا دا عبارت د ژوند حياتنا دیو جن شرقائد ولودکل چې روحو والجسدو كلاهما يعذبان في القبر برزخ بين روح وجسد لا ضوء ولا او دليل لسيد العلماء بل احيا ان او بل احيا عند ربهم بني خاغ نورد جواب وركاي خاغ نورد جواب وركاي چه بل احيا عند ربهم يرنقوم دريل ازدي قم چه اغي جون وي فقط دروحه پارا فقط نا غوی چې دا غن در ربهم ظرف د دې تعلق به احیاءن سره ده دا غن در ربهم ظرف د دې تعلق نو د احیاءن اندربهم معنی پیداوي چې ژوند دي حکم ځای د کې نه اندربهم او اندربهم دا عبارت ته دروخ د ژوندنا چې دې روح ژوند دی حسینو ژوند دی او سوچي جسد د پاره وایي نا غوی دا غن در تعلق دی ورزقون سره بل <سؤال> احیاءن ای ژوند او حي وای چې د روح سره تعلق حای ویسدا چې د روحي یوسي سره تعلق وي او عین دربه ظرف متعلق دی ورزقون سره چې ورزقونه من غند ربهم رزق ولا ورقول شي جانب دربنا ورزقونه من عند ربهم رزق ولا ورقول شي جانب دربنا دا کوم مساله د حياته او دا یو بلا مساله ده چې واهل کله حياته یستلزم اسماء کجوان ثابت شي دا مستلزم د سما هم لا کذالک دې ژوندۍ آواز ناوري کونشوي کونشوي نو دې ژوندې له کومره دې ژوندې دیو آواز ناوري وګونو کې ګوتي ور کړی دې ژوندې دیو آواز ناوري دروازې دیور پرسه ټوله بند کړی نو دې ژوندې دیو آواز ناوري و او د شوه دې نو دې ژوندې دیو آواز نه حيات محتالجین څه مالونه د دو دوه دې دا مسلې خو زمونږ اختلاف د مصیبت جوګه چې بس د دوه یو برسه دې وځای کړی دی ښه هغه د دوه دې دا مسلې دي حياة ظان جدا مسألة دا. أو سماء ظان جدا جدا ده نو وختلف الغلماء في سماء الموتاء سماء دا موتاءوكي باعد غلماء وفتلافتي بعضي قائل دي سماء أو بعضي نور قائل دي دا عدم سماء منكرين ومانعين دا سماء دللنسي بقول الله الله تعالى إن لا تسمع الموتاء وما أنت بمسمع من في القبور تنشي أورو لمرو تا نيت أورو من في القبور تا أو بقول الله ذرت عائشة بخاری النسانی کتاب المغازی کې تاسو څه ښه تیر ده نور طالبانو ته کال روان دي چې قلیب بدر کې کله دا مردار کافران وګرځول شو ابو جالهن کمپنی نو نبی علی صلاتو و سلام د قليب په دیغال ورته ده او ورته و چې قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق قد وجدنا خطيب سبليک کنستخه اندک الله بزې قیمتيانه قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق ها راغله خو فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُم رَبُّكُمْ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُم رَبُّكُمْ حَقًّا مون سره و چې خدای سو وعده کړو ثابت تا کته تاسو سره چې سو کړو عمره ابن عمر سره بولاړو اغه نبي عليه الصلاه والسلام ته او يسمعوا د جوري نبي عليه السلام ورته چې ما انتم باسمغ لما اقول لهم منهم تاسو يتاس دون دنقي او خبر لچې سيكم دويتا منهم د دوی نه خاورې دونکې نه یې دوی یې خاورې ابن عمر څه په ذکر بیا رسول پاک ته وکړه نه حضرت عائشه ته وکړه نه حضرت عائشه وی کیف وقد قال الله تعالی انك لا تسمع الموتا له خبر څنګه خبره ده خدای قوه چې تم ورو ته ورول نه شکوله ا غلطنه ده مساله روانه شو ابن عمر څه په حضرت عائشه ورستو ایم او کې امامونی پرامت الله علی د دې دوو ستر صحابه د اختلاف د وجه د مسالې توقف وکړه اولی دا دا دا کی او لیک ورته اصله مساله د غره یی مساله کې توقف کو او زموږ سید الطائفه حضرت مولانا محمد قاسم انوتی رحمت الله علی اغم د مساله کې توقف وکاو نه په منکرت کو نه په مثبت کو او اصل مذهب د حنفیانو دی باب کې د توقف هر چی مثبتین د سما دی اغی دلیل اوس په حدیث دی قلیل چې نبی اسلام موږ سره خبرو کړ او دلیل یونی په چې نبی عليه السلام واي اتاو ملکان د ته دو فرشتي راشي او انه لا يسمع قرغني عليهم دا مړ د جنازه والو بخپوک شهر او انه لا يسمع قرغني عليهم او جواب ورکی د استدلال مونقريینو نه كاين لك لا تسمع الموتا پسما د موتاو کې ته مؤثره حقيقه نه اسماع د موتاو کې ته مؤثره حقيقه نه اغي ويده ايت شان د ما رميته از رميته دي ما رميته تا وشتل نه کوي حالانکه رسول پاک کړي دی هغه وشتل کړي دی په مارمتا تا وشتل نه دی کړی یعنی رامي حقیقتا ته نه وي په دې یو موټه سګوبا نه ټولکا فلان ذلیلول دا د خدای کار نو تا اورون کې نه اصل اورون کې سوک دې الله تعالی غي وي مثبتین د سما چې نفذې اسما د ذات رسول پاک نه مستلزم نه د نفذو سما د موتا ولا چې اسما د رسول پاک نه نه پکړه ردی مانادا نه دا چې دا موتا سما ومن شي کولې او د سما ده د غولان د حدیثنه چې نو لا يسمع قرع نعالهم نه جواب ورکی چې دا صيغه د مضارع دا, دا معلوم صيغه نه دا, دا, دا مجهول ده انه لا يسمع قرع نعالهم شاملین د جنازه د جنازې نه صرف دورتلی چې قبر خوا کې لار دوی د خو आवाज اورېد شي څوک اوري مفعول معلوم مسمو فاعل هو لا يسمع اې پر مفعول فاعل معلوم نه ده قرع نعال مفعول معلوم مسمو فاعل هو قرهونه عليهم لمو فول مال مصم فايلهوده سامي سوخته مله نا کدا غافسې ګلاړي کله قبر خواکي ولادي نو د خلکو د پڼو आवाज واوري نو وبال جمله حاصل ده چې د ټولو فريقونو لپاره مستقل د لایل دي د علمي تحقیق په اساس باندې مسله صحابو د زمانه ده فروصه اختلافي ده او تر قیامت اختلافي ده فروصه اختلافي ده اتر قیامت ابي اختلافي نو چې مسله وی اختلافي ده اجتهاد مجال وي پکې دلائل فریخینو موجود وی په هغه باندې مړی کول شریعت کې روا دی ها کول په شریعت سورم مړی د یو مسلې په سر وشوخه خدای دې رحم وکړي چې خدای مولایانو سره سگهي چې مولایانو سره بسکه یې ځکه आम्ही غریبو ته ټاپ کلاس کې وایو ته موږ ورته د دین دی jihad دی ورزه پهنا دین دی او jihad دی ورزه په او دا رسې مال موته مساله خالص د خدای د او د عدم مساله صحیح د علیا استاد ري فکر کوم مخالفت نه نو شاید چې د قاتل ته خدای معاف څه یوازې کنه ورو ده یې مې پروت نشتا هغه چې مړ کړي نو کافر وځلې دي او په خپل <سؤال> ځام سوق وځلې دي کافرې وځلې دي الله تعالی و هم یعلمون موليان خو پوی دي مسلمانانو په ملک دا و هم یعلمون هم یعلمون چې الله تعالی ارضه ارضه وای غن نو معنا دا چې پاکي کړه مولا پوی دي خو دې مفادو اغز چې ډله وزه جوړو غړې ښه مولا مفادو اغز لري چې دې بسکه ډله وزه بس مولا په دې ډیر زیات خوشالي چې زمادي یو نومي یو ډله و را پسی را رواني یو ډله ما پرونو دا ملګریوالته نهستم شه ست سره مې دا خبره کوله مې جوړه تحریک چلو ناغوې زه تحریک چلو مې دا په دا پوسټر کې دا لکای چې مونږ په طریقه دا مسئلہ لکای مخ کې تر ليو سره لکای راپسه مې زمونږه بهळे دی لکو غړ کړه دا لکای دي مې راځه نو یې دا په مونو څنګه دا په یې څنګه مونږ مې نه دي خلاف یو تحریک چلو چې چا پوسټر کې مونږ سره لکای وې کې مونږ راګه جلسې لرلایو صحه کې لیکنه او چې فضل الله ربه راضیبا بلانکی یو غتی به پلانکی یو پلانکی یو غتی پاکستان دغه له دا اوس ګره در نوم دا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی غونې سړی ته و مولوی حسین احمد شک مولوی حسین احمد مولوی انور شاہ مولوی حسین احمد نه کا مولوی انور شاہ نه کا شیخ ان سے چلے دټو استاد هغه د پارسر پیاوله فسوال چې بڑے مولوی صاحب نے فرمایا کس نے فرمایا بڑے په دې اوسر د حسین احمد سړی پیدا کی انور پیدا کی دا شیخ اللہ انگو نے پیدا کی گی هغه اگر پا مولوی سے اگر کی اس کمیرا نگے اپا او اوس سے اس کمیرا نگے اور اس پا ٹول غلامی دی سچے دی پلانکے شیخ اللہ حرابی والا عجم معروف سکالر معروف او غلاما او فلانے او ڈنگلے او جامع علماء کولی والمنقولو جامع علماء والمجھولو سبتہ صخره افیلیکلی ناغتفده چوکالګار <سؤال> کې یو جلسه نو له پنجاب یو مقرر دپار په پنجاب د یو مقرر دپار هاغه سټیج څخه غوي صحبانه پاکستان علاوه کې هغه سټیج څخه خپلم نو په صحبان سي غوي چې صحبانه پاکستان او خطیب شولا نوا او امام اهل سنت او قامع الرفض و بدت او فلان او فلان نو یو ساده سره یو یو ساده یو بل سړي توي و یو سړي نوم دې کې ګړمو اغه وځي راځه له شلم وديادي یو ځای یاکړې نه دا تربه یو ځای راپازي که دا اغه ورته یو څڑی نوم دا نومي نه دې قسم دې خلک خان دې ښه خلک ورغوري خان دي ها دا علم زه الله مانه کومه ماده څخه نفرت کیږم ما بل ځای یو ځای یو څو شي چې ماته کلیبي علامه وي نو ساده نو بس ساده ناقوې چولې دي ما بس نه بوایم نو ما بیا مد په تفسیر پويګم صحیح شوی ما <مارد> دې دغه غین مخمل نه ده درې دا غیر مې مخجم ده درې غین مخجم دی ده دې دا غین مې مخجم ده غټکه دې په ورټکه هم په پاکستان کې سکاسان دي دا چې د غلامه په نوم باندې پیژندشي ټوله د کار کوي خو نو مې خبر درته دا, دا بدنام لفظ ګور بالکل ماتو نه وایي دا بالکل بلکل نه ما وایي نو بس دا پلان کې قاسم یو پلان کې پاروکی یو پلان کې ابو بکر پلان کې قسم دې کور سره له تړاو نه کردار په واره ور سره انا یو له تیفو ورته و مفتی سید الله غری پر رحمت والا مفتی محمود سره په دې خبر ډېر بدمنل په دې ډېر بدمنل انا داس د قاسميان ما سميان قاسميان ما سميان خو ډېر سي پلان کې قاسم نی پلان کې قاسم نی پلان کې قاسم شه بنګې بویان سم مخ کې ساب کې او سم مخ کې او صحابان الهند او صاحبان پاکستان او علامه دوران او فرید الدهر او وحید العشر مله رمبه کو دغه الفاظ د پارا چتر دکشنری کورې چې معنی څه شو چې خیراته نکلي که بدغه ذری کړی کنزل خیراته که صفات لګی یو خطیب ولا یو خطیب انا و ته سټیج څخه وې په بلبلې سرحد حضرت له هغه وګړ سمندو کې ما خطيب پم أنا رستې کې ورېوقال صاحب کي اک تقرير نه پوي دا جمهور علماي اسلام کي تربيت په حواله سي وي بلبلني وي بلبلني وي ابیا مې لوټ سټ کيوي وې نماز انسان انتياص تعقل له چلی حیوان ناطق بچ انسان کله بلبل جورجو دا عقل تن لریشا او چاقس انسان لریشا حرفه زبتا د گندله گیمس غلب خرم ناغا است شکل او دای کتابونه تجربه کتابونه راودل ما چاو واسته ما ما ماته وملگری وی دا لوشار و پد او پتلعلی دا سقارا واسته نو ما غبغټ دغه چې راولې ځنه راکړې دله کای ما کای وای خلای ته وگوړئ د دې د وای د صنعتونو میدان نموروتنی اسمد دنیا او تبال اخرت هم تبال اخرت هم ته وځین چرت برابرې د دنیا څخه لا خدوم را باریک استم دا خو دا سيله کې د ګلوس ګلوس پښپوهاله چې بي بي سي رانیسي مې بي بي سي په فاين ټيونینګ هم په ګلوس ګلوس کې بردا سيله خو ګل ويخته بردا داسن بیا وای د اوټر دا نهستند بي بي سي نه زیاتګرانه نه نو ته دا دور لکهای چې ټکر لګ چې پلانکې پلان کې دا ته الله حاضر نظر دی ان زما بدن خولی تفرله ورد کو چې دا او سر ن دی چې او پلان کې او پلان کې او پلان کې پلان داس یو ډیری به لکه یو ډیر یعنی اغ ډیرې وقع من دا بتن لا تملو ورخه الله ی قوهم که پهدي مولا د اغا ق وربان قسانهدي بورتهسملی د لاندېهو چتول چې دوه ډرقابله ورکي بس د خلاب داس یو بر دا تاري بس دا زونه ختم کړي دا روکي دا صفیت نه ده خوکه تعارف کې پېژنګڼې کې بس دا فضل الله او دا زید دې او دا عمر دې او دا بکر دې صحیح صحیح او د څ سره پر راغلې ده اوسته دې خرصه پچا باندې چې دې پلانکې دې او پلان پلانکې دی دې پلان دې راغلې بیان ده پر بس استاد دا بیان کې خوځ ما صفه وداه ما کده وځکم شي استفاره خير یا تز دکا استفاره خير نه ورکوای دا د څ سره واپس لاورتې اوس دا خبره زموږ خير نه اوس خبره ختمه شي فشکرونی یشکرکم واشکرولی ولا تکفرون ای والذین امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نو بس پسمال موتابانه با جګړې مګړې نو کوي زموږ په کې مسلک د توقف ته ښه زموږ کې مسلک د توقف ته حضرت امیر الشریعه سید طاول الله شابقاری دی راجیب طریقې سره دا مسله نه تاسوکو وی حضرت مرده هماري باټو کو سنته مرده شاسے رحمت الله علیه ورتوئی بیٹا کچھ کام ہے ان سے سرکار دے ورسر آغه ورتے حضر تاسو افغان خوش پردوقویګه کنا کوس نه پویګنه سزا درکو شل کالحمد دل دیر کړو اردو ملانه نظر تکړي محل ته باجاول کې ملکرو نو تقریر کې تفوس وکم ما یو ځای بیا ا انگریزی جمله مې ویلا نو مې پویګي کنا تاسو سر نو دې تقریر کې خټول حاضرین داسي چې بس جذباتیا نه کنا او کای پارس مې پویږی نو هغه وی ما څه علامه بس دغه مال کې ما څه استادو افیان خو مو سر دو bale پويغه نو شا سه بوخاري رحمت الله عليه عورتي بیٹا کچھ کامه اونسه نا عورتي نهي حضرت مسله سمجھني کوشش کر رها ہوں۔ شا سه رحمت الله عليه عورتي بیٹا مرينگه اور مې به وها پر پتا لگ جايګا اپ سنينگه ته مرده به سنينگه اور اپ نهي سنينگه مرده به نهي سنينگه نا عورتي نهي حضرت مسله سمجھني کوشش کر رها ہوں۔ كه مرده کو سنته كه نهي سنته نو شا سه ډير عجيب خبر اور توکلا وي سنينگه جنکا سننا چاهه سنينگه جن کا سننا چاہے میں تو 30 سال سے لگا ہوا ہوں زندہ بدبختوں کو سنا رہا ہوں زندہ نہیں سنتے اپ کو مردوں کی فکر لگی ہوئی ہے میری باتوں کو تو زندہ نہیں سنتے نمنګه پ ژوند دو لګیو خدای ژوندوت اور واورو اده مليانو زګړ پدې چدي امروته اور واورو تل قومتون قد خلق لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون پاکستان قومي اتحاد کی. حالیا حدیث امور سره وړلیا نه امور سره امونغا پکيو حضرت مفتی صاحب موشره رحمه الله نموسيب نجاته پوسوکو ویجی مرده باټو کو سنته نموسيب غډر معامل فهم سره او داسې عجیب عجیب حکیمانه خبره به وکړه چې مسلک به خپل واضح کو او او محفل کې نفرتم پیدا نه شکه محفل کې نفرتم پیدا نه شه مدا حالیا حدیث مولاته داسې ګتاوني ولا وی انکا کوئی مردا نه سنتا انکا کوئی مردا نه سنتا او پان اغت گوټاوني ولا وي انکه تمام مرده سنته هن انکه تمام مرده سنته هن وي او کچھ نه هي سنته ها ندا تا تا زميو مورشه دنا په کې ډيرا خزابته د مسئله دي چې د بازی خلقو بازی مړي په بازی اوقاتو کې بازی خبره اوري ا د بازی خلقو بازی مړي په بازی اوقاتو کې بازی خبره نه اوري بس دا لري خزابته تر دا ځان سره یاده کې چته بازی خلقو بازی مړي په بازی اوقاتو کې بازی خبري اوري اده بازی خلقو بازی مړي په بازی اوقاتو کې بازی خبري نو خبرنه ولا ختم شو اده وفر اده پر کتاب وایلي نو مولانا صفرا سيد دامت برکاتهم کتاب د سماع الموتى دا وایلي دا دغه کتاب د علمي کتاب د سماع الموتى مولانا صفرا در سر کتاب دي دغه کتاب دي وایلي ها بیا به راګر افغاني دا تو اردو زده وردو زکر تک ول پکار دی له اکابرین علماي دیوبند له تحریرات او تا غی وافر ذخیره اپوردو کې موجود ده ست اخر درکنه پاکستان دې ته همړو ها ولا نبلو انکم بشئ مین الخوف خامخ ازمیخ بکو تاسو باندې بشئ مین الخوف شئ د تقلیل لپاره ریخه بشئ ان قلیل مین الخوف لګه لګه ولا نبللو لكم بشي من الخوف په شي قليل د يریبان والجو د لغ ونقص من الأامواې او په کمواې د معلوو بانې ا ونقص من الأاموال مع ف ب دربان را ولو والفسي نقص دا فصې المرض والسمرات په نقص د السراتو بانلينو السراتې افلام غهديددي سرات الفلام ځکه هر چې دا مطق سراتتي موي دا اپا مولکه داخل دي سمرا مال دې کمال نه دي انا دا وس سمرات شافعي صاحب رحمت الله عليه فرمایي چې دې سمرات نا سمرات الفؤاد مراد وهې الاولاد چې اولاد بل لمړو سمرات الفؤاد مراد دي اولاد شافعي صاحب دا تفسير کړل و بشری الصابرين خبر ده خوشاله وي کا صابرين الذين اغا چې کله ورسېږي دوی ته مصیبتو قالوا ويدري ان لله تاك سر مونږ خاص نه الله تعالی او تاك سر مونږ خاص دي الله تعالی ته واپس کې دن کے نو ندا ان لله و ان الیه راجعون کلمت الاسترجاع اصطلاحینه مله کلمت الاسترجاع او مسنون ده ویناره دي په وخت هر مصیبت رسېدو کې قليلا كان او کثيرا مصیبت لګوي او کډیروي دلیل دی باندې حدیث دا یس صدیق رضی الله تعالی عنہ چاغاوای زمونګ ډیوام لشو رڼا ام لشو حواراله ډیوام لشو نبي عليه السلام وي ان لله و انا الیه راجعون حضرت عائشه ورته استراج ان توفئت استراج ان توفئت دې یعنی معنا دا سمولهونه دي چې سيراج ان توفئت دیونه ام لشو نبي السلام فرمای کلم ما اساء المؤمنه فهو مصيبه کلم ما اساء المؤمنه هر هغه شی چې مومن حزين او غمگين کی خفي کی او چې سړي کتاب ګوري او یک دم بجلی لاړ شي سړي باندې بوج راشي که بوج راشي دا مصیبته کله ما اساء المؤمنه فهي مصیبه دا مصیبته او دا مصیبت وخت کې راسبتهم مصیبه قالوا ان لله او نبی رسول الله ترقې په وکړه حتى الشوکت يشاكوا فيل احدكم حتى اول کې اسغه چې سړي په خپه باندې اولګي دا مصیبته ان لله و انا الیه اولائک علی امد کا سنت وبانے ثلوات ظاہری رحمت ندی جانب تنبد دوینا ورحمت الاباطنی رحمت تے واولائک ہم الموتدون او على دا کا سال خاص دوی ہدایت یافت دی ان درسی سے صابر عل المصیبت تپارہ ہوئے ثلوات رحمت او ہدایت حضرت علی سے ہوئی فنعم العدل و نعم العدلان صابر د پارہ نعم العدل و العدلان عدل خربانه یعوقبانه سړی بار چولی دا یو طرفی سا دې تعهد لوي د بلتا وای دلوي اپ دې مس کې ول یو بل پندو کې خوده غیتوم وای دلوي خو نو ورته سرباری وای ما چې کوم دروازه طرف ته یو بل سره مساوی تر دې چې بار وایو سوای ورته تاسو ورسوي بار وته وای ا دې مس کې چې ول کی دي هغه ته سرباری وای مې پښتو کې ترجمه دارا چندر تی علي سې چې داس سوالات او رحمت دا بار دې او د ہدایت دا سرباري دا نيفا نعم العدل و نعم خسر باري او خب بار دا چه اللہ تعالی صابر لطر صلوات رحمت او خدایت إِلَّا الصفاء والمروط من شاعر الله إِلَّا الصفاء والمروط من شاعر الله دا دفر دوئم شبه دا وران دوئم شبه خود تحويل قبلة اغیرت دوئم شبه داوا چه زمانه جاہلیت کی كانو يسعون بین الصفاء صفا مروه مې اس کې به منډې واله مشرکین په دې صفا باندې یو بود د دوی پروته اساف داغه نامه وا سنسره او داغه شکله سړیو او په دې مروه یو بود پروتو نایله داغه نامه وا ا شکله د خزو او وې چې دا دو خدایي بندیانو تر مشرکین عقیده دو دوه بندیانو دوی رنگ لل بیت الله ته عبادت د نو دواله په یو بل فرایفته شو نفزنايا و موسخه حجرنه دوه څه کول نو کاني دي جوړم نو بیا کوله کول په کار مخرج امنو د خدایان جوړ کړه عجيبه غیر معقول خبره وا بیا ولا سور کول پکړو سزا ور کول پکړو ای ولس فضیلت ور کا چوس به ممتاز تصدیق او اساف او نائلہ نو چې کلا حج شرعي کې دا سغه واجبه شو بین الصفه والمروه فتحررجوا ذالکا للمماصله بسایهم مسلمانانو وچ دا طریقو خوره د مشرکین مکوغو اسنه چی ګنایدا نو الله تعالی شو برات دا صاحب انا صفا والمروه صرف جائز دا پنځه دا احمد بن حنبل عبد الله بن زبير انس بن مالک عبد الله بن عباس اي وي جائز دا نه جائز دا ټول نه لړو مرتبه دا چې سنت ته بس څه دا سنت او د امام مالک او شافعي پنځبانې دا په حج کې رکن دي صاحب انا صفا والمروه رکن نه فرض دا او د امام سره الله عليه مذهب بن الافراط والتفرید ته وي نه او نه فرض دا په داس کې دا واجب دا واجب ده او جواب ور کوي مالک او شافيتي چې روکن حضور کنه ده چې الله تعالی کی نشتے لا جناحه ور سره وي چې ګنا په کې نشته او کلمه لا جناحه د فرضيت نه فګيخه کلمه لا جناحه د فرضیت نه فکې نو ابن عباس دې را پاس له ډنګ لا ور سره چې شافی له خوري جواب ور کوي چې کلمه لا جواب د ركنیت نه فکې کلمه لا جناحه د ركنیت نه خو نفس ګټه پیدا کوي بیا څه فائدہ کوي نفس ګټه پیدا کوي امام ترمذل الله له فرمایي چې محل الورود ته رد کا چې لا جناحه وا شوکم ځای د لا جنااحه دا وا شوم ځای مححل د ورودی دا او چې دی دی کې جنااح ګناو دا شا به موجود. نو ووج الله تا لا لا جوناخه سررد که د باید د جواز د پار کري د نف د خې د پاره کدي او خبره د لا دا د نف د خ د پاره کېدي اللهصففاول مته من شاعر الله تا کې سرهصففا اومروامن شغایر الله د شغایر دا الله تعالانه دا شغایر جمعه د شغې ده. شعائر العلامه ویلشی او مراد شاعر اللہنا مغالم الدین الاتی یتقرب بها الی الله عز وجل ده دین اغ علامات دغه په وضعیت سره خدای تزه نزدیکی فمن حج الج بیت اا چ حج بیت الله ارادتک فمن حج حج فتحید حاصره او حج بکسری د حاصره او فتحید حاصره په معنا د زیارت او بکسری د حاصره په معنا د قصد وللہ علی الناس حج البيت قصد بيت الله داخل کو با نے حلقوبان الناس حج البيت کے نو معنی دار چہ کستا بی منظوری کی داو کدہ دا کدہ حکومت در یادت درکو اوکنے درکو نو پغلا حج البيت پر اگل ہو گا الناس حج البيت. قصد بیت اللہ قصد داخلہ بکے کی یہ کنے کی گورا داتا پی مسئلہ رہو تاں داخل بکے تا تا. بس دداخل بهې فمن حجر بې طوي تمه چا چې ح ب الله کو یا عمرره کولاېشتونه دبانې تو و فبيما ان یهاب نهما چې سای کوې م د د دواړو کېمنته تووا خیررن او چا چې زیاتی کو خیرلهته تو نه ت ضایود او چا چې زیاتی خیر ل را د نفلو ته چې دا زیاتيوي پ بالاله تو او لا زم فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ شَاكِرٌ قَبْلَ أَنْ كَدَ يَعْلِيمٌ شَاكِرٌ شَاكِرٌ يَعْنِي مَوْتِي جَزَاءً مَوْفُورًا مَوْتِي جَزَاءً مَوْفُورًا مَوْتِي دَ جَزَاءً مَوْفُورَدَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَخْوِيفُهَ آيَةُ الْكِتَابِ وَمُشْرِكَانُهُ چي هغه کتمان د دین کوي داکک کسان چې پټیا چې نازل کری منگا من البیناتے دا اخکام وازحاونا دا اخکام دا ہدایتنا پس دا غی بیناو چی بیان کری منگ دا انسانانو دا پارا فیل کتاب پر کتاب کی اولائک داکسان یلغنوم الله لانت کئی دویبان الله تعالی ویلغنوم اللہ انون اللانت کئی دویبان لغن کون کی ان مرات دی اللذیننا آغم ملیان دی چې اغیی کتمان دسم از مصلی ہے د دا پارد سمہست السالح و مفادات دنیا وی понا دانی ڈا مناؤ اللہ فیل عرض دی برا لڈا نهیی کہ گلمان امناؤ او امین باید چې امین دی خائند دی امین باید چې امین دی خائند دی نہیں دے وجه النبی علی 그 فرمایل الغلمان امناؤ اللہ فیل عرض الغلمان امناؤ اللہ فیل عرض ما لم يخالطو الامرا کہ ده ورسلو لگو چید امین پاته کې دلوم تر دې پوري ال علماء او مناو الله فی الارض ما لم يخالطوا العمرا دلته یو ملګری خبره کوله ملګری پاته و و ما غته جزو خزم لاہور ته دونه تفسیر لا ای هغه د دې بسلط لارشه قاضی سره یو دور او ګده چاړه ده هغه سړی دا ور کوي چې مالدار په دې خيټه خيټه کې ما خو چاله چاړه نورو زه چاړه نور کوم چې مالدار کېټه خيټه کې و او چې مالدار بي دي نو به خدای خيټه خيټه کې وایي خدای وایي اولای کله غنوم الله ته بو مالدار د مالدارای د وجه اعتماد به حق کی نو لایک جل عنهم الله د چړو ما سرند خدای زره دا ویدا چې خېټه کې ور اورمندل د لغند چړینه بلغه ته چاله نشته ما یو يخالطوا ال عمره فإذا هم فهم لصوص الدين او کما قال عليه الصلاه والسلام الله دې مولا ما انکی الله تعالی مونږه رتګ زمرې د سورینو وساتی الله دې مونږ در زمرې دک چویلو للجاهل مره وللعالم مرتين جاهل لپاره په یو شی یو ویل دی نبی الله سلام وي د په یو لپاره دوه ویل دی ویل له جاهل مره ولل عالم مرتين اولائك يلعنهم الله اللغن هو البغض عن الرحمه او الدعاء بالابغاض عن الرحمه الدعاء بال ابغاض عن الرحمه لعن معنا دا چې اوسړي د لپاره دا دعا او چې خدای دې رحمتنا د رحمت د بوين يوم لري او ساتخه لعند دي دا وي چې نبی الله صلوات و چېرې چې خاتمه په کفر منشي وي نو په ژوند دي کافر باندې الله نه ويل نه راوادي ځکه تاسو باندې د ایمان دروازه بندې چې په ژوند کافر الله نه وای نو دارا چې او الله د رحمت د بوینوم لري اوساته نو د خدای له ټوله رحمت سره ایمان څه نو تا هغه لپاره دا دعا وکړه چې خپل کفر قائم دایم وساتي چې ایمان ورته پستر ګونه خېفه پیغمبر علی السلام بد پېمنه لیدي الا الذين تابوا مگر ا كسانچه توبه استداه اصلاح کړنه و بينو اللهنه تاببو اصله خو بنو نوله الذينه تابو اصلله خووه بنو د سره مسله معلومه شوه چعلمم سړی د کوم حق اخفاو ک نوداغ تووبمو قید د پکې د تبیينبانندې چې د کوم حق اخفا کي او په سومره مرتبه کې کړي نو داې مدارزه چې حق بزارې طرغې مرتبی اله به تو قبلبلخه د مسله ور سر ک د مسله ت معلومه شوه چې او اسمما او ه کوم حقه پورې پ کو پورې پټ کړې او بیارو توه احاسو چې ناروواې نوځ با اظهار داغه مسلې تراغه هدا کوم کمس کم چې سورې پوری ماغه خفيصا کلی دې وجنه خدای ورسره قید د بیانو ويخه چې الا الذين تابوا مگر چا چې توب وستا اصلاح او کړه عمل خپل او بیانو او بیان او کدا احکام او فاوله کدا کسان او توب عليهم رجو قوم ز دوی باندې رجو کوونکې همې ربانه آ کسان چې کافران شوي دي و ماتو ملو دا و ماتو دا شو الذين ماتوا على الكفر وماتوا وهم كفار املا شوي په د حالت کې دوی کافرانو دا که سان دوی باندې الله د ملائکه د انسانانو ټوله د مې شبې د کې نبش په کوله دوی نازاب ولاو ينظرون انا به دوی تموله ورکو شي والهكم الهو واحد والهو کو دې موضوعات تیر شو داو د توحید بیا مضمون د رسالت بیا دفه د شبوحات نو بیا واپس اصل موضوع ته لاړو چې توحید ګورې یاد سا ته خه خبره توت لاندې والله خبره ده داسله تعالی وي چې تووت لاندې خبره ده یو سی د باغ د ان را شو کولی نو په خرې باری شوو نوروانې کو دا او باسییا یسم به خوشالهشي ل نام بر ک نو د چې راته باسیخ کار نه را ت یو ت دوونې لاندې ولاړو د کوله غرم کې د سرهباررو د ان دوو اخ درونبارو خې نه شړی او باسیالې تپوس کوه داسک لکه په دا جین دوانې دي باシャレ اورم چې خوشاله شي نام راکې نه بچا ورته کې نامې درنک اندیشو ورو شوې ده پاغه داس بیا دا دا دا دا پاغ دا دا پاغ دا او دغه دراس او د پاغه ځکه خو زور به امره خو يسو کې ولا پرې نه خدک خور مور او لور او خو دې يسو کول پرې نه خو دلخه کفریاته ورته وي صحیح اره واند په لاره باچاو پاس سور لاړوتی مسکی دربار کې کی کینال دیور اسې باシャレ متهفره اوریدا باچانی جات او جی چا تهفره اورې ویندار وېره ولاي څړې دن نار سره ده خره او سې دوه قتل چکا کا خوا غري هغه خوا غري هغه ورته سړي ورته اندوانه مې لاله وړي دي وې داولې سله پاره وې وامه خوشاله شي او انعام را الله کې اوس بیا خو په پاکستان باندې نشو اچوري خبره او ته ښکار شي وې دې لپاره مې را وړي دي چې انعام را الله کې او یک درمنک کې نام مې درنک نو دوه ورته یوازې بیا خوا غا خبره لري چې بیا پاغه داز یو پاغه داز یو پالا ده ن الله تعالی و چې دا ټوله خبره غوړیږي ته د والدته او عبود ربکم <سلام> توحید به بالکل نه پریږی نو دا بقره کې 2م دا واره توحید ده دا ټوله کې ښه دا بقره کې 2م دا واره سنور ده دا واره کوي دو نور را روان دي دویم زل م دا واره توحید ده ویلا وکم الوه واحد معبود تاسو معبود یو دی ویلا وکم الوه واحد معبود تاسو معبود یو دی لا اله الا المستن معبود مگر دا الله تعالی دی الرحمن الرحیم رحمان و رحیم دین لفی خلق السماوات و بیا دلائل عقلی دی مبرهن گر زیدا دا داوا بیا پدلائل عقلی او باندې ان فی خلق السماوات تاکیک کثرا پ پیدا کور داسمانونو اسمان کې و اختلاف لیلی و النهاری اختلاف د شپې او د ورځې کې نو قیدونه ورته لکی مجیان و ذهابا مجیئن و زهابن نورن و ظلمتن طولن و قصرن حرارتن و برودتن حرارتن و برودتن شغلن و صوباتن شغلت اشپاکی صیخ تلافت امو لیکو سم امو لیکو مجیئن و زهابن تاکو لا تروسو یوم نایلی کلی حتی چی پده پنسن بایلی کل که نده پن خطا لوزی میاش پس نده پنسن داکو اپتر ری که لا لوزی کتر یو طالب دې ځای بنست دا نه دا طالبان دا وخه په کاغذ باندې د تقریر لیکي نه دې طرف لیکلو یعنی بیکار لیکل رف. نماز ہوتا نه بیا فورا مسجد باندې صفه کړی اناغه بدی وخت دا زور زور لیکل پرې قران د پاسه کول په دې بیا ځ باندې طالبانو ماته په زکو په کاغذ ناغه کاغذ باندې رف لیکم ماښتن به بي بیا قران باندې صفه کوم ناغه تمهاله کړه د تسکی ودا جي قران باندې رف لیکم کاغذ بیا صفه کوم دا په قران رف په قران رف لیکل نه کی په دې صفه لیکل کیږي قران مخدوم دی او دی خدای د نور قران دا آداب ډېر خیال ساتي کوتلیا په پن ماي نیکل کوون ها تیسره بیا څه کې ها برغه خطا مجان و ذهابا نورن و ظلمتان حرارتا و برودتان طولا و قصرن شغلن و ثبتا در روز خلک کار کوي ول شپه آرام کوي شغلن و ثبتان والفلک تل تجریف البحر والفلک تل ابحر جیازنا غ تجری تصیرو چې هر سیر کې په لارې په سمندر کې بې ما په هغه اموال او تجارت ما عبارت دې اموال او تجارتنا بې ما په هغه اموال او تجارت ينفع الناس لنفع خلقتا لان لان التجارات الكثيره الضخيمه تزاول بسبل البحر د دنیا له ټوله لوې تجارتونه چرته کیږي بهر کې کیږي په چلوې تجارت کېږي لوې تجارت په سمندر کېږي وما انزل الله من السمايه في ورته مقدر وفي ما انزل الله او فاح نشادل كلي د الله تعالى من السمايه دوريزنا ممايل جنداي كلي دي بانزم کا امباتن بل ته مخکلاش امباتن فاحيا بالارزا جنداي كلي دي بانزم کا امباتن بعد موت اباد يبسه بس دو چيدود دي نا وبس فيا نشر اخورا كريده في اپديز ما کې من كل دابته من نوع كل دابته د دا انواغ د جمله دوابونه من كل دابته من انواغ كل دا دابته د دا انواغ د دا هر دابينه او دابه د دا وټول کې چې علماء معنا لیکي ما يدب على الارض اي يمشي مشین طبيعيا ويكون شيئا حيا زګي د دابې لا په لارې موټر نه کیږي ده فقبل شيء حي ده مشي طبيعي فقار ده وتصريف الرياح اڤچل اولد بادونو كه والصحاب المسخر اڤاغ ور يس كه المسخر المذلل چ مذلل دم از آسمان و دزما كه لا ايات دد ان خبر ده ها ده ان قر اينس ده دد ان اسم مؤخر ده ان اسم مؤخر و لا في خلق السماوات ده خبر مقدم ده انا اسم ده انه ده قبليله منصوبات سهي ده جر مجرور لا ده خداي بالکل ده نه قاعده خلاف كردي ده جمع مؤنث سالم ده دي نصب تابع ده جر ده لا ايات لقوم ياكلون ومن الناس بازيد انسانا من اغدي يقتخذ من دون الله ايات بغیر غير ده الله تعالى نا انداد الامصال امصال امصال يحبونهم يعظمونهم تعظيم دغه ک حب الله ک تعظیم المسلمین الله لکه څنګه مسلمان د خدای تعظیم کوي نو دغه کافرانو د ماسي والله تعظیم دا سے کوي نو فادله خبر وکړه چې تعظیم د غیر الله په شان د تعظیم د الله دا مفید د شرک دی ښا په دغه ثابت معلومه شو تر برولي کوي ښا چې بېکرې درشای اسماعیل شهید رحمت الله علی چې تعظیم د ماسي والله په د تعظیم د الله دا مفید د شرک چکه کم تعظیم د خدای سره مناسب ده غیر الله لپاره کې د سویر شي شرک تو ویل شي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دي اشد حبن لله د دې ډیر مضبوط ته په دې بعد تعظیم چې کوي د پرد الله تعالی ولو ير الذین ظلموا اذ يرون الغزاب ولو ير الذین ظلموا اذ يرون ان القوه لله جميعا که چره اولید هغه کسان او ظلمو چې شرک کړي کل د کلا إذ يرون الغذاب في وقت كيفية بدوية عذاب أن القوة لله جميع كي قوة خاص دار الله تعالى, دا او تعالى ده او الله والله تعالى شديد العذاب ساق الكون ورقون كده ندیکو يوم تفصيل ولو يرى الذين ظلمون إذ يرون او أو تفصيل ده ره چه كلمة ده لو شرطية ده الذين ظلمون فاعل ده يراده مفغول ده يرادل ته ولو يرون الذين ظلمون انفوسهم دائی مفول لی مقدر کچر زالیمانو خپل زانو لی او جزای محضوف تا لکلمه دا لو جزا کچر اولی دا آقا کسانو چې شرک کل ده سی اولی دل خپل زانو نی دل لما فغلو ما فغلو لما فغلو ما فغلو دا چې چکلی دن دا به کلی خوا کچر لی دے آقا کسانو چه ظلم کل ده زانو نی دل لما فغل او ایزی رون العذاب خود حرف ظرف ده او مراد د عذاب نه پر دا یو نو طرف کې چې زیارونه له عذاب سره ظرف ده او د عذاب نه مراد د عذاب اخروی ده عذاب نه مراد د عذاب اخروی دی او دا ان القوته لله دا صبر د پار دی چې روانه له عذاب ده چې دای په عذاب ولی وینی دا صبر د پار دی چې روانه له عذاب ده عذاب ولی وینی ځکه چې قوتونه الله تعالی لپاره نه به ور خی ور ده دا داسې ولګي ده چې دا سبب د لپاره دی او دا استبر را اللزینا دا بیا بدل ده ده یرونالعذابنا او دویم تاویل په که دا چې دا لو شرطینا ده لو لیتمنی ده او مفعول ده دا یرا دا انالقووت لله جمعیعا ده او عذاب عذاب دنیاوی ده چې دا ظالمان او نی عذاب دنیاوی نو تمنا بلری دا ظالمان چې دا ظالمان دا عذاب دنیاوی اوی نی نو کاش چې لیدې دې زالمانو يا لیدې دې زالمانو دا خبره ان القوهه لله جميعا چې قوت خالص ده الله تعالی لپاره دي کاش چې دوی دا سلی دې کاش چې دوی دا کي دې چې قوت خالص ده لپاره ده الله تعالی دي لو لته انو بیا استبر دا بیا ځان لا جمله علي ذرص بیا بدل نه دي وان الله تا کې سره الله تعالی شديد العذاب استبراء الذين تتبعو مِنَ الَّذِينَ اتَّبَغُون وَرَأَوُوا الْعَذَابَا ان الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْيَارَ دیکھئے او بلا مسئلہ چی قدرت دا در ذات الله اللہ تعالی دا پارا خبباب دا خلافت کې مصدر السلطات مصدر السلطات ہی الاما فهی الَّتی تقیم الخلافة نیابتاً عن اللہ چی قدرت دا الله دا پارا دے خدا قوت د خلافت اللہ تعالی دا اوست او ورکرنده د امت ته نو مصدر الصلاتات د قامت د خلافت د پاره سوک ته امت ته نو خلیفہ خدای نه ودرې سوک ودرې امت ودرې استبر الذین اتبعوا پاغه واکه چې جدا بش اتبرا یا الان بی زریبو کیه کسانه تبعوا چې دغه اتبع شوه او هم المستکبرون د قرانې اصطلاحات یت کې مستکبرون مِنَ زینا دغ چانا اتغو چې تبا ل د دوی وهمل مست غفون وړ اولهغا ذابه او بې دو ذاب تقطته بمون عصاب ان قطغت بهمون ل غعلائق پرب چې پهضیبانې سبونه یعنیمونقطې وقالله ين تبغو اوب کسسان چې تبار د متبغنو کړ ده لو لناکرتن کاش ک چمون دپارهکرتن رجتن إلى دنيا واپې دنیايا تا فن تبر آمم امون ب بزاره اعلان اوک د دونا کم تبر منله لکهضي ا د بزاره کړ دمونونه ق کا داګې خ دو تعله تعال عامال دد خوی دوی تعالی تعالی اعمال لدوی حسرات علیهم سبب الندامات علیهم سبب د پېمانتي اگانو په دوی باندې و ما هم بخارجین منن نار دوی وتونکې د دو اور یا ایه الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دا یا ایها الناس د دې تعلق ته د آغایت سره چې منن ناس من اتخو من, من دون الله اندادا دا ورته ویلې چې نا آیت متعلق دی دمنن ناس مے یو تخذ من دون الله اندادا صلا نو چاغي سره تعلق شي نو يحبونهم حب الله دا مستلزم وي د مشرکانو او دي عمل لا چ ان لهم يحرمون بغير الله وينذرون لغير الله اي تحریم بغير الله کوي او نظر د غیر الله کوي دا تعظيم د غير الله دي تحريم بغير الله کوي تحريم بغير الله ما نه دا چې یو شي خدای نی حرام کړي او دوی حرام کوي لکه بحيرا صايبه او غیره ستره روان بغیر پر د مونږه استلاده تحریم بغیر الله تحریم بغیر الله او دویم نظر د غیر الله کوي ندیدا دو مسلې ذکر کیږي به ذات او دا غو مسلې د مایدې موضوع ده بیا دغه مسلې دا به رسوله مایدا موضوع ده موجوده. دو مسلې ذکر کیږي به ذات او دو مسلې ذکر کیږي به تبع به ذات واړه یو دا چې تحریم بغیر الله غلط تحریم بغیر الله غلط او تعید ما جاء الله من بحیرۃ ولا صائبه له خدای پني خدای بهيري صاحبې تصور نشتا دا ورته لیکي مې بیا پوغې نه چا سوائم دا لیکي ما تاسو ته وې که یو تورم ام پر خدای تاسو ورته تورې وای افغان ورده تاسو وای ورده نو یو تور دې کو سپينه ده دا تور دې کو ده که یو پره کنه بیا بل لګینه نو یو مسله چې تحریم به غير الله غلط او دوه یو مسله نظر به غير الله غلط دا به ځاد ذکر او به تبہ دا ذکر کیږي چې تحريم ده الله صحيح تحريم ده الله صحی او نظر د الله صحیح یا یوهناسو انسانان خریم مما د عاشن لا فی الارض یچ اسما کی دی حلالا طیبا حلال پاکیزه حلالا طیبا حلال پاکیزه نوما پرون تاسو ته ویلو حلال ما حله الشرع حلال ما احله الشرع والطيب ما یستلزه الطبع حلال هغه دوی چې شریعت جایز کړي او توئے باغ تا وئی ته طبیعت خ غنی او طبیعت نہ مراد كل مخدج عصفت ما دتهونا رغت طبیعت خ شراب فگونی الا كل مخدج عصفت ما دتهونا شاسب ول تصورات با. شاسب تصورات به منہ والا قران کی جو تصور جو اندے ساتے ولا تتبعو خطوات الشیطان اتاب داری م کوی خطوات الشیطان ل قدمون الشیطان خطوات جمعت خطوتن دا وهي المسافه بين القدمين لغتان درس لي اور پرادل دبر پکے قدمین تا خطو المسافه بين القدمين انه لكم قدوم بين دتاز پار دشمن ظاہر دي ان ما خبر داد يامركم بالسوء يامركم امر الشيطان مستلزم معنا الوسوسه يوسوسكم يو وسوسه يتاست باسوء فقبيح شرغن باني والفاشا ي فقبيح عقلا باني وَسْوَسِ الشَّيْطَانُ اسْتَا بِالسُّوِي قَبِيح شَرْعًا وَالْفَاحِشَةُ قَبِيحٌ عَقْلًا بَانِ نُ قَبِيح شَرْعًا نَظَرُ دَغَيْرُ الله دا قَبِيح شَرْعًا دَ تحریم بِغَيْرِ الله دَ قَبِيح شَرْعًا دَ قَبِيح عَقْلًا وَهِيَ التَّوَافُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا دا قَبِيح عَقْلًا دَ عَقْلُ دَ وای چې انسان بیا چې بربندې نهي قوتِ مغرب نه اسچنګ اوربا نه زرقسو د دخترانه به حجاب نيزه سحري صاحلانه لالاروس نيزه غرياسه كون اسقط عموت اللهم دي راجب خبرك اللهم دي راجب خبرك مونږه د مغرب اتباکو په دې کې شيخه دې بربند کړی دي به حیاي زیاته کړی ده نو مونږو چې مغرب غني په دې چې خځه بربند کړه مغرب هغه مريخ ته ورسېده زحل ته ورسېده ټکنالوژي ډیولاپ کړه نو زمونږ په زم کې سری شي دا په سکړه ها په به او په به حیا او په غريانه او باندې صحیح وا نو چې دغه عزت کوي نو مغرب دره تطکات دا ترکهین لار وکاوټ دی بس مولیا درترکهین لار نه غی ترکینوم د صحیحخه ده به حیاه ده فحاشه ده غریانه ده خزو بربنده ګرځولو خزو اغه ویګنی دی مغرب ترکی په دې کې راي چې خزی بربنده کړي خزی بربنده کړي او موسیقا خپل کړي او رقص سرود خپل کړي نو علامه دا تصور ختمويخه چې قوت مغرب نه اسچنګ او رباب نه زرقس او به حجاب د مغرب دا قوت د چنګو رباب د وژن نه دي د رقص د وجه هم نه دي د بيه حجابه خدو د وژن هم نه دي نه زه سحر يا صاحران لا لا روست نه دي وځي چې دغه د رنگ رنگ نصر سپیندي او نه زه غريا ساقو نه موت او نه دي وځي چې دغه کوني بربندي دي او یاګني دغه د مرکز حالات پیدا کړي زکه ترقی وکړه ها محکمي اورا نه ازلاديني است محکمي اورا نه ازلاديني است د محکمي د دينيت د وژن نه دي دلته هم خلک وای چې مونږه د دین نزان خلاص کو فندانټالیسټ نشو ترقيبو کو محکمی او را نه ازلا دینی است به خو غوړې دغه دلته کومه تفقه شته د پیغمبر علی السلام څنګه مانی خو اقبال خو څنګه مانی کنه مانی ها نه ای ته واستاز دی ولی چې محکمي او را نه ازلا دینی است نه فاروغش اسخطی لاتینی است علامہ وای چې غیذ کو د و جمله ترکینه ده کینه خط ته دی غارلیک آی خط ته دی غارلیک نو کلیته باندې ترقي کوي دا. څنګه موږ له ترهه راځو دا غو چې انګريزي بز دکاو. سره ک انګريزي بز اوسم ده افنده نو کته پختو کې وای. ا پختو کې دې زکړه. د جیاژ جولولو فارمولا څنګه زده کینی او تا پختو کې زکړه. نو به و ترقي کې ترقي بری. ا پوردو کې زکړه. ا کدي پارابای کې زکړه. نو ترقي به چې محکمی او رانه از لا دیني او نه فاروغش اس حتي او قوت افرنګ از علم قوته افرنگ از علم وفن است از همی آتش چراغش روشن است ایدا علم وفن د وجلا ترقی کوي دا د دې اور ناغي خپل چراغ او ورپسې شل دې مصدر دي چې دا دې د مصر خو مازين کې د دمباي پتنیش تستله مان نه علم او هنر غو ما است علامه وای چې د ترقه راز دا پتلون کې نه جگ نه پتلون چولې صحیح شو دا ترقې د لار رکاوټ پټکې نه دي چا پټکې نو بس د ترقې د لار مان نه وای علم دې د یارستمانه یا یو الناس کلو مما فی الارض علالان طیب ان ما یاملکم بالصوی والفاشای وان او دا چی افتراو کتاب افتراو کې په الله تعالی باندې دا غشه چنه پويږي وې زکیل لهم کله چوره شدیت تا بيدارو کې دا چې نا ذکرې د الله تعالی قالوا نوائي دوي بلنا اتبعوما الفينا غلي آبانا منغا تابداري كودا الفينا وجدنا شمون دليمون فاغيبان آبانا پلاران زمونغا اولو كان آباؤهم ايتبعوهم ولو كان آباؤهم ايتبعوهم ولو كان آباؤهم آيه اتباعو كيرو دوي اگر کو پلاران دوي لا ياقلون شئا شنن پويد العقلن وال لا یا تدونه نه پو د شرغن په شي لاونه پلارې د حقل مارو د نقل مارو. د هقل مارو لا اقونه شي. ولا یادونونه او نه د نقل مارو. پلارې داس د هقل مارو. نه لا یاکدون مونږ ړل چې لا او لا تدون ته لا يعلمونه شغن اولو كان آببا هم. استدلال کې د یادبانې منکرو د تقليد منکرين د تقلی د شخصي دتقلید شخصی چې غوی وی چې تقلید شخصی دا حرام وکړه الله تعالی په انکار وکړه اولو کان اباهم لا یاقلون شیئا ولا یحتدون، اگر کپلارانه په هیڅ باندې نه پویدل نو موږ ورته الزامی جواب ورکو چې دا آیت خو دلیل ستاسو نه دی دا آیت خود دلیل زموږ دی ځکه چې الله تعالی انکار وکړه په تقلید د اغه اب چې هغه لا یاقلوا ولا نو possibility د مفهوم و مخالف عند الشافعي لکیه وت possibility د مفهوم مخالف عند الشافعیه و possibility د دلاله النص د بحنیفه ذاتنا ثابته شو کدی یاقلو یهدی اب تقلید لازم دی نو یتص استدلال کزمونګه استدلاله لازمونګه استدلاله او غی دلیل نسی چې تقلید دا شریک اول غیر کتاب او سنت د کتاب او سنت سره او نبی علی السلام زونه مخخص خود لی دی ترک توفیقکم امرین کتاب الله وسنت رسول 13 کتاب الله د مختایده تشریحاته او دا سنت رسول د مختایده تشریحاته شارح د دوی وسو کوي اغه یو اهلیت پکاردې حرکت اوزی ته خونه حرکت اوزی ته پاکستان پینل کوډ لړم کالې جوړ کړل د پاکستان د تعزیرات قانون دی پاکستان پینل کوډ دا غیره تشریحات او حق پاکستان کې خلک حرکت اوزی ته نور کوي اسا شاه موري صاحب کلوې دی نوټه حکومت د هغې ورکوونکي د پاکستان پینل کورت تشریو کړ دته وي تر دې میدان سړې نه ستا میدان بللې د دې میدان سړې دا ایډوکېټ دا وکیل د بلګې تشریبه کوي صحیح شو او قران او سنت محتاج شریه ته دې نفس امر دېدان ته که یو سړې و چې ما لانګریزي داسره ازي چې د پینل کورت په یو یو حرف باندې زلسلس خبري هغه وینه اهلیت نشته تاسو رانه دیګری شته د قانون دیګری سره شته وینه ان دا څنګه ویجبه خونه ده مونږ تلغهو تحقیق خونه کو من غو دلته ده امپلیمینټیشن خبره کړو چې قانوني تنفيز برې دې سېکشن څنګه کیږي شو نو شارې د دې د به اہلیت لري او اہلیت به سې علماو د مجتهد د پاره مختلف اوصاف بیان کړی دي مراتب بیان کړی دي اولدا چې دا, دا مجتهد ووې مسلمان غیر مسلمان کډیر ماهر عالم وي اگر در اسلام پر استلام مجتهد ویل نشي دویمه دا چې دې به وی عالم بالكتاب والسنه و طرق الاستنباط دریمه دا چې دې به عالم وی په علوم عاليه او هغه چې لا بودل هغه علوم نه فهم القرانه والسنه پاره څلورمه دا چې دې به عالم وی په طرق د استدلال او د براهينو باندې پنځمه دا چې دې به قادر وی په طرق د جواب الخصم باندې چ دې مقابل جواب په دلیل وسنګ کې یو خدای چې خپل خبره په پارو د دلیل څنګه پیدا کې بل دا چې د خصم د دلیل جواب وسنګ کې او بل شرط ده چې دې بوی تقی صالح د اعلی مرتبه دا ټول شرايط فقها ذکر کوي تقریبا ولا سیاتلس دا مونږ راځم کل دی ځای تاسو مراغون غوړ اوس نبی علیه و السلام فرمایل چه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب خير القرون کدا استنباط روانو الیکي په هغه مسائلو کې چې کوم مسائلو کې نصب هغه سره موجود نه لکه راتي عمر رضی الله تعالی نو هغه یو مسله کې استنباط وکړ تو زه پیر شه حجت الله کې او نبی عليه الصلاه والسلام ته حضور ورته اصاب به کوي ابن الخطاب اصحاب الله به یا ابن الخطاب فخطاب زي خدای حق طور رسول دي مسئله چي يا حديث د جبل نجبل اذن اجتهد برائي بل راي باندې بيجتهاد کو پیغمبر عليه السلام توسيق کو نو خير القرون کې دا عمل روانو پیغمبري توسيق کو زمانه صحابهو کې بيادريو قرون ده پار النبي عليه السلام شاهدت بالخيريات کو زمانه صحابهو زمانه تابعين او زمانه تبع تابعين ځکه دا زمانه صلاحت او قوا و زمانه صحابه کې د یو صحابي جمله مجتهدات په یو ځای مدون نشو ځکه چې غي ضرورت نه لرو لکون رسول الله صلی الله علیه وسلم موجودا فیهم دغه وجدل چې نبی السلام علیکم موجود یست ذره للمقبل اجتهاد مدون کوله